jöjjelű volt a fedvereknek a torkolat tüze. Mint hogy mitig mit így hiuklált volna vele egy ilyen, ilyen mesebeli túgyafang. Én is jól szórakoztam ezen a tűzmet, de az még nem látott a ténye, hogy ez egy húnyaszar az baromság. Na hát, ez? Nem bírtam lekötni magam, meg kellett néznem a telefonon, hogy IMDb-n hol áll ez a szar. Ez egy ilyen orgazmus baromság, volt én teljesen nagyon tőle. Filmbarátok podcast. Mondja Szabi hallgatónk, akit a filmgyűjtős adásból ismerhettek. Sziasztok! Jelentkezünk újra itt november legvégén, és itt van megint a teljes csapat, itt van egyszer Gergő. Sziasztok! Sorter. Sziasztok! Black Sheep. Sziasztok! És én, Freddy, sziasztok! Na, hát szóval elérkeztünk ide a november végé adáshoz már csak pár rész van itt 2017-ből de ez azt jelenti, hogy ha elérjük a, az év végét, akkor itt van a közkedvet karácsonyi rovatunk amiben mindjárt bele is startolunk, de előtte még pár pár köszönetnyilvánítás kaptunk megint három képet is, ismételten nagyon el vagyunk itt kényeztetve egyszer kaptunk egy viszkiset Nánditól. Nem tudom, azt hiszem, Gergő mondta, hogy miért nem kapunk a népakaratával kapcsolatban borítóképeket? Ugye te voltál? Én voltam az, igen. igen. Na, Provokálom hát, a is... népet. <laughs> igen. Sikerrel, mert megint csak kaptunk egy, egy borítóképet, a Katyin című filmhez kapcsolt, kapcsolódóan, és nem tudom, így kellene mondani, de DHGP Pétertől, és ja, utolsó... ezt a gondolsz, hogy így kell mondani? A, hát abban sem. Hát, vagyok teljesen biztos. Katyin Kátyín, Kat, Katyn, nem tudom. Kátyín. Kátyín. Milyen nem mondták ki elég szerem, meg Igen. És uh, utolsó, utolsó, utolsó pillanatban uh, kaptunk Gábortól ismételten egy uh, borítóképet a uh, Justice League kapcsán. Úgyhogy uh, csodálkoztam volna, ha pont ahhoz nem kapunk, mert nagyon adnám magát, de... Kábor uh, időben küldött nekünk, úgyhogy neki is nagyon szépen köszönjük ismételten. Uh, yeah. Így van. Mi van még? Sorsoljunk most népakaratában, vagy. vagy legyünk túl rajta? rajta? Legyünk túl rajta, mert izgulok. Na, a uh, 132. adásban sorsoltuk ki, ugyebár Marianna küldte be a Katyin című filmet. Ezt mostani adás legvégén fogjuk kitárgyalni, frissítettem egy kicsit a listát, 1524 darab film van most a listán, 1285, Úgyhogy most egy most kicsit a, a vége fele. Velem. Aha. Na, Na nagyon, mi az? ez a film A Döröm, könyörga. <gül> hát ez is egy olyan film, amit nem ismerek, Kata küldte be a Szeres, ha című filmet. Oh. Nem tudom, mondd nekem nektek Ez címnek azért kicsit necces. Hát az angol cím sem sokkal jobb, tehát ez a Love if you dare. Love me ha, if you dare. nektek a linket. Oh. Mindjárt ránézem. Elég ha magasan van jelent így. De nekem nem ismerős ez, abszolút. Nekem ez, ez a cím, ez valahonnan ismerős. Én egyszer már találkoztam ezzel a filmmel, szerintem csak szerintem nem néztem meg. Teres HaMers, Marion Cotillard, uh -huh. Aha, 2003-as. Rami uh, film lesz. Jó ideja. Hosszúnak nem hosszú. Így van. Úgyhogy... 7,7-en hmm. áll. IMDb-n 2003-as film, francia film Jeux című. Akár még remeknő. jó is lehet, úgyhogy Ilyen szépen van. mondtad ki ezt, Én is, te teljes le vagyok nyilvözve. Hát, Tancia ufam. Black is le van. <gül> ez most már átengedem Freddynek, hogy tűnne mert én többé egyszerűen... Én tényleg egy, Sorter, a, a, a súttyó Sorter, mit szól ehhez? <gül> Bár nem tudom, hogy ők kéne megkérdezni. az akcentusod. Nem, az Pedig akcentusom a... nagyon mélyen el van raktározva, és az, <gül> az majd előjön, ha elő kell. A Justice League alatt. Ha megnéztem volna esetleg, de szerintem lesznek még majd itt filmek, amiknél elő tudom hozni őt. Helyes. Nem is feltétlen ebbe az adásba, de még a későbbi filmbarátokba. Úgyhogy a and majd aktuális lesz tényleg. A 132. adásnál valaki kis emelte azt a részt, és berakott egy könyvjelzőt, úgyhogy aki szeretné újra meg újra meghallgatni, az megteheti. Nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy Mi is várjuk szeretettel, mi is jót nevettünk rajta, szotter. Oké. Okay. Na, 7,7-en áll, <coughs> már jön Kotijárd jónak tűnik. Ö, ezt a filmet, ezt nem is a következő, és nem is a következő utáni adásban fogjuk kitárgyalni, hanem a rákövetkező, tehát a 136. adásnál, mert Következőnél lesz a karácsonyi robotunknak. A fiam barátok akarata robotunkkal. A fiam... Igen, az Vagy Az lesz Át a lehetne le, nevezni azt a robotot. Én csak jót akartam robotra, mert állandóan úgy szeretem sülni. Nem, vagy az is lehetne egyébként a neve, hogy éljek kubaszodjál, meg, hogyha nem is <tune> Ne, ilyen sose volt. Nem, tényleg. Nem. <tune> <tune> <tune> Hát nem Ö, így mondtuk. És a 135. adás az ugyebár bár az évöszegző lesz, illetve valószínűleg egy ilyen, ilyen underground filmről is beszélünk, mint a Star Wars. Úgyhogy, ha megnézzük. Hát igen, én, én még vacilálok. Ja, én is lehet, hogy kidobom közben a jegyemet. Igaz, hogy már másfél hónapja megvettem, de hát, ja, tökre. Igen. Úgyhogy ott ott sem lesz népakarata a rovat, mert lesz épp elég beszélgetni valunk, úgyhogy a 136-ban lesz majd a Szereshamers című film kibeszélője, amit Kata küldött be. Jó, egyébként Kata, ahogy nézem, nagyon romantikus alkat, mert a, a következő film, amit beküldött, az 1286-os, az a szerelem következményei, úgyhogy Ő ilyen kis romkom szerető ezek szerint. Na, gyerekek, karácsonyi rovat. Ahogy már elneveztük hosszú idők óta, a Én csak jót akartam rovatunk következik. És aki nem tudná mi ez, az utóbbi években bevezettünk egy olyan rovatot, hogy karácsony tájékán egymás megajándékozzuk egy-egy néznivalóval, a népakaratával ellentétben mi itt szándékozunk jó filmeket ajánlani a másiknak, de lehetőleg olyanokat választunk ki, amiről azt gondoljuk, hogy a, az illető az magától nem nézné meg. És úgyhogy itt próbáljuk egy kicsit a, a szerencséjébe lökni az embert. Hát nem mindig jártunk sikerrel, én szerintem én még egész jól megúsztam, de Gergő kapott itt már egy moly embert, ami... Gergő csendben van. Ott a, a Zoli nem teljesen értette a rovató koncepcióját. Na jó, de zoli a én is olyat kaptam. <gül> nem is tudom, mi volt a címe annak a hülyeségnek, a zombisnak, tehát a Zoli a minden más évben megajándékozott valakit külön. Igen. Ja. De én, én teljesen őszintén tudom mondani, én mindig jót akartam. Még a Bép 2-nél is Gergő, ami a mai napig nem hevertem ki, hogy te ilyen csúnyán beszéltél arról a filmről. <gül> én sem. De... A Béb uh, sokkal jobb, mint a Star Wars. A Béb kettő jobb, mint a Star Wars 7, így van. De Vajtattak amit is. nem láttatok most éppen, mi, mi behagyunk itt kamerázva, Gergő közön vadul uh, bólogatott, miközben ezt a hangot adta. Igen. É, tehát ez csak szeret. Így van. Vállald már fel, Gergő, hogy jobb film is kész. Ne itt meg itt a dolgunkat. Ez egy nagyon hosszú adás lesz a... <laughs> Akkor uh, most a Sorterrel bővült itt a kör. Ugye már eddig Zoli uh, vett részt, már amikor nem felejtette el, de most uh, Sorter itt van már. A Sorternél egy kicsit, uh, most sok ideig nem volt velünk, úgyhogy a filmízlését egy kicsit nehezebb volt besatcolni, de szerintem az sikerült nálam legalábbis. Úgyhogy uh, ki szeretne kezdeni? Én! Jó, Gergő, akkor én közben itt írogatom. Itt próbálgatunk, én legalábbis van, akihez több filmet is írtam, Gergőnél konkrétan három is van, Ö, hogyha esetleg látnál az egyiket, akkor, akkor legyen B-terv, meg C-terv. nem nálam Egyedül, egyedül freddy nincs, Ennek neked csak egyetlen filmmel készültem, úgyhogy nagyon remélem, hogy aztán még nem nagyon vetted elő. Na. No. Tehát mindegy, majd Majd mindegy akkor egyedül. kitalálsz valamit. Majd a moly ember kettő, olyan tudom Jó. <gül> <gül> akkor Gergő. majd a zombi kaly oda a odaadó! <gül> Gergő, kinek szeretnéd ajánlani az első filmedet, hát... amit a 134. adásig meg kell nézni. Hát APC sorrendben menjünk, úgyhogy Sorter lesz az első. <gül> Na várjál, Na, most már kezd érdekelni. Szorter egy idei filmet fog kapni, ezt én idén láttam moziban, sajnos... Akkor mi képlegény film lesz. Nem, egyikünk se látta rajtam kívül, sajnos. Talán Black felkeltettem az érdeklődését iránta, de biztos vagyok benne, hogy Szorter ezt imádni fogja. Ez a Peterson című film lesz. <gül> uh -huh. Ez egy mm -hmm, Csincs Igen. Mm -hmm. Igen. Úgy, de köszönöm, hogy nem nekem. Nem, neked ne, nem. Nem <gül> te engem kiátkoznál az egész országból, hogyha én ezt Az biztos. Úgyhogy nem. Szortetnek van -e, ehhez kellően szép érzéke, hogy értékelje ezt a <gül> filmet? Ö, ez, biztos ez azért, Fred, egy nagyon finom oltás volt. Nem minden, hogy olyan embertől, aki a bép 2-t nem tudja értékelni. Nem nem releváns ez a megszólalás, megnyilvánulás nyilván. <sítható> Jó, folytassuk az ABC-rendet, jön a Black ship. Uh -huh. <sítható> Black <sítható> Ship szintén egy olyan filmet fog kapni, szerintem ezt is idén láttam, Szerintem egyikünk sem nézte meg, ez pedig a Green Room című film lesz. Oh, de azt én láttam, amikor elmennek a, a rockerek. Igen, a Azt láttam, film. az jó. egy kurva jó film, de láttam. Nem baj, akkor pedig a Train to Busan című filmet fogod megnézni. Az viszont nagyon jó, mert azt már egy éve tologatom valam előtt. Oh, az én kurva jó. Jó, jó. jó train, to train to Busan. Igen. Az, az jó. aha. Ez egy kórejai film. Zombi film, aha ugyanaz, Ugyan. csinál... már láttuk korábbi filmét ennek a rendezőnek mindjárt meg is mondom, hogy melyik volt az mert az is nem tök jó a... volt Aki etteket csinálta. de várja, várja egy pillanat, mindjárt megnézem, mi volt a korábbi filmje nem, akkor neki nem láttam korábbi filmjét, minden esetben összekevert a másik arca mindegy, te ezt fogod megnézni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és tök jó kis ilyen csavar van ez az egész zombis formulál meg tök jó a karakterek benne Ezt nagyon szeretni fogod. Eredetileg amúgy ezt akartam Freddynek adni, de akkor nem, mert ő ugye kerüli az ázsiai filmeket, de nem egy... nem mondható ez. Az Oldboyt egy... is annyira szerettem. Ja. Jó, hát, jó, de, de én azért szeretem. Jó, és akkor Freddy pedig, Freddy szintén egy tök izgalmas filmet fog kapni. Ez egy Peterburg film lesz, ez a Patriot's Day című film. Ú, uh, de jó. Ez én... a Mark Wahlberg-es kis filmecske. Igen, én, én azóta sem néztem meg, mert valamilyen abszolút euh, naív gondolatmenettel euh, a fejemben még, még mindig azt várom, hogy valahogy bemutassák a magyar mozik, de ezt el nem, nem, nem, most nem, sajnos esélytelen, ez nagyon amerikai film amúgy, és Aha. ugye tehát ez volt hogy a dupla Peterberg adagunk tavaly, uh -huh. talán vagy tavaly előtt, amikor igen, tett, ugye a Deepwater Horizon, és akkor utána rá pár hónap ez a Patriots Day. Ezt nem most is értem, a... hogy csinálta én sem amúgy, tehát hogy ez egy állat valószínűleg, és ráadásul Mark follberg ja. a főszerepben, egy ugyanúgy, jól, jól. és ez egy, ez egy borzasztóan izgalmas film, és annyira nyilván sok benne a pátos, de amúgy nagyon pörög, és olyan jól kezeli a feszültséget, hogy szerintem talán a viszkis tudta ezt a szintet hozni azóta. És ja. spoiler, szerettük a viszkist, de uh -huh. szóval ez a Petri az és ezt Freddy szerintem szeretni fogja. Uh -huh. Biztos vagyok benne. jogban. Kicsit megijedtem, hogy a Peter burke a csatahajót fogod ajánlani. Uh -huh. Hmm. Kicsit ronkodás nem, nem vagyok Zoli még, mindig. De. Hogy, hogy, hogy nem, de, de szóval, ez szerintem mind, mindegyik, egy olyan film lesz, amiről szerintem én jó visszajelzéseket fogok kapni, mert én is szerettem ezeket. Cool. Na, akkor Sorter. Jó. Freddy, akkor veled indítanék, mert ugye mondtam, hogy nálad nincsen tartalék. Láttad-e azt a filmet, hogy a világ legjobb apukája? Ez, ez egy uh, film róla? Nem, nem lett. Jó, rá. sejtettem, hogy ezt szokjon mondani. <gül> igen, ezt gondoltam, hogy nem hagyja ki. Nem, ez a film, tudom, hogy te Rabin Williams-t annyira nem kedveled, főleg a, a későbbi filmje filmjeit. Ez a későbbi, nem olyan régi filmjeit főleg. Na, ez a világ legjobb apukája. Ez, ha jól tudom, 2009-ben készült, egy nem túlzottan ismert film, ezek szerint akkor nem volt még. Nem láttam. Szerencsés. És róla. Én se, uh, teljesen véletlenül futottam bele körülbelül egy évvel ezelőtt. A történet fölkeltette a kíváncsiságomat. Uh, ez egy ilyen kicsit vígjáték, kicsikét dráma, de ilyen nagyon szépen egyensúlyoz a két műfaj között. Mm -hmm. És uh, A Rabin Williams játssza benne a főszerepet, és azért is néztem meg, mert egyrészt tetszett a történetem, másrészt utána olvastam, mert föltűnt nekem, hogy ez a Williams későbbi filmjeihez képest eléggé magas pont van IMDb-n például, tehát hogy szerették az emberek, és hogy magát Rabin williams is nagyon dicsérték benne. Mondták, hogy hosszú idő után ez volt az egyik első olyan alap kétása, amire azt mondták, hogy nagyon erős. Uh -huh. És hát valóban egy, egy elgondolkodtató film, aminek nagyon szép, hogy mondjam, üzenete van, és a feloldása, az egésznek a fináléja, az szerintem bravúros. Uh -huh. Én ehhez fogható, filmben nem is nagyon láttam még, úgyhogy én úgy gondolom, hogy neked tetszeni fog ez a film. Jó, köszönöm. És műkös. úgy látom, hogy az írta és rendezte, aki a God Bless America című Igen, én is, is. nézem. Uh -huh. És se hallottatok még előre egyébként? Nem. nem. Akkor ezt bárkinek adhattam volna ezeket. Ez lehetett volna a tartalék bárki másnál. Igen, ezt, igen. ezt én is meg jó. fogom nézni amúgy szerintem. Jó, szuper. Gergő, akkor te következel. Jaj, de jó. Nálad van tartalék, de szerintem te ezt a filmben még nem láttad. mondd de neked valamit az a film, hogy a félelem országútján? Mondd, de nem láttam. Nem láttad. Ez a Boogie ez... Nights, nem? <gül> Vagy a. Most másik... a Mark Warburghoz ne kanyarodjunk vissza. Ja, nem, nem, nem, nem, ez a félelem. Lehet az, mindenki csak filmeket ajánló. Igen, igen, igen. <gül> Akkor én a csetet kérem. <gül> <gül> uh, tehát a félelem országútján az egy, ha jól tudom, 90-es évek. Hát 90-es években készült, de hogy pontosan mikor arra most készült. Ez a Joy nem. Nem. nem tudom, hogy mi az eredeti cím a Könyv. A Költ Lass a, break, break a ismeri, azt tudom. Nem, ez, ez egy nagyon kéres akciófilm, nem? Tehát, hogy, hát hogy inkább uh, Igen. nem. Igen, én ezt gyerekkoromban láttam, még az uh, volt meg, és akkor is már nagyon szerettem. Uh, nem olyan régen ezt is újra néztem, és így felnőttként azt tudom mondani, hogy még jobban uh, bejött. Igazából ez egy nagyon egyszerű történetre építő, rendkívül feszült film, és a Kurt Russell hatalmasat alakít benne. Egy olyan szerepben, ami tőle szerintem nem annyira megszokott, tehát főleg, hogyha mondjuk megnézed a, nem tudom, Tengó és Kest, és utána mondjuk ezt, akkor olyan furcsa, hogy ez az ember ugyanaz. De egy, egy nagyon feszült, bizonyos helyeken eléggé sokkoló film, és euh, akkor örülök annak, hogy még nem láttad. Én úgy gondolom, hogy te szereted az ilyen... Euh, visszafogottabb, tehát inkább az atmoszférával és inkább a, a dinamikával ö, sokkoló filmeket, nem pedig a elemekkel. Én úgy gondolom, hogy neked ezek a filmek azért általában tetszeni szoktak. Úgyhogy szerintem ezzel a filmel nyugodtan tegyél egy próbát, mert, mert ezek a, a te ízlésedet szerintem befogja lőni. Elég rendesen. Oh yeah! Oh yeah! Én amúgy uh -huh. mindent szeretek, de ez érdekel is. Tehát hogy mondom, hallottam már róla, és, uh -huh. és, és így végre akkor potlom. Jéj! Uh -huh. Jó, akkor mehetünk is. Én nem kapok semmit. Jó, tényleg. Semmit. <gül> jó van, jó van. Tényleg. Azért, egymásnak amúgy, hogy, hogy ajánlottok, fiam, hát ez így érdekel, most. Mindjárt hallani fogod. Igazából mi ezt a játékot játsszuk már egy ideját, csak úgy néz ki, hogy halad, nézd már meg, baszki, nem igaz, hogy ennyi plász vele. <gül> És <gül> akkor az a reakció, hogy, jaj, hogy jaj, nem igaz, majd nincs jobb, hogy vissza a Sorter a Black, Black Sheep-nek a Gól 2 és fordítva a Gól 3-at, Nem <gül> <gül> Nem, nem, nem, nem. A Black Sheep-el nagyon könnyű volt, mert Black sheep ről tudom, hogy ezt a filmet nem láttam még, és hogy a büdös életben nem nézné meg valószínűleg. Black Na. sheep tőlem a Resident Evil Vendetta című animációs nem filmet fogok kapni. Nem nézted, nézted volna, volna meg, volna. de a kárhozatra is ezt mondtad, és három évvel később nézted meg hát úgy, hogy, nem mondtam, mert hogy idén nézted volna jelmet. meg, de azt, azt a kárhozatot, igen, arra kb. három év alatt rávettem magam, rávettem volna mennet. Tár, jó, jó, hát volt. most megfogod egyébként. Úgyhogy... Jó, oké, okay, oké. Okay. Ez, ez, ez, ez nem a jó os Nem, nem, nem, nem. nem. egy, Akkor mondjad, Blacksheet. Jó, semmi, csak van egy ilyen animációs spin-off rész. Hát ez igazából videójátékoknak ilyen spin off ez... Ez annyiból jobb, mint, hát jó, nagyon sok szempontból jobb, mint a Resident Evil film, de hát, szempontból, de, de hát annál jobbnak lenni azért. Most <gül> sok az kb. minden. Igen, de hogy ez tényleg olyan, mint a videojátékuk, tehát ez azokhoz hűen uh -huh. van megcsinálva. Tehát ez olyan, mint egy nagyon hosszú átvezető animáció a legújabb nem a legújabb, hanem mondjuk a 2000. Egész estés, mondjad? Hát ugye 2012-ben volt a szám hatodik rész, hogy az, azoknak az átvezető animációi kicsit jobban néznek ki, és hosszabbak, Igazából én ezeket a filmeket azóta szeretem nagyon ebből három ilyen film készült, ami egész, egész estés, és a második a kárhozat, az szerintem elképesztően jó, én azt a filmet egyébként okay. imádom, tehát olyan Resident Evil filmet képzeljetek el, aminek kivételesen a sztoria is szerintem kurva jó. A, a Szens nem szerettem pont azt a filmet. Akkor jó, nem annyira. neked adtam ajándékba. Én a Degeneration t jobban bírtam az első. A, a Bioterror? Ja. Nem az tudom, az nekem, volt olyan, az nekem volt olyan nézhető, de semmi extra szerintem. És hát én ugye emiatt, főleg a kárhozat miatt én nagyon vártam a vendettát, és nem kellett csalódnom, annyira szerintem Szerintem, mondom ez mm, szigorúan csak az én véleményem, annyira szerintem nem jó, mint a kárhozat, de azért ajánlom neked Black Sheep nagyon, mert te a kárhozatnál azt mondtad, hogy magát a sztorit úgy elnézegetted, a, nem is karaktereket, a úgy, karaktereket úgy elnézegetted, az akciókat viszont nagyon-nagyon dicsérted. Uh -huh. jó. Na, a vendettában az akciók szerintem jobbak, mint a kárhozatban. Úgyhogy szerintem neked az a film talán még jobban is fog majd tetszeni. Úgyhogy én tényleg jó szívvel adom. Jó, azt tudom, hogy már, már, föl, már te is, meg más is mondta, hogy van benne valami ilyen vágatlanul megcsinált. Egy én motoros üldözés, igen, például van, többek szó, között, de az mondjuk érdekelt már De mondjuk ilyen. az utolsó fél órát kb. egyben lehet mondani, mert az egy magába egy akció. Hmm. És hát ez abban van benne, is az volt, a és Hát igen. Ez, az oké okay is volt, ez teljesen jó volt. Igen. Úgyhogy ezt kapott tőlem. Oké, Szerintem csinál. annyira nem lepődtél meg. Tehát eddig csak zombisfilmeket kaptak effektíven. <gül> Úgyhogy ez jó, jó karácsony lesz. Tőlem nem fogsz, Nyugi. Ah, jó. Lepek? Én nem bánod, akkor. ha fök. Na, nem, Gergő, mivel hogy te zombisfilmet adtál nekem, és, ja nem, mivel hogy te ázsiai filmet adtál nekem, így ázsiai filmet fogsz kapni, És horrort, mert egyébként rájöttem, hogy egy csomó horrort megnéztem az ajánlásodra az előző egy évben, és tavaly is horrort adtál, úgyhogy most idén te is tőlem horrort fogsz adni, és nagyon remélem, hogy vagy horrort fogsz kapni, és nagyon remélem, hogy nem láttad még. Ez az Alone szímű film 2007-es. De ezt láttam, ez a fényképezés, nem? Nem, az a Shutter. Ez a Shutter rendezőjének a második filmje. Jó oh, meg, beadtál reszkessetek betörőket egy pillanat. Nem, nem, egyébként az IMDB nem adja ki a keresésre, tehát írd be, hogy shutter, menj rá a rendezőre, és ott lesz, hogy alone. Pillanat akkor kutatok. De mindjárt küldök linket el, volna. De azért ez mekkora ez... sok lehetett, hogy a Gergő nagy lelkesen beírta, és kidobtottál, ezt kessetek meg. Megvan amúgy a film. Aha. Nem, ezt nem láttam biztosan. Na, akkor, akkor ez lesz a karácsonyi program. Javaslom, hogy szentesten néz meg, mert egy nagyon aranyos és kedves film. És ez, de ez amúgy nem hasonlít a két nővérre? Vagy te azt nem láttad? Hú, az a nagyon A két beteg. nővér abból készült az a, az amerikai remake. Az, az, az a, a... Rossz, de az a A reméket láttam. Mi, a, mi volt annak a címe? Uh, nem tudom már. Látogató, látogató vagy látogató, valami ilyesmi. Igen, azt láttam, a látogatót láttam, tehát az amerikai verziót láttam. Az se rossz, de ha, kicsit hasonlít, de ez a, jó, az ázsiai nem láttam. Egy kicsit hasonló. De mondjuk nem hmm. tudom, azt tetszette. Uh, na, én az amerikait nem láttam, én csak az ázsiaiit, a két nővét láttam, és az, ott, ott abban nem volt egy deka jumpscare de az egyiket úgy befostam. Tehát, egy az nagyon beteg az a Én azt hogy, csak elkezdtem nézni, de uh, úristen. Az kemény. ebbe is van kemény, nagyon, Nem ez lesz a legújabb kedvenc horrorod, azt már de Nagyon para. Aha, aha. Ez, egy, ez egy olyan igazi, olyan, olyan Amikor egy-egy amikor jelenetnél belép vagy a szart, tudod. Jó, azt, azt kérem, azt várom. Jó, ez érdekel. Úgyhogy ez, Freddy, te egy olyan filmet kapsz, amit már össze-vissza ajánlott szerintem mindenki, és csak azért se nézted meg, pedig én biztos voltam benne, hogy ez neked nagyon fog tetszeni, mert eddig az összes hasonló film, ami készült, az mind-mind tetszett neked, és ez egy tavalyi film, ez a War Dogs. Oh. nem uh -huh. láttad? Nem. Oh. A John a Hill miatt, mi? Hát John a igen. De ez oh. tetszett Tehát tetszett a, a fegyvernepper, tetszett a Barry oh. tetszett oh. a... nem tudom, volt még valami, amit, amiről beszéltünk, hogy hasonlít, A Wall Street A Wall Street farkasa. <laughs> uh -huh. És ez, ez be fog írni ez a film. Nem, ezt szeretni fogja pedig. Igen. Mm. Jó. Úgyhogy Wordox. Azt megvédel, Porter... a én is. Nem láttad a Vordoxot. Nem. Torte, te is a Vordoxot kapott. <laughs> Ez Haberok Ez nagyon okcsó megoldás. Igen, igen. Haberok fegyverben. Haberok fegyverben, igen. Ez Black szándékosan nem mondta ezt a címet. Igen, én kérek elnézést mindenkitől, amilyen nem használom ezt a címet. Tehát nekem mit adsz Black Ships? Szerintem te, neked volt már tipped, és ha volt tipped, akkor az, amit már nagyon régóta az, hogy nem. Még elchipsz egy vetítést valahol addig? Azt láttad, nem? Hát az újat, Az újat. A. Nem. Ö, a, a, én egy olyan filmet adok, ami egy nagyon jó film, és én folyamatosan mondtam, hogy már pedig nézd meg, mert te ezt imádni fogod, de valamiért nem. Nézted meg ez a szoba. A, az oszkáros szoba. Jó, Ó. Uh -huh. oh. oh, Három tipben volt, ez volt az egyik. Ez volt az egyik, gondoltam. Mm. Jó. És nem okay. az a room még mindig. <laughs> Azt már átadtam. Azért valamit nem vagyok ki. ki. <laughs> jó, jó, oké. Okay. Okay. Jó. Senki nem adta nekem a requiem egy Na no, hát. Hát miért már láttad embert? Ja, de ha, ha nem néztem volna meg, akkor biztos megkaptam volna. Azt úgy, kaptad hogy... volna tőlem biztosan. Ja, jó, miért azt nem, nem szeretett, Freddy? Vagy... Aronofsky vagy nem meg. szereti. Nem, az Aronofsky után, az anyám, anyám után, igen, kiderült, hogy nem láttam itt, úgyhogy úgy, úgy, megnéztem privátban később is. Valószínűleg ezzel, nem tudom, legalább egy embernek itt a, a karácsonyi ajándékát itt elrontottam, de azt hiszem, nem jártam rosszul idén megnézve, hogy miket kaptam. Na, remélem ti is ezt fogjátok tudni elmondani. Akkor kezdem, a, kezdem az újonccal, Sorter, te tőlem a biztos című filmet kapod, nem tudom, azt látta, de... Nem is mond semmit. 2000 két darab film van, készült egy remake 2000-ben. Én azt kérném, hogy azt nézz meg. Safe az eredeti címe. crony is film? Így van, George Clooney szerepel benne, egy elég all uh, színészgárda van benne. Mi ez? Bombabiztos? Bombabiztos, így van. Uh. Ez egy uh, TV film, és uh, amitől rendkívüli, hogy uh, ez élőben lett sugározva, annak idején, tehát mint egy színházi közvetítés, az így ment, így ment a tévében, és tehát konkrétan egy az egyben, mint ahogy leátszották, úgy is ment később DVD-re, meg ilyenek. Én ezt tök véletlenül kölcsönöztem ki egyszer DVD-n, amikor itt van megjelent, és nagyon tetszett, úgyhogy meg is néztem nemrég. Direkt nem is pontoztam, hogy ne lássátok, hogy, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy én ezt megnéztem. Úgyhogy bomba biztos a 2000-es filmet néz meg, Léci, mert ne, oh, ne az meglé, eredet itt. 2000, oké. Okay. Jó, Jó oké, okay, kíváncsi vagyok. Érdekesnek tűnik így az elmondásod alapján Meglátjuk, milyen. Cool. Jó. Ö, akkor Black Sheep. Igen. Ö, én most egy olyan dolgot fogok csinálni, amit hát még nem, csinálta. Előre, nem csináltam. Nem csináltam eddig. Superhős mondom... filmet. Nem, nem, nem. Ö, választhatsz. Nem mondom uh. meg a filmek címét. Hát nagyon jó. Csak, vagy csak ö, nem akarok veled kiszúrni feleslegesen, de is mondom, hogy, hogy miért. Az egyik film, amire gondoltam, és én nagyon-nagyon szeretem, és ez tipikusan az a fajta film, amit soha senki nem nézne meg, hogyha elmondanám, hogy miről szól. Ö, kirenc pontot adtam rá EMDB-n, meg is néztem többször DVD-n. De hát akkor egy nem bökken. a Batman V Superman. Nem, sajnos. Most, most nem. Itt, ez nem stimmel, igen. Ez, ez egy igen. ilyen Amdomtip volt, de <gül> Egy bökkenő van, Black Sheep, 200 perces. Atya úr, ember, 200 már eljött. <gül> Kaptam egyszer egy három és fél órás filmet. Ez az, az, az, az a Micsás film volt, vagy Micsás? Micsás, mondjuk komicsok. az jó film volt. Egy a a homok. Igen. Úgyhogy éppen ezért... A másik legcsin... pedig egy 30 perces rövid A másik film... Folav karácsony. Egy, egy 90, 93 perces film, viszont Na. erre csak 7 pontot adtam. Úgyhogy most... Ö... Én, én nem tudom, mennyi ö... időd leszek minden. Én nagyon szeretném, ha megnéznéd ezt a 200 perces filmet, de ha azt mondod, hogy, ö, nem, hogy a... ezt nem... Ha most akarod. azt mondom, hogy nem, akkor sose nézem meg. Úgyhogy akkor legyen a 200 perces, és akkor hadsz Úgyis itt ez van a karácsonykor úgyhogy. Ez az, Black Sheep. Köszönöm szépen, hogy ezt mondtad. Másikat, mi, a, mi a film? Másikat el is rakom a 2018-asba. <gül> Na, ez a film nem más, mint a Hosszúsági Fok című film. Oh. Okay. Hát a hosszúban egyetértek, a hosszúsági fogból a hosszú az megvan. Ez is egy tévéfilm. <coughs> ez is egy tévéfilm. BAFTA díjat is kapott 2000-ben. Longitude? Longitude, így van. Baj, Jeremy irons film. Jeremy Irons van benne, és iszonyat száraznak tűnik, hogy, hogy miről szól ez a film. Ez egy földrajzi koordinátor rendszert mérő, meg szabályozó kütyű létrehozásáról szól, illetve jó, hát azért annak egy Azért más is elkezdett most izzadni, ugye? Azért, ez, azért a Joyt is, ugye? azért nem akármét. Akármi. A Bartfish feltalálásáról szól, szóval lehet ebből jó filmet. Én megnézettem már ezt a filmet mással is, és, és nem bánták meg. Úgyhogy én Most itt porthu elolvasom gyorsan, miről oh. szól, hogy kétrészes megtörtént esőnyeken alapuló történet a 18. századi John Harrisonnak az elfeledett tengerészeti kronométereket eredeti pompájukba visszájtó tengerésztisztnek a 20. századi Roberti T. Gouldnak maradandó emléket állít. Tehát ö, ő restaurálja és a régi időségben láthatjuk, hogy hogyan találta ki ezt a kronométert ez a, ez a megszállott ember. Mondom, tematikája alapján attól nem az, amit az ember akarna nézni, de nagyon érdekesnek és izgalmasnak találtam. Azért Úgyhogy... találó a színe, mit nem mondjak. Igen, nagyon jó, és nagyon jó, hogy az eredetiben is benne van a long, és a magyarban Igen. is benne van hogy hosszú, tehát így tényleg nem hazudik. Jó, jó. oké, okay. uh, én a hobok kavicsokkal is úgy voltam annó pár éve, hogy te jó szagú és az is tényleg egy jó film volt. Úgyhogy... Uh -huh. Meg egyébként én most <coughs> most amiatt vagyok kíváncsi erre, hogy így elmondtad a storyt, meg ugye itt az IMDB-n is olvasom, hogy hogy lehet ebből jó filmet csinált? Tehát kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy lesz jó film, mert ez tényleg a leg. Hát a viprásnál is ezt mondták annó. Minél? A viprásnál volt. De az mondjuk kegyelmesen 100 perc volt. Igen. Igen, csak de hogy hogy lehet, a... lehet ebből a sztoriból jó filmet csinálni, aztán tessék sikerült, úgyhogy ja. jó nem tudom mennyi nála IMDb 7,9 nem sok Mondjuk szavazattal ezt az egyetén lehet, hogy nem pótlom be addig <laughs> ezt majd, majd jövőre lehet, mert... majd, a, majd a Black Sheep meggyőz ne, ne. <laughs> jó, én, én nagyon jó, bízom okay, benne hogy, de, de jövőre, Freddy, jövőre három óra anakti <laughs> filmet kérek minimum. jó, megígérem A, a, mi volt a homokkavicsok előtt? Ott is valami... Ott a, a Western filmet adtam, nem a Steve mcqueen Nem, nem az Ivanhoe-t. Ó, nem Jó Ivan ja, Ivanhoe, így van. Azt de az nem volt, volt hosszú. Nem? Nem ez... volt, Nem volt két óra? Mondjuk jó a két óra még számít. De Ehhez képest, tehát... Jó. Módosítok, Ezért két óra alatti filmet kérek jövőre. Jó, jó. Ez egy Megkapod a 93 perceset, már Most ideírom. Jó, oké. Okay. addig megnézem. Jó van. Na, akkor uh, Gergő. Ja. Nálad, sőt most már, hogy nézem, négy darab film is van, tehát egy D tervem is van. Nagyon-nagyon sokáig én a mostani B tervemet akartam neked adni, de aztán idén az egyik adásban mondtál egy, egy, egy mondatot, és ott egyből belém jött, hogy hú, na ezt most egy gyorsan felírom hogy a Dunkirk kapcsán mondtad, hogy a repülős részek téged mennyire lázba hoztak meg ilyenek, tehát hogy szívesen nézted volna ezt, még többet. Uh -huh. Na. Ö, most mit, mit vagy ilyen? Te Figenek. nem is hallottad még? Figyelek. Ez az egész öppen a Még emlékszik szájában. a BEEP kettő okozta elményekre is ami a ptsd van még mindig. Mind a kettőre ráadásra. Na, tavaly a nagyszökést kaptad, úgyhogy... Ö... Az is rövid film. Ja. ja. Na, ez a film nem más, mint a Memphis Bell. Nem tudom, láttad-e azt a filmet? Hát tippelhetsz, nem. <laughs> Memphis, Na. Memphis Bell. Memphis Bell. Ez a Memphis Bell, ez egy nagyon híres bombázó volt a második világháborúban, és ö... konkrétan, tehát ez, ez egy létező ö... repülő volt, és ennek az utolsó küldetését láthatod. Jó, benne van Samu. Jó, akkor érdekel. <gül> <gül> Nem t el. Uh, hogy miért azt majd egy másik adásban megbeszéljük? Én ne akartam nézni adásig, tehát eddig, hogy én elmondom. Nem sikerült, de én többször láttam is ezt a filmet. Úgyhogy emlékeim szerint nekem mindig nagyon tetszett, úgyhogy remélem... Te is örömödet lelett benne, Eric Stoltz van benne, meg Billy Zane, meg ö, ja, pár ismerős. Én nem Billy Zé. John oh. Lee. Ő volt a Skorpió király háromban, nem? Bőnnyi. Mert... Ja. <laughs> jó. ide mind, jobb én... lesz, de kegyelmesen 107 perc a film, úgyhogy kifejezetten örülök, hogy <laughs> háromban. Nekem ez, ez egy fél ilyen longitude. <laughs> <laughs> Igen. Te mondhattad volna, Freddy, egyébként még visszatérve, hogy nézzem meg a longitude első részét. Akkor ez elég kegyes. <gül> hát, azt hiszem, bírnám nekem hogy nem bírnál magaddal nekem ja, két, ja, ja. Megvet, meg, megvettem DVD-n annak idején, és két lemezes, tehát már ott hmm. csodálkoztam hogy te jó vég, mi, mi van itt nem tudtam semmit, Aha. csak hallottam, hogy jó é, és jó. megvettem, és megnéztem hogy hú, ez tényleg jó úgyhogy, ja, ezt, is, ezt a Memphis Belt is erőlték egy bafta díjra Gergő, úgyhogy látom, nézem, bízlak film ez is Nem, ez nem. Ja, 90-es film, úgyhogy ez is remélem jó lesz. Na, akkor összesítjük, hogy hogy is volt. Gergő adja Szorternek a Patterson-t, Gergő adja Blacksheepnek a Train to Busan című filmet, Gergő adja nekem a Patriots-dét, Blacksheep adja Gergőnek a 2007-es Ölónt, Blacksheep adja Szorternek a szobát, Black Sheep adja nekem a haverok fegyverbent, Sorter adja nekem a világ legjobb apukáját, Sorter adja Black Sheepnek a Resident Evil Vendettát, kicsit kilóg a sorból ez a, ez a film. Sorter igen. adja Gergőnek a félelem országútját. Freddy adja Sorternek a 2000-es bombabiztost, Freddy adja Black Sheepnek a 200 perces hosszúsági fokot, És Fredy vagy a Gergőnek a Memphis belt. Jéj. Na. Jó. Azért itt most nincsenek olyan köpedelem szarfi. Nem, ez most egész igényetes. Nincs Russell Crowe, Al Pacino, Hát ez egy kész álom. Ne szóld el. Lesz még 2018 is. Nem lesz, hogyha így berengedhet. Jó. Na, akkor szerintem a világkéréseket hagyjuk... Ö, Ez igen, egyetértek. Lehet nem lenne egy rossz ötlet, igen. Jó, úgyhogy szerintem menjünk is az első filmhez. Együnk ami nem másunk a... Nem! Nem. Ígyunk nem. meg egyet, gyerekek. Igyunk egyet. Előbb ígyunk, és ígyunk. aztán tegyünk. Kocincsunk. Igazságot, aztán kokózunk. De az igazság Kocincsunk ligája, hogy nyomja. Elékezett a, a nagy pillanat. A világ három legjobb dolga az előtte egy viszki, utána meg valami drog. Jó. Közdlegcső. Úgyhogy uh, elékezett a nagy pillanat, és láthattuk végre Anton Imród nagy visszatérését, a viszkist. Úgyhogy uh, ha Budapest Novár nagy csalódás volt, akkor a viszkist azt szerintem nem hiszem, hogy, hogy bárkinek is csalódás kellene, hogy okozon, mert uh, Én szerintem mindannyian nagyon szerettük. Hát a Budapest-óára Úgyhogy... a nehéz nap, és a viszkis pedig a jó leső ital utána. Tehát, van. Vagy... Ja. Így. De az a frissítő, ami, ami, ami annyira friss, hogy így, így, így évekre, meg vagy itt egy ilyen viszonyítási alap lesz ahhoz, hogy hogyan kell levezetni egy estét, vagy egy napot kávé. Ja. Úgyhogy uh, akkor, hát nem tudom, történettől nagyon kellemik hát... mondani. Ambrus Attila. Én az szól. Sőt, én abszolút nem ismertem amúgy a történetet mielőtt. De tényleg tehát, kezdjük Hát Biztos kezdjük hallottad ezt, már hogy... ezt a nevet egyébként. Persze, de hogy azért mm. róla tudni kell, ki lehet számolni, 93-as születésű vagyok. Amikor a viszkis tevékenykedett, én akkor még 6 vagy 7 éves voltam mm -hmm. kb. Tehát nem, amikor lecsukták, akkor voltam annyi. Tehát a tevékenysége alatt én, én abszolút vak voltam erre, nem tévéztem, hogy tévéztem akkor is a matinét néztem, izé hétvégente, reggel meg nem ki a viszkis. Azt nem sajt. <gül> én is aránylag, aránylag még kisgyerek voltam, de én, nekem vannak emlékeim, amikor a szüleim a híradót nézték, vagy ilyesmit, hogy láttam ilyen bejátszásokat, és ezek még bennem vannak, hogy a viszkis így, a viszkis úgy, meg ugye hallottam hiradásokban, rádiókban, többek között, tehát ugye ezt a kultuszt, ami az ő személyét övezte, mert tulajdonképpen még a mai napig is fenntart ez a, ez a helyzet. Az utó Ö... életét én is ismerem, csak... Igen, igen, igen, ez a kultusz, ami kialakult körülötte ezt önöképpen még a mai napig is fennáll, mert a közvélemény nagy része, döntő része az ambrusatilát nem negatív személynek tünteti fel tulajdonképpen. Ö... Igazából én... Nagyon ez nagyon megosztó i... személy. Igen, igen, igen, de ez a, ez a fajta... Öm... Hogy mondjam, népszerűség, ami őt éltette, ugye a 90-es években, ez nekem így igaz, hogy még kisgyerek voltam, de azért úgy megvolt. Persze akkor még ezt nem fogtam föl, hogy most miről van szó, csak így, ahogy most visszatekintek, így jövök rá, hogy ja, ez tényleg, hát ez az volt. Tehát uh -huh. így valamennyire egy utólagosan így azért visszatudom élni. Hát én, én még masszívan, vagy már masszívan szakközepes voltam, amikor ez az egész annyira fel lett kapva, úgyhogy én szerintem közelünk én élhettem meg a legjobban ezt az egészet. Igazából nekem furcsa mód lehet, hogy egy, egy olyan környezetben voltam, de nekem sosem tűnt fel, hogy különösebben egy ilyen ünnepelt sztár lett volna. Nyilván baromi érdekes volt ez az egész történet, hogy, hogy ennyiszer meglógott, és néha hülyét is csinált az egész rendőrségből, de én sosem éreztem azt, hogy, hogy ő egy ilyen tényleg ilyen nagy Robin Hood lenne. Nyilván Én is láttam a híreket, hogy ilyen veled vagyunk, viszkis pólókat árultak így a, a korai magyar internet első honlapjain, de nem tudom, nekem ez egy kicsit túl tűnt. Ennek ellenére masszívan azt kell mondjam, hogy, hogy ez a az élettörténet, meg ez a, ez a korszak főleg ez abszolút filmre kívánkozik. Úgyhogy nem teljesen értem ezeket a kritikákat, hogy miért kell róla filmet csinálni, meg stárolni, mert Mert általában nem láttunk filmet hogy Hát Adolf Hitlerről is hány film van, tehát ennyi erővel. tehát Tehát valóban erre ügyelni hát kellett, hogy hogy kell bemutatni. mondani, hogy itt nem az karakterét. a lényeg. Ja, igen. Úgyhogy Szerintem ahhoz képest elég jól kezelték ezt, a, ezt az egészet, de erről szerintem akkor kicsit később beszélünk a film kibeszélése kapcsán. Hát a, a történet az igazából a, a Amrus Attilának a korai korszakát mutatja, hogy uh, hogyan menekül át Romániából, uh, milyen gyerekkora volt ez, ez annyira nagy szerepet nem kap, csak egy ilyen kis betekintés. Hogy hát egy fél azért elmegy vele. Nem volt egy, egy könnyű uh, sorsa és aztán a, az egész betörős, vagy betörős, egész bankrablós, meg jégkorongos történetszála, ez a filmnek a nagyobbik része, és láthatjuk, hogy már el lett kapva, és utána azt Sneci-nek hívták azt a nyomozót, vagy valahogy így. egyszer mondták ki összesen a nevét annak a fazonnak? Azt hiszem, mint a sneci Én a Vox-ban többször is mindegy, akkor nem tudom pontosan a nevét, de egy, egy nyomozó uh, fontosan beszélget vele, és próbálják uh, hát az egész bankrablós történetszállatot azon keresztül feldolgozni. És hát uh, iszonyatból tetszett nekem az a film. Tehát ilyen, tényleg ilyen gyorsan két órát még, még nem láttam elszáguldozni mozikban egy, egy nagyon sok ideje. És nem, és nem csak nem csak uh, I see what you did, there, Gergő. Mm -hmm. És nem csak magyar mércével, hanem tényleg ez, ez nemzetközi is egy teljesen helytálló és, és mutatható darab. Tehát ez, ez ennyi erővel tényleg az USA-ban is születhetett. Hát, volna. És, micsoda, is... És, és micsoda igen? dolog az, hogy, hogy itt van egy Budapest novár, most ez lehet, hogy egy, egy nem készült annyi filmből, mint a pénzből, mint a viszkis, de itt is látni, hogy megfelelő kezekben van egy film, akkor mennyivel másabb tud lenni egy végeredmény, pedig mindkét filmben voltak jó színészek, jó a, a főszereplő a Budapest Noárban, pont nem odasorolandó, de azért látni, hogy az Anton nagyon-nagyon keményen birtokolja ezt a fajta tudást, és nyilván Hollywoodon keresztül még hozzá is tanult elég rendesen És látni Észint. a végeredményen. Tehát ilyen jó akciójelenteket nem tudom, láttunk-e valaha is. Magyar viszonylatban. Nem. Nem. És egyébként ja. én azért örülök ennek nagyon, úgy néz ki, hogy a siker felé is elég szépen van a Nagyon jó nyitott és, és nagyon jó kritikákat kap, nagyon sokan megnézik tetszik az embereknek, és én ennek azért elülök most halmozottan, mert nagyon-nagyon jó film volt természetesen, sőt, hát szerintem zseniális film volt például a és élekről, kiváló film volt a, nem tudom, Saul fia, meg sem, tehát ez még lehetne a kút például, igen, tehát ezek nagyon jó filmek voltak, viszont a Viszkisnál az első olyan film, ami kiváló, és azt lehet mondani, hogy majdhogy nem, tényleg nemtől kortól függetlenül lehet akárkinek azt mondani, hogy nézd meg. Hát mainstream. Mert nem fogod megbánni. Tehát ez igen, így Jaj, van. Ezt a de szót, de jó értelmében szerintem. Igen, abszolút. És ezért örülök nagyon, mert itt végre tényleg nem az van, mert mondom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó film volt a testőr és lélekről, de azt azért nem lehet akárkinek ajánlni, nem lehet azt mondani akárkinek, hogy figyelj, nézd meg, mert biztos vagyok benne, hogy imádni fogod. Nem biztos. De a viszkis esetében én azt tudom mondani, hogy tényleg ez a hogy mondjam, paletta, ami azt tartalmazza, hogy ki nézheti meg, kinek lehet esetleg ajánlani, nagyon-nagyon széles. És ez, ez, egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy végre van egy nagyon mainstream, és nagyon-nagyon igényes hazai filmünk, amire tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy ezt, ezt tényleg kár lenne kihagyni. Mert például az... az akciók terén <gül> Én, ha nem tudom, hogy ez egy magyar film nem tippeltem volna meg. De nem csak az akciók egyébként. Nem, De maga é... a technika, ahogy az egész meg... elkészül, például a fényképezés, ez az Igen? jó, mert. Meg a felépítés így van. A szerkezete, tehát ez a beszélgetünk, és ahogy beszélgetünk, úgy idézzük fel a, a különböző múltbeli eseményeket. Egyébként ez egy ilyen ki, kicsit olyan videojátékos szerkezet. A videojátékokban van ez sűrűn, mert ugye hát ott nagyon könnyű a különböző. Tessék? szokták ezt alkalmazni noárokba inkább, nem? Ott szokott az először, hogy nem tudom, az Ott is van, de én arra gondolok, hogy van egy ilyen fősztori, amit felszabdalnak kisebb jelenetekre, amik aztán végül így össze, végén így összeállnak. Ez főleg ugye a film eleje, amikor még a gyerekkoráról, meg a hadseregbe való bevonulásáról szólt. És hogy ez, ez Magyarországon nem jellemző. Tehát eddig nem, nem tudnék olyan filmet mondani, Ami, ami ezt a technikát alkalmazta volna, Hollywoodban azért ott ez nem egy olyan ismeretlen valami. Hát itt inkább szeretik a, a magyarok a kronológiai sorrendet. Igen, Egyiként igen. Egyébként nem tudom, olvastátok-e a boxban az Antal Imróddal készült nagyon jó interjút? Még nem, de elfogom. De érdemes, ott nagyon sok interjút készítettek a viszkis kapcsán, és ott mesélte, hogy eredetileg kronológiai sorrendben akarták ezt, csak rájöttek, hogy ahhoz, hogyha tényleg így akarják bemutatni az Ambrus Attilát, hogy gyerekkortól, akkor kb. az első bankrablás nem tudom én, ilyen egy óra után lett volna, ami, amit nem lehet megcsinálni a nézővel, hogyha tényleg egy, egy ilyen bankrablós filmet akarnak a mozikba küldeni. Hát meg hogy általában egy filmet akarnak csinálni. Vagy hogy, hogy mit, le kell kötni a figyelmünket. Igen. És tényleg a, a ritmusa az tanítani való. Hát, az hát az az az, benni, ez az, az, az, az, az, az eleje, igen, rögtön azzal a zenével, amikor... Az zseniális a... volt. Ja, hát, basztes. Az az, az, az, az. Gyerekek, hát zseniális. azt hittem, hogy kiugrik a szívem, basszus. Hát, igen. Én, Utána, én, én az azt hittem, hogy egy Isten. Én azt hittem, hogy ez egy inyáritú fiam, hogy így elindul az egész, és... Nekem azért jutott a Baby Driver. Az volt hasonló. Igen. Igen, amúgy én próbáltam így, így más filmekkel párhuzamot vonni, ami ehhez lehetne hasonlítani, de nagyon nehezemre esett. Tehát tényleg, hogyha most éjjel Rabósfiát akarok mondani, akkor talán a tolvajok városa. De az nem, is, hogy a sokkal Háli Vúdiasa bennél, ez, ez azért magyarabb. Tehát hogy azért ahhoz képest, hogy persze azt mondjuk, hogy mennyire profi a filmek, hogy tényleg, hogyha most az utcatáblákat lecseréljük meg a színpadokat. a, azokat a Igen, azokat is, <gül> akkor azért tényleg egy, egy nagyon. Bármilyen országba be lehetne ezt a filmet helyezni, és tényleg Maximum ott városa. De amúgy meg, tehát ott van ez, ez a mentalitás, hogy az emberek beszélgetnek egymással, hogy egymáshoz tudnak visszanyúlni, meg úgy általában a karaktereknek így a ez, annyira jellegzetesen magyar tudott szerintem lenni. Uh -huh. És ez most nem egy pejoratív jelző, hanem a létező legjobb értelemben, amikor úgy ráismelsz a dolgokra, és olyan hihetőnek, olyan életszagúnak tűnik az egész. Úgy átérzed, igen. Igen. Ö, és... volt ilyen? Igen. A Martfűi az volt hasonló, igen. Ez mondjuk szerintem igen, jobban igen. csinálta. Ja. Hát igen. a mortfürémnek nem volt ekkora sodrása, szerintem. Igen, az, az, a, egy, az egy lassabb néha. film volt, de azt is követelte meg az egész sztori. Uh, ja. Ezért jutott eszembe egyébként, hogy most így gondolkodtam a hasonlaton, hogy mennyire állja meg a helyét, szóval lehet, hogy nagyon, nagyon légből kapott, de ez a film olyan volt, mint hogyha megnézted volna a sötét nyitó bank rablós jelenetét két órában. Tehát ahogy a karakterek egymással, ugye, ott megkaptad ugyanezt kicsibe. Tehát Majd hát majd vagy akkor a szemtől szemben talán. Vagy az igen. Annak a vonulata, de az, az meg. Az, az nyilván egy sokkal akció. Hát nem nagyobb, nagyobb szavású volt, nyilván azért, mert az 600-szor ennyi pénzből csinálták, mint kb. a viszkist. De itt. De, de tényleg, tehát attól függ, hogy kisebb vonulatú volt a történet, attól függően hogy ugyanolyan jól kezelték benne a feszültséget. Tényleg onnantól kezdve, hogy elindultak ezek a, a, a rablások, az, az első, amikor ott bemegy a vízipisztollyal, és, és hát és az nem kegyetlen veszi, volt. És nem veszik komolyan. Mindenki csak néz rá, hogy ez a hülye gyerek mit akar most, részeg, eltévet a bolond ballagásról, mi baja van neki, és utána, hogy szépen lassan, ugye látjuk az első hogy tényleg hogy megcsinálja, és utána. A film nagyon jó érzékkel átvált egy ilyen montázsos részre. Igen. És tök jó montázsok vannak amúgy a filmben. tehát, hogy a magyar filmben annyira sűrűn nem szoktam látni szerintem montázsokat. De itt is. Londonetbe tök... volt. Na, ja. azt meg nem láttam, akkor ez meg az én szerencsém. Az kellene jó. És te kicsit tényleg... köszönöm. Köszönöm. A de az, hogy tényleg itt tök jól használták például ezt a POV-satokat, tehát hogy ezt a belső nézetű hogy pénzt ott dobálták meg, tényleg hogy összedobáltam mindent, és úgy tényleg megint csak volt egy csodrása, megint hallgathatok az eszméretlen anyagot, amit ehhez a filmhez csináltak, tehát, hogy gyerekek, én ennyire jó magyar filmzenét még soha nem hallottam. De hát a kontrollban. Nem, annak is tök hát jó, igen, ne, ennek amúgy. nekem még jobban tetszett a zenéje. Valahogy úgy sokkal... De csak mert nem láttad a pappapíját. <gül> egy, egy, azért, egyre mélyebbre ásunk a gödörben, <gül> de igen. És, igen, amúgy. És, és olyan sokról ez lett. Nem tudom, kisfuk lesz, vagy <gül> holnap történt. És már meg is lett tényleg a kisfuk. És És tényleg a, a, ez, a, ez a háttér ambient zene is, amit úgy néha-néha betolnak az ilyen nyugisabb jelenteknél, akár a, a kihallgatásoknál, stb. Uh -huh. Ugye ott is tök jó hangulatot keltettek vele. Majdnem, mint a Dunkerben volt még ilyen. Uh -huh. És amikor pedig oda kellett verni, amikor mondjuk ott a rendőrök elállták ott az ajtót a banknál, és, és rájuk lőnek. Igen. És ott megindul az az egész, és így én felemeltem a két kezemet a moziban, ökölbe szorítottam, és remektem, hogy ez az. Én annyira belekerültem abban a filmben, hogy annyira nem tudtam levegőt venni néha közben, és ebben minden benne volt. Ebben M benne volt a rendezés, benne voltak a karakterek, benne volt a zene, benne volt a ritmus, benne volt a, az, a, az egésznek a koreográfiája. Meg a főszereplő. Meg a főszereplő. Tehát volt a volt egy jól állatototok ez a srác. nagyon jó volt. Igen, Szalaj Bence. Szalaj Bence. A, tehát annyira jó volt ez a srác, hogy tehát az első, rögtön az első meg szólalásánál így tökéletesen azonosulható volt. Nem tudom, tehát annyira jól megtalálták, úgyhogy a, a Budapest Noir castingosai azok nyugodtan vehetnek példát innen. Mert... Hát igen, érdemes egymás mellé tenni a két hűt Abszolút, hát ez az ég és föld. De én féltem ettől a srác szó, hogy, hogy nem lesz kitűnő választás erre, mert, mert Egy, egyszer láttam előzetest, és, és láttam ilyen interjú részleteket is a sráca is, és valahogy nem tudtam elképzelni, hogy neki jól fog állni ez a szerep. Nyilván hasonlított igazából az Ambrus Attilára, tehát ez is nyilván egy fontos szempont volt, de azt kell mondjam, hogy tényleg ez a srác, ez nagyon-nagyon letett valamit az asztalra. Nekem nagyon tetszett, amit csinált. És tényleg el tudtam hinni róla, Hogy, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és, és, és nem, nem egyébként egy több évtizedes részt láthatunk, tehát a, a fiatal, meg az öregkorit is ő alakítja. Tehát jó, olyan óriási változás nincs, de a ez is... A karakterben tök jó átvanetek van Igen, meg, meg a, a casting során is erre ügyeltek. Itt ugyebár a Nagy Zsolt volt sok ideig, mint Viszkis. Uh -huh. úgy Aki belírva. szintén jó lett volna amúgy. És benne is volt egyébként a filmben. Nem tudom, észrevettétek nem. el. Nem. Na, akkor majd, mert ez egy, ez egy külön nagy poém volt erre, hogy mindenki azt hitte, hogy ő lesz a Viszkis, ezek után belerakták, de egy más szerepben hm. meg is írom nektek majd. Ez egy, nem akarom elsütni, mert ez egy, ez egy jó poém volt de ö, tényleg ez a, ez a srác ez nagyon jó volt meg, hát a, a nyomozó is szerintem nagyon nagyon, volt nagyon, a nagyon jól illet és egyébként egy, egy nyomozó csoport lett volna tehát igazából egy, egy, nem csak így volt hogy egy ember üldözte őt, csak őt egy karakterbe foglalták össze ez olyan mint a, a viszkis barátnője az is nem tudom volt, vagy három négy pár párhuzamosan, és abból lett egy, úgyhogy meg társa ott is, is több volt társa is több volt, így van úgyhogy egy kicsit leegyszerűsítették, de igazából a, a film ez, ez így megkívánta hát volt. Hát kb. ezt akkor úgy csinálták, mint az Eddie a sasban, egy Hugh mennek a karakterre, Ugye az is elvileg, hogy több edzőjét, több edzőt hoztak össze abban az egy karakterben. Aha. O, tehát ott, ott se csak egy, egy kísérgette ott az Edit, hanem mindig több. Jó, hát abban a filmben sok más is megváltoztattak. Hát a... Ebben most ne kezdjünk vele. Hallgattam egy interjút az igazi Ambrus Attilával, és ő azt mondta, hogy a bankrablásaiban is voltak ilyen összemosások. Tehát, hogy voltak ilyen emlékezetesebb pontok, amik mondjuk több bankrablásnál történtek, és hát azokat mondjuk a filmben összefoglalták egybe. Tehát mondta, hogy ez is azért volt, hogy ugye gyorsabban tudjon menni a játékidő. Uh -huh. És ne legyen annyira sok jelenet ezzel elhúzva tulajdonképpen. Tehát voltak valóban ilyen össze mosások, de ettől függetlenül szerintem ez egyáltalán nem ment a minőség rovására, vagy ilyesmit. Ez is csak lendített az egészen. És tényleg mit szóltatok egyébként? Ezt el lehet tárolni, mert ezt azért tudják. Ambrus Attila feltűnéséhez mit szóltatok? Na az, ez egy olyan pillanat volt, én ilyet még sose láttam moziban a film közben, hogy ment a film, és a film közepén elkezdett tapsolni meg fütyülni a közönség. És én ezt nem Nálunk értettem. É, én ezt nem értettem, mert ugye én nem nagyon nem sűrű láttam ezt az arcot, Ja, nem tudok, hogy főleg nem Nem, én csak, én csak azt hittem, hogy a poénon nevetnek. Aztán utána, amikor ugye az ügyeletem volt, és Freddy írt, és akkor ő ugye tudta, hogy én erre nem jöttem rá, és akkor mondta, hogy az ő volt, és akkor így minden összeállt bennem. Mm -hmm. Hogy na, akkor ez ez volt. És így még tökéletesebb az a Tök nem váratlanul. Nagyon-nagyon random egyébként. <gül> jó, jó. Ember egy picikét nem figyel oda, akkor igazából el is halasztja, mert nagyon-nagyon hirtelen jön, de óriási jó. poén. El mellette. Meg amit én nagyon szeretem még ebben a filmben, ami ilyen tök jó pont volt, hogy mennyire jól kezelték a, a viszkisnek a legendáját. Tehát, hogy azt is tök jól beleépítették, uh -huh. ugye, ugye az, hogy honnan van a neve. Ugye, hogy mindig ugye, a, azt mondogatták így, akik hát áldozatok voltak, ugye ott voltak a bankban, vagy mindig piaszag maradt ugye utána. Tehát piaszaga uh -huh. volt a viszkisnek, De, ugye mindig pálinkázott, tehát ugye mindig valahogy így oldotta a feszültséget. És egyszer csak így elnevezték viszkisnek, a médiában is így kezdték el nevezni, és utána a filmben ezt hallja egy híradóban, és a kocsmában akkor kér először viszkit. És, és utána ugye rááll erre, hogy ott hagyja az üveget, stb. És hogy mennyire jó már ez, hogy ugye kialakul róla egy kép, és utána ez a kép alakítja magát a karaktert, meg a rablásait. Tehát, uh -huh. hogy ez, ez, ez egy annyira király, annyira metodológus volt, meg ez a másik metodológus, amikor ott mesélte a, a gyerekkorát, és akkor utána, hogy Pierre, ezt a gyógyszót, hogy hagyjuk már ezt a szablonos szart, ezt már annyi Na, szart. Hargulj, ja. azt a gyógyszót, hogy sajnálja, hogy gyógyszót Ez, is, Na, ez ja. is annyira profi volt, annyira okos volt az egészben, meg a, a nyomozónak. Én, én azon nevettem, hogy neki az elsődleges minki az egy liter víz volt, és azt én mindig rábarítottak. Az meg. egyébként nem, az, az ő izzotta. Van, én is az hallott, én is az interjúban sztori. benne van, hogy mindig kérdezték a, a púderesek, hogy vagy hogy leszedjük az izatcsajat a fejéről, és mondta, hogy nem, nem, nem, ez a karakter része, mert mindig tényleg így izat. Jó, az ing az már gyanús volt őt esetleg. Hát, hát mintha a medencéből jött volna. nézett most. ki az az ing, mint a frissen mosásból vettem valakivel, nem bírta volna le. megvárni a szárítást. De nagyon, nagyon jól illett egyébként. És nagyon tetszett abban a filmben, hogy az a nyomozó az úgymond a nézőt is képviselte. Tehát, amikor a visz is elkezdi mosdatni magát, hogy ő sose bántott senkit, akkor mi az, hogy nem bántott? Lehet, hogy testileg nem, de pszichésen roncsokat csinált abból az emberből. És egyébként ezt a mondatot a, az Ant a Antal Nimrod, Attila mondta az Antal Nimrodnak a felkészülés során, pont így mondta, hogy hogy én lehet, hogy nem ö, bántottam senkit, de oda tartottam emberek fejéhez a pisztolyt, bezártam őket, nem tudták, hogy belelövöm -e a tárat, és ez igenis ez is bántalmazás, és ez így az egyben, egy az egyben át is emelt az Antalli egy nagyon könyben, mondat volt És fiamán. milyen igaz volt. Igen. És egyébként ebből ez, ez egy kis kritika, én ebből egy kicsit azért többet beleraktam volna. Már csak azért Igen. is, Annyira hogy... Annyira egyetértek, a, hogy el sem a, tudom mondani. Azért Igen. is, hogy a film egy kicsit azért bebiztosítsa magát. De például a, a viszk is nyilván csinálhatott volna olyat, hogy, hogy többször fog fegyvert valakire így direktben erőszakosabb. A vége felé már kicsit azért rámenősebb volt, mint az elején. De ebből én ez kicsit azért többet beleraktam volna, mert Nem mondanám azt, hogy a film az egy szentet csinált, hogy egy cool ember csinált volna a viszkisből, de egy picit azért lehetett volna erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ez mégiscsak egy bűnöző volt. Igen, azért kicsikét az ő irányába billent mindig az a bizonyos Igen, igen, igen. Azért mindig ő volt, mégiscsak a jó fej. De nem vitték túlzásba Nem vitték túlzásba, de egy picit azért nagyobb rámenőséget elvártam volna, hogy egy kicsit távolabb tartsa magát a, a filmkészítő ettől az embertől, hogy, hogy oké, okay, ez egy barom jó történet, nem egy, egy őrült pszichopata ez az ember. mégiscsak is mégis volt. Csak stílusa is volt, tehát, de egy kicsit azért, ez az ember, ez ez nagyon csúnya dolgokat csinált. Igen, pedig tehát nagyon szépen végig ment a film a folyamaton, ahogy eljutott az első rablásig. Tehát az nekem nagyon tetszett, hogy igen. tényleg fokozatosan építette le a helyzetet. És milyen, milyen lélekállapotban volt az első rablás igen. után. Tehát Jó, ez volt az, az, az első, pontig hogy, hogy elhagyja magát. Ja, igen. Ja. Tehát ott tényleg azt mutatta be, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez az ember ilyen legyen, és ez szerintem, hogyha ez tényleg így történt, és ez így lett bemutatva, ez így, Ez szerintem hatásos is, meg azért kellően objektív volt. Azért átérezhető valamilyen fokon. Igen, Tehát hogy és aztán igen, aztán a végén, amikor már tényleg átbillent a mérleget, amikor már tényleg az volt, hogy ő nem azért rabolta ki a bankokat, meg a Postahivatalokat, mint amiért az elsőt kirabolta, mert szó se volt. Még akkor is úgy mutatta be a fickót, hogy főleg a beszélgetésekben, tehát a rendőrrel, tehát a kihallgatásos jelenetekben, főleg a végén tűnt fel, hogy valahogy, amit mondtatok, hogy mindig a rendőr jön ki vesztesnek. Tehát a rendőr karakter valahogy, vagy hát a nyomozó valahogy úgy jött le mindig, hogy ő a megvert fél, aki már csak a földről fekve. Holott ő volt a győztes a szituációban, de valahogy, a, mint a földről feküdt volna, és csak szórta volna a mocskot a, a, a, az Ambrusatillára, nem? Nem jött le hát, igen. egy Egy jelenet Én... volt szerintem kivétel, amikor olyan nagyon-nagyon durván kiborult. Át, de az utolsó az amikor ott neki esett, az, az, egy, az, az egy annyira mérőjövő frusztráció volt. És, az egy zseniális pillanat és, volt. És ez, ez is egy annyira emberi pillanat volt, mert hogy azért, Tényleg a kurva anyját. Tehát, hogy Igen. amikor az a szerencsétlen éveken keresztül gülcöl, és ott van a nyomában, és túlórázik, és elmondja ezt a feleséges sztorit is, ugye a, a nyomozó meg minden, és hogy, és hogy mennyire tele van vele a töke. És akkor ott vigyorok vele szemben ez a hülye gyerek, aki, aki fittyent hát az elkölcsre, a törvényre, mindenre, az önös érdekét vette előre, és bejárta a világot, 150 millió forintnyi összeget összerabolt magának, és ez egy olyan életet hozott össze magának, egy pár évre legalább, amiről nagyon sokan csak álmodnak, vagy soha nem fogják látni, maximum Wall Street farkasában, vagy a viszkisben. És amikor ezzel így neki esik ott valahol éreztem egy egy megkönnyebbülés talán, tehát Jajon. hogy, hogy té tényleg a néző volt nagyon sokszor a nyomozó, ezt nagyon jól mondtátok, de ezt képest azért, amikor én, én a legjobb dolgot akarom mondani erről a filmről, akkor én azt tudnám mondani, hogy olyan teljes volt az élmény. Tehát, hogy én uh -huh. ki kijöttem a filmre, és azt éreztem, hogy nincs hiányérzetem, hogy, hogy láttam azt, amit ebből a történetből kell, legalábbis az Ambrús Attilának a történetét mindenki. Az egyetlen dolog, ami nekem nem tetszett, az a szerelmi szágot. Az egy picit olyan eltúlzott, elnagyolt igen. volt, tehát hogy olyan, olyan nem volt akkor a súlya már, mint oké, okay, az a mozis jelenet, az király volt. Tehát, az hogy, erős hogy, volt, igen. Hogy az is az a, kis, az a kis finom, az a kis, szinte már David fincher ré, apró részlet, amikor ott így visszaadta a kólát. És utána, amikor így átpillant a másik oldalra, az egy nagyon-nagyon királyát volt. De annak a szerelmi szának ez volt az egyetlen, egy igazi értelme. Hát meg, amikor a szülőknél volt. Oh, az, volt is az, oh, is is oh, az is jó. jó. Oh, az is olyan. Mekkora jelenet volt gyerekek. Fú, kemény. Igen, a nő, nővel kapcsolatban. Az zavart még, szerintem ezt ne részletezzük különösebben a végén, az utolsó megjelenése. Az, az így mm. valahogy így nagyon kilógott. Hogy hát azért ne, annyira nem, nem lógott nem az volt, ki, a viszont nem, nem volt az Az annak, elő, előjelei annak a dolgoknak. Hát én nem tudom, tehát én abban a pillanatban nem éreztem azt logikusnak. A, amikor megvárta a csaj, csajta az iskola előtt, ott uh -huh. azért berebesgették ezt a dolgot, az biztos, hogy hogy nem így lett felépítve az egész sztori. Tehát inkább csak úgy utaltak arra, hogy a csaj milyen valójában. De az biztos, hogy jobban rá lehetett volna erre menni, és akkor ütősebb lett volna a vége, nem így a... Tehát nem olyan hirtelen. De a nő az egyébként jó választás volt. Jó Csak Valahogy olyan kevésnek. Tehát hogyha egy plusz 10-15 percet rászántak volna erre a film során, akkor szerintem... Csak egy pár részed állj, bocsánat, pár részed. pár beszéd kellett, még, kellett <gül> volna <gül> még vele, hogy, ho, hogy az egy ilyen hosszabb, amikor tényleg így valahogy szembesítik egymást, egy olyan <gül> kellett volna, és ne akkor jó. szerintem sokkal jobb, a, jobb lett volna a Véki Csengése. Mármint nem sokkal, mert így is egy állati, passzott jó filmről beszélünk, csak így, így, így meg szenzációs lett volna talán, ne hogyha, hogyha még a... azt is eltalálják. A így nem tetszett annyira, bár igazából nem lógott ki a filmből a társa, Igen, az... ő egy kicsit on, ön tök hirtelen lett bevonva. Hirtelen ezt. lett bevonva, és hirtelen ő lett a... Tehát egyszer rá volt írva a csáborra, hogy nem stimmel vele valami, vagy nem, vagy, hogy nem, nem az, hogy úgy, nem úgy érte, hogy valami baja van, hanem hogy... Hogy, hogy ő lesz ez az, aki miatt ön ön Igen, tehát megjelent, és ó, ezen fog bukni az egész. Így van. Így így. Nem, volt... nem a srácom múlt, az viszont nagyon tetszett, hogy, hogy nem... Igen, nem... igen, azt a végén megmentették, az igaz. Tehát igen. A végén, a végén a... én biztos voltam benne, hogy nem így lesz és de. azt mondjuk szépen kihozták, de egészen addig akárnyszer megjelent ez a srác, hogy ja Istenem, vakart már -e magadról, nem kell ez neked. Látszik rajta, Jó, mondjuk az első adandó alkalommal meg befogja buktatni az egészet. Mondjuk ez a valóságban is így volt egyébként. Így volt, igen. Csak, csak, csak nem... valahogy én ezt az egész átmenetet én jobban szerettem volna látni, hogy hogy, hogy hogy vonja be? Tehát ez egy ilyen rohadt nagy titok volt, és ez nem egy olyan dolog, amit csak úgy elsütsz, és utána megúszod nagy valószínűséggel, hanem egyik pillanatban hirtelen egyedül volt, az másodikban már gyakorlatilag ketten. Na és igen, rá, ez nekem is gyors volt. Ráadásul, ráadásul egy, egy olyan fickorról beszélünk, akinek ilyen gigászi sepp van az arcán. Igen. Tehát ennél már csak az lehetett volna rosszabb, egy ilyen, ilyen pók tetoválás van az egész arcán, hogy még nagyobb ismertető jelen legyen. Egy hogy neontáblát <gül> Tehát én nem tudom, ez, ez olyan furcsán felvezető. Ha mondjuk a szerelmi szálat minimalizálják, és inkább erre erre, adják, erre rakják rá azt a játékidőt, Jó. akkor az lehet, hogy jobb végeredmény lett volna. De valóban egyébként nem ezeken múlik a film. Tehát ezek a apróságok. De hát, hogy ezek tényleg most, ez ilyen picking amit most mit csinálunk. Mert, mert tényleg olyan, semmi olyan komolyat nem tudsz rá mondani. Tényleg az, hogy nincs tökéletes film, ez sem az, de attól figyeld, hogy tényleg egy akkora jelmény az egész. Egy, olyan egy 126 perces nettó hullámvasút az egész film, ahol befizeted azt a jegyet, és folyamatosan újabb és újabb dolgok vannak, főleg nekem, aki annyira tényleg nem ismerte ezt a történetet, és mindig volt benne valami ötlet, valami kis csavar, valami kis apróság. Például az, amikor a lincselő tömeg megjelent, akkor uh -huh. én így annyira elkezdtem tapsolni majdnem így örömönbe, hogy Igen. ez is ez is mennyire jó már, hogy itt is azért ezt a viszkis jelenséget, kicsit így élére állították, hogy Igen. Hogy azért tényleg nem ő volt az új Rózsa Sándor meg a stb. Hanem, hanem azért így megosztotta így a közvéleményt is így úgy ja. általában az átlag embert. Bár, bár szerintem ugyanez a jelenet a Hello or High jobban működött. Az, azért, mert az, hogy tényleg az egy akkora állatság volt, az annyira Texas volt, ez egy annyira jelentzenváltás utáni Magyarország volt, hogy, hogy nyilván azért hogy nem kezdik el ott lobálni a viperákat a magyarok, meg minden, hogy, hogy elkapják a szerencsétlenket, de az is annyira, annyira király volt. De milyen jó volt a korszak bemutatás. Uh -huh. Igen. igen. Tehát, abszolút. Ez, abszolút. De, de, de soha semmilyen módon nem tűnt fel, hogy simliznek valami úton. Lásd a Budapest Novárnál folyamatosan, <gül> itt itt nagyon nem. Tehát itt a, a, a, a reklámoktól kezdve, tehát soha nem éreztem, hogy a könnyű utat választották volna. Uh -huh. ja, az mondjuk furcsa volt, de ez is csak nekem tűnt fel. Na, <gül> mint, mint hoki, mint hoki szerető ugye? ember, <gül> ö, hogy, hogy a... a a Székesfehérvári jégcsarnokból kilép, és aztán hirtelen a lehetéri metró megállónál van. Nem értem, hogy mit furcsáltál, <gül> a doktor szintben is így volt. <gül> ja, jó. Azt is láttam, <gül> Igen, ö, úgyhogy, de, de tényleg baromi jó volt ez az egész, meg tényleg a, a fontosan bevágtak akkori oh. ö, bejátszásokat, tehát a, a az akkori média híreket, meg ilyesmiket. A Csauceszkós izékenek Csau voltak egyéb. már. Mondjuk az, oh, furcsa volt, az furcsa volt, hogy ilyen, ilyen váratlan breaking news-nak mutatták, amikor én emlékszem, hogy, hogy a Csauceszkó meggyilkolását mondhatni élőben láttam a, a tévében. <gül> akkor, amikor, még, amikor még két csatorna volt, és mindkettőne ez ment, hogy hogyan állítják őt, meg a feleségét a, a falhoz. Ja, akkor még ilyen ment a TV-ben de ja, ez, ez kicsit furcsa volt, de az is fontos volt, hogy bemutassák. És igazából rájössz, hogy nem volt nagy fejlődés. Meg kis állatok születnek az állatkertben. Tehát... A, a, a, nekem speciál az autós üldözés mellett, a nagy favoritom még ebben a filmben, amivel még nem is beszéltünk, a, a postás... Motoros? Motoros. Az, az, nagyon jó. az mekkora volt, gyerekek és ott is érződött, hogy... Igen, az valagi, ahogy indult, az nem volt semmi. Ahogy indult, igen, tehát, hogy az, az is valahogy annyira magyar volt, ahogy eszi a kis előre csomagolt kenyerecskéjét, és, és, és az szenzációs volt. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszett az, az egész film. Úgyhogy egyetlen egy dolgot még kritizálnék, a legeslegvége. A legeslegvégét én összecsapottnak éreztem. Tehát ott a A film nem volt még végig mesélve, tehát a, hát igazából el lehet mondani, mert, mert hát én, én speciál tudtam, hogy lesz. ugye bár ott a fokházból a, a viszkis az, az még ott még nincs vége a történetének, uh -huh. ellenben a filmnek igen, és nem teljesen értettem, hogy ezt miért kellett, mert ugyebár a leg, leghíresebb pillanatai a viszkis elfogásának nem láthatók a filmben. Tehát ő azért még ott, ott bujkált, és ez ezt nem értem, hogy ezt miért nem dolgozták még fel, oké. Okay. is utána kettőt vagy hármat, hogyha jól emlékszem. Na, ezt, ezt már hármat. nem tudtam. De én nagyon emlékszem akkor a, a híradásokra, hogy micsoda breaking news volt, hogy elkapták a whisky-st másodjára, és, <gül> és hogy milyen, tehát én lehetett látni képanyagokat, hogy gyakorlatilag ilyen udvariasan besétáltak a rejtek helyére, és az meg tök ellenállás nélkül beszélgetve csak úgy feladta magát, meg ilyenek. Tehát hát én, szerintem én már akkor ő sem írtam, hogy meg ilyenek. Hát ja, ez Úgyhogy így. ez szerintem gyönyörűen fel lehetett volna dolgozni a filmben, nem tudom. Hát ez lehet, hogy ki... már így is túl nagy volt a csúcspont, hogy lehet, hogy már úgy érezte a rendező, hogy ezt már nem bírja ümerelni. Hát de lehet nagyobb csúcspont, mint hogy elkapnak egy Hát, egy hát szerintem az az, az az előző elfogása az egy kicsit nagyobb volt. Nagyobbat a... szól, de hát, ha tényleg el akarják mesélni az élettörténetet, akkor, akkor ez amint, hogy csinálsz filmet a második világháború, de kiadjod az atombombát, vagy a, a, a... Csináltak sok olyat szerintem. Ja, hát jó, de ha nem az egész világháborúról. Hát... Itt egy kis hiányezetem volt, nyilván elintézték ilyen kiírásokkal. Meg azért az a, az, az igazi végső kép, az viszont rohadt erős. volt. Főleg, hogy ezt még előre is lengették ugye egy poénnal. Ja. Ja, a, igen, igen. a, a igen. tehát Az, az azért király volt, vagy Ott azért így megkapta a kis keretét. Ott nagyon szépen fiam. körbeért. És Nébként, ja. Bocsi, én nem tartom kizártak, hogy ez majd a folytatásban lesz. Az lesz a is a második korcs. <gül> az after. <gül> de. <gül> <gül> de én nekem én nem ismertem a történetet, és én azt hittem, hogy ennek ez a vége, hogy, hogy úgy kapták el. Ezért nem volt hiányérzetem. Utána valamikor munkaközben egy picit wikipédiáztam, és akkor így elolvasgattam azért a sztorit, és azért láttam, hogy tényleg voltak itt még dolgok, de ez, ez csak akkor bánt, hogyha ismered a sztorit. Ha nem ismered a sztorit, csak leükszed az elé, egy film elé, akkor is így is ezt mondod, hogy azért ez, azért ez így. Az ilyen uh -huh. sztorikat az élet tudja csak megírni. Abszolút. Na, Úgyhogy ja. tényleg én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez a film elkészült, hogy, hogy ilyen lett, hogy ezt a történetet elkészítették nekünk, és hogy És ezt még nagyon sokszor látni fogom szerintem. És kb. egy órány anyagot ki is vágtak a filmből, Igen. tehát a DVD-n nagyon sok extra lesz, ezt már a az Antón Imrót ö, jó. Külön kis ö, móka nekem a film, film alatt, hogy ugyebár én, én nagy égkoronk szerető ember vagyok, és a, az Újpest szimpatizása, és a filmben ugye bár az Újpest nem engedélyezte, hogy használják a logóját érthető okokból. úgyhogy lett egy ilyen, ilyen kamu klub, a, a DSE, a Dózsa Sport egy lett kitalálva, és végig ilyen kamu logóval volt ott, az, az úgy egy kicsit is volt nekem. De ja, tehát tényleg nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, és olyan hálás vagyok, hogy nem okozott nekem csalódás, mert Az utóbbi időben egyre többször volt, hogy valamit nagyon vártam, és nem nyújtotta azt, amit szerettem volna, és ez abszolút nem volt az. Egy, egy dolgot még a film vetítése kapcsán, hogy... Popcorn? Popcorn, nem. Hát, hogy hozhatjuk a popcorn vagy nem lesz olyan? Nem, ez találsz. Nem, nem, lesz. nem. Ez ö, olyan vetítésem voltam, a puskínban voltam, véletlenül sem akartam egy olyan fiaskót, mint a Günthernél legutóbb, mert ez a film, ez, ez fontosabb volt nekem, hogy vége volt a filmnek, és Tarbéla is ott volt a közössége, mint utólag kiderült. Ha csak nem egy hasonlása volt, de én, én nagyon úgy vettem észre, hogy Tarbéla is velem együtt tekintette meg ezt a filmet, meg két sorral mögöttem Kovács Gellért is ült a Vox-tól. Úgyhogy egy, egy nagyon ö, díszes előadáson voltam. Úgyhogy Puskinról ez ismételten csak. És egy szöszenet nem volt a film alatt, úgyhogy ö, így szeretem ezt. Na, a viszkis kibeszélőnknek még nincsen vége, ö, legalábbis nekünk vége van, de itt van még egy kis negyedórás anyag. Ö, korábban felvettünk egy interjút, egy olyan emberrel, aki benne volt a filmben, mint statiszta. Utolra megnéz a filmet, kb. két másodpercben lehet látni, ott is gyors vágásokban, de ennek elnére sok színes mesélnivalója volt. Ő Sós Zoltán nevű hallgatónk is egyébként, és meresleg egy jégkorongbíró, és ő ott volt a forgatáson, a jelenteknél. ő alakította a bírót, és ezt a beszélgetést hallhatjátok most. A hang az egy kicsit eltér valószínűleg, mint amit most hallhattatok az utóbbi, nem tudom én, egy órában. Ott kisebb, sőt, nem kisebb, inkább nagyobb technikai gondokkal küzdködtünk, de próbáltam a legjobbat kihozni belőle, és szerintem az ennek elnére élvezhető, úgyhogy ezért elnézés, de sokat vacakoltunk, hogy mi ilyen jó lesz, mint amilyen volt úgyhogy köszönjük szépen Zorinak ismételten a, a részvételt, és ja, remélem információkkal teli negyed órát fogtok most hallani, úgyhogy jó szórakozást hozzá, és utána jelentkezünk. És jaj. Milyen, Egy újabb ég, megtörtént igen. esetet feldolgoldott. Igen, az igazságligájával folytatjuk. De előtte úgyhogy... még menjetek a Vizkisnek az IMDb trivia részére, mert azt Freddy töltötte fel. Így van. Köszönöm szépen, Gergő, és még fogom töltegetni. Ó, úgyhogy... oh, yeah. ja. Jó. Úgyhogy hagyjátok most az interjút, jó szórakozást hozzá. Az előbb hallottátok a viszkis kibeszélőnket, és ennek kapcsán van itt egy vendégünk, aki ott volt a Vizkisnek a forgatásán. És röviden meghívtuk, hogy beszéljen az élményeiről, mert szerintem tök érdekes, hogy, hogy egy ilyen hangot is hallhassunk, hogy hogy zajlik egy ilyen. Úgyhogy üdvözlöm itt a körünkben, Sors Zoltán. Szia Zoli! Sziasztok, Eru! Na, Sziasztok. egy kicsit rossz a hang a Zolinál, ezt utólag próbálom korrigálni, itt fél órát szórakoztunk itt, úgyhogy elnézést ezért remélem azért többé-kevésbé érthető lesz. De Zoli akkor ordibáljál akkor itt a... Megpróbálok, hát így már maximum, hát így már majdnem bekam a, a tulajdonképpen a külhallgatót, mert nem Ez nem egy tudom, hosszú történet. Igen, mindegy, hogy puh, ez így. Mindegy, de most talán, talán ez jó lesz így. Jó van. Na, Zoli, hát rólad azt kell tudni, hogy te egy jégkorong játékvezető vagy, a közkedvelt ember a, a szurkolók körében. Mi e tekintetben valamilyen módon azért ismerjük egymást. Ennek kapcsán egyszerűen, amikor találkoztunk, meséltél, hogy te voltál a, a viszkis forgatáson, és aztán mondtam, hogy hűha, hát ez egy tök jó beszédtéma lesz. Úgyhogy így, hát itt a, itt a lehetőség, hogy kicsit megtudjunk többet a, a filmről. Most megkérdezek egy nagyon evidenset, a filmben egy ö, jégkorong játékvezetőt játszottál, akkor ezek yeah. szerint. Oh, igen, adja. igen. sőt, hát én szeretek erre úgy tekinteni egyébként, hogy én akartak, tulajdonképpen apukámat játszom, nekem van egy ilyen kis személyes kapcsolatom is ezekkel az egésszel, mert hogy nekem apukám is bíró, és amikor az Ambus Attila játszottak ő, akkor volt játékvezető. Uh -huh. Tehát, hogy ö, én valószínűleg, vagy hát Ezért is kerültem bele kicsit ebbe az egészbe, mert alapul egyébként játékosokat kerestek. Aha. És akkor én megkérdeztem, hogy nem kell esetleg bia ezt a történetet, és akkor mondták, hogy ahát ah, ez tök jó ilyen kis háttérsztori miért is ne? Még vazatettem, hogy persze nekem megvan apukámnak az összességi felszerelése is, tehát hogy, hogy az, amikor akkor játszottak nekem, ugyanaz a felszerelés, ami mindig megvan. Ez egy ilyen plusz kis haladék volt nekik, mert persze nekem is egyébként, tehát én ennek irányítom. Aha. És akkor hát azt tudni az Ambrus Attila életéből, hogy a, az én kedvenceimnél, az Újpestnél volt kapus, igazából kicsit túl misztifikálják szerintem a szerepét, mert egy, egy hatodrangú cserekapus volt tudtommal. Tehát olyan, nem volt Igen, aztán ő... egy, egy nagy karrier. Igen, hát ő igazából, de ezt ő is mondja, meg ezt ő is mondta, hogy igazából nem volt azért ő. Most de, de hát azért mégis most igazából a cserekapus is nagy része a csapatnak, tehát az érőlék, uh -huh. vagy az érőlék ből sem nagyon lehet kiállni. Persze. Az érőlék igazából a csapatból az mindenképp, de azért vélet, tehát meg az érő is ott volt a meccsen, megült, meg mivel ült is azért őbb beállt tehát hogy utána részese volt, hogyki akar meg, meg az egész meccsenek, tehát hogy az érőlék az érőlék az érőlékbe benne volt. Igazából én ő alatt játszottam, én akkor voltam, amikor, és én most tihebben is húztam. Uh -huh. Az ő utánpótás csapatát láthattuk, hogy ebbe így döntéri. És akkor a produkciós cég az megkereste a Jégkorong Szövetséget, hogy nekünk kellene játékosok, akkor ez így ment, vagy? Ö, igen, nagyjából így ment. Igazából ö, én ilyen filmbarát vagyok, tessék. És ö, én egy időben, amikor, amikor ilyen freelancerként dolgoztam, akkor én benne voltam mindenféle ilyen filmben, de statiszta. Uh -huh. És aztán én valószínűleg benne voltam már mindenféle ilyen adatbázisokban is, és persze mivel költök, neki számított rá régóta, hogy ebből egyszer film lesz, én mindenre beírtam, mint különleges uh, tulajdonság, hogy jégkorong. Uh -huh. És akkor majdnem ugyanazon napon egyébként két oldalakon kerestek meg, egyszer valóban a isok, keresztül, egyszer pedig valamilyen ilyen sport-statiszta uh, cég is megtalált. Uh -huh. És akkor hozzá egyik uh -huh. Igen, azt lehetett látni, vagy uh, olvastam is, hogy akkor a, a filmhez Székesfehérváron rögzítették a, a jeleneteket. Igen, uh, igen, a, ami furcsa mód egy, egy új Pestfradi Székesfehérváron, de hát ezt az átlagnéző nem tudja. És én és szerintem nem lehet látni egyébként. Nem, nem. Uh, és akkor hogy, hogy zajlott így a forgatás? Tehát mennyi napba telt uh, egy, egy ilyen jelenet? Ö, és akkor találkoztál a Imroddal is, meg ilyen. Abszolút, tehát a, a hokis részek azok, azok egy hétvégé is bet mindenki, és egyébként a játékosok is olyan játékosok, hogy ott is volt egy-két kopi játékos. Ugye. Tehát igen, Fehérváron voltak rajta a forgatás egy ilyen hétvégén, és ott voltak a játékosok is egy hm. volt. Van, van egy-két jó kopi játékos is benne, mint csapantag, tehát hogy ö, el lehet csípni a B-ből, meg Fehérvárból, meg, meg, meg innen onnan. Hm. A játékosok is nagyon jól volt a casting úgy, de jó szóval, de... de ja. Mm. Ez egy két napos történet volt, három jelentet vett föl, igazából persze ott volt, hogy ugye mindenki uh, Antal Nyugod általában elmondta, hogy ugye merről, mer merről, melyik helyből fog menni a kamera, akkor, hogy neki kell egy ilyen korongos akció. Mm. Akkor, azt hogy mi hoztuk össze ott a játékosokkal, megbeszéltük, hogy hogy lehetne, milyen uh, formációval lehet érteni egy támadást a kap nagyon-nagyon Mario volt, és akkor volt meg ott velünk, aki, aki vált még minket. Szerintem ő egy ilyen valamiféle akciórendezőre, és sajnos nem emlékszem szaman tudja ugye elmondta, hogy, hogy milyen sebességgel kéne, mert a kamerát mind tud követni, meg ilyenek. Hát, hogy uh -huh. Voltak, ilyen, voltak ilyen, uh, ilyen dolgok, amik nem voltak annyira természetesek egy jó kis helyzethez. De hogy, de, hogy igazából varrom jó lett a vége mindig, mindig vissza is tudtuk nézni. Uh -huh. a ja, persze volt közönség is. Na, jó. Okan, És abszolút tudtak ettintésre uh, Meccs hangot hozni, hogy, hogy az tényleg olyanok volt, mint egy, mint egy rendes hangos meccsen. Uh -huh. Abszolút mindannyian egy-kügy át tudtuk a mondtad úgymond, match. Uh Vagyis -huh. akkor volt mindig egy ilyen. Felhozott akart ide egy ütközést az akart oda egy paszt, és akkor azt mindig meg kell csinálni. Egy akciókamerában, most a hégen, nagyon uh -huh. jó volt az első nap. Az első nap volt két-három ilyen. Rész, amit így meg kell csinálni, hát összesen pár másodperc az egész igazából most a karank felhozatal, egy bassz, egy belőtti, vagy egy cserepados rájétlás és amikor ugye akkor már kellett eljönni-menni, látsz, hogy látszott, hogy azért meccs van, de igazából szerepülös látszott lenni. És uh, van valami vicces sztori forgatásról, vagy uh, viszonylag szabad kezet kaptatok, vagy... Uh... Uh, viszonylag elég tényleg, elég jó, elég jó szabad kezet kapni. az mindig baromi nehéz, hogy a hockey az egy nagyon gyors sport. Uh -huh. És, és ö, neki estünk kétszer-háromszor, ugye, hogy lak, egy, egy kicsit lassabban, egy kicsit, kicsit úgy, mert a kamera mindig minden gyorsan, akkor azon kellett egy kicsit itt hangolni, hogy, ezt, hogy, ez, hogy ez hogy legyen. De volt az olyan is, hogy, hogy, a, hogy a kamera állványa, a a ment, ez egy ilyen egy mozgás kiegyenlítő dologra volt a kamera, hogy ugye azt az operatőrök, hogy tudják tolni a égen, és akkor arra megkértek egy kis kisráncot, hogy akkor ezt most te fogod tolni. Ugye ez már, hogy Hát egy darabig kell érted dolgozni, még azt a kamerát egy úgyhogy lehet, hogy nem tudjuk is enkinek. Tulajdonképpen ami, ami, ami ilyen közeli felvétel, egy egyik játékos vette föl, tulajdonképpen, az jó, az teljesen volt. És akkor másnap volt egy ilyen, hogy én seját, pedig jött egy paszkadőrcsapat. egy érdekes volt, mert hogy, hogy oda nem kellettek, csak csapat jött. Egyébként egy ilyen, egy ilyen teljesen vidám, őrült társaság, tehát, tehát ment a gyugeskedés, nál, náluk volt egész nap. Mi beálltak, hogy elpróbálják ezt a, a bunyós részt, és mi egy párra néztük fölött a leálltóról, hogy egy ilyen kapu előtti puló, uh -huh. amikor ott a kapustól egy picit bántják tudod, és akkor uh -huh. az egy kis megvérés megy, és ebből lesz egy ilyen óriási nagy balhé. Ez mi néztük így kintről, és így, hogy, hogy még egy órát legalább ezt el fogják próbálni. meg És amikor majdnem kész voltak, mi néztük, hogy Hát, hogy azért ez még mindig nagyon, szóval, nagyon túlzás. ott dobálták egymást meg, de ilyesmi. Ott mondtuk magat azért, hogy kicsit akkor már oda mentünk, hogy hát, hogy azért ezen egy picit még lehet egy mert hogy, mert hogy azért ilyen nincsen hókémet, azért ő nem akar hókis do dokumentút, igen, mert akkor el kell ezeket így, hát nem is tudom, hogy nem minden lett élethű. Mm -hmm. Jó, jó, de hogy azért tényleg ez hát és akkor, akkor volt egy bírós rállt, tehát nem bocsánat, egy kaszkadőrsanak vele, hogy ez bíró. Uh -huh. És akkor neki is ott mondta, hogy ide meg oda és akkor valaki mondta, hogy ha mi nem álltok vele ti? Mondom, tényleg, végül is ugye, ez a dolgunk, és mi tudjuk, hogy hol kell állni, és akkor legalább lesz bíró is ezek közben. De azért sikerült annyira visszavenni ezt a eltúzott bunyót, hogy teljesen jó volt, és tökéletű az egész. Uh -huh. De ugye kaszkadőrökkel kellett kell dolgozni, mert ugye az a dolgok, hogy összeverekedjenek. Én mint bíró, nekem meg az a dolgom, hogy ők ne verekedjenek össze. Az egész tényleg annyira életű volt, hogy egyből én is ott éreztem magam, hogy ez egy meccs. És akkor elkezdtük lefogló stérgetni, és akkor lefogják őket, akkor nincs jelent. Ja, mondom, basszus tényleg, basszus stérgetni, és ez a nagyon erőkügy erőgés. hogy mi látok őket fogni, ők meg csak Ez a method acting. Abszolút, hogy meg kellett szokni egy-két ilyen próba során, hogy valahogy csináljuk úgy, hogy azért ne följükrejük uh -huh. egy tényleg. Egy-két dolga, ilyen megszokás. Nekem természet elrállás, de azért ott... Tehát akkor egy teljesen pozitív élmény volt, és... Nekem abszolút. Aha, jó van. De hát, hogy nagyon jó élmény volt, mert hogy uh, nekem a forgatás, mint olyan az én munkám miatt, az így egy érdekes helyzet, mert hogy én kartikusként dolgozom, uh -huh. ez ilyen kreatív dolgok nekem mindig uh, nagyon tetszenek, meg szeretem nézni, hogy miből mi lesz, uh, és Volt egy időszak, amikor én sokat jártam ilyen helyekre, és akkor, és akkor én ezt teljesen így rákattantam, hogy úgy, arom ez a hangulat. Uh -huh. Nem ez érdekes volt, meg ugye persze, volt egy ilyen ottalvos is, amikor elbe laktunk este, és akkor ez azért a stáv, akkor ott ezek között az emberek között, és én így néztem, hogy azt, tehát ezt nem hiszem, hogy itt vagyok. Uh -huh. Jobbra jut az asztal az Antalmi, ott balra jut a, a, a Viktor, aki a majd a barátja, aki a barátját játsza. A akkor mögöttem az operatőr beszélt, és mentek keresztbe hozzám ilyen filmezdik ilyen, amikről minkről nem csak kitáltottam számot, ah, ezt nem tudom is és tényleg benne voltál ezekben az ilyen te imád között szépgatnak is megbenszerőjöknek, de nem, nem zártak ki a beszélgetésből, tehát tökre részes tudtam ennek lenni, hogy te ki vagy. Miért jöttél neknek, hogy föl az egészben? De... Na hát Zoli, köszönöm az érmény. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy ö... Antal Imródról milyen benyomásaid ö, voltak? Tehát milyen, mint rendező és milyen, mint ö, ma magánember? Vagy az előbb mondtad, hogy azért volt alkalmad úgy is beszélgetni vele, hogy éppen nem munkában igen, voltatok. És, igen, és igazából az a vicces vagy az érdekes, hogy úgy számomra egyáltalán nem volt átmenet. Tehát, hogy, tehát, hogy ugyanolyan, amikor, uh -huh. amikor, amikor dolgozik is, meg amikor, meg amikor este beszélgetünk. Tehát, hogy teljesen közvetlen, napi napközben nap, nap is abszolút érdekelte az, akkor most ez a hockey rész, hogy jó, meg hogy mondtad, hogy igazából nem ért a hockeyhoz, meg hogy igazából ez teljesen más, más világ, nagyon jól vette, nagyon jól megfogadta azokat, amiket mi azt mondjuk, hát ezt egy picit tanulnám arra, kicsit jobbra, lehetne, ez gyorsabb, meg az úgy menő, hogyha mondjuk így ütközik a játékos is, és, és akkor úgy esik el, mert hogy a hockey szemmel nézve, tehát hogy ezeket itt tökéletesen jól vette, és akkor belevitte, vagy ha engedte, hogy bele. Uh -huh. a hatóságokat. Uh -huh. reméljük egy személy is végre vendégül látjuk majd a podcast van de... Ez, igen, azt ez, hallottam, hogy nehezen érjük ez, ez, ez. ez még a jövő projektje. Még nem de még, még kitartóak vagyunk. vagyunk. Igen, igen, ez egy, ez egy nagy vágyunk, igen. Baj, van egyébként Jó. egy kis ilyen inside joke is, de azt, így, de, azt, de azt így meghagyom neki, mert... vagy hát a triviában, majd valaki ezt csak föl fogja tenni, de, de azért ott uh, vítőben le ilyen kis személyes kis uh, olyat, amit tényleg meghagyok ide nézőnek. Nem, nem fogom lelőni, de hogy azért van... Tet bariék is. Milyen Isteneg kis... szörűséget, hogy a közönségben aha. van egy predátor vagy valami? <gül> <gül> <Igen, gül> Elénő. BKV ellenőr, igen. <gül> igen. <gül> igen. <gül> igen. <gül> hoki meccsre egyszer csak így a korcsolába becsúszik, hogy egyed van, vagy bérleten ja. Vagy a gyalog benne van. Ja. Ja, igen. Vagy pin drop csapat belefejel a sülkrumpliba. Ja. Jó, Zoli, Na, hát köszönjük az szépen a, az élménybeszámolót. Itt a, a technika az, az nem fogja megkönnyíteni a dolgomat az utóbb de, de ö, majd sokat kell vágnom, de jó lesz. Aha. Jó Jó van, Remélem. hogy jó sikerült. Köszönjük szépen, hogy felajánlottad itt a, a háttérinfókat, és uh, bízom benne, hogy még pocsizunk meccsek szünetében. Uh, remélem én is. Egyébként ezt egy kicsit szerintem túl hype voltad a titterem, hogy kit fogsz meg kívülni. <gül> szerintem minimum nem tudom, kit vártak. <gül> hát odaírtam, hogy nem Antal Nimrodot. <gül> <gül> Na, hogy ez jó, hogy én vagyok a next best. <gül> hát figyelj <gül> Való. Jó. Jó, jó. Köszönjük szépen Zoli, és akkor további Sok sikert, mint uh, grafikusként, mind a jégpályán. Köszi, köszi nektek, és hasonlóan jók, hogy még adás meglelően. Hát ügyekszünk. Nem tudom, hogy szalgatni munkat közben. Azt köszönjük. Szia! Köszönjük szépen! Szia. Köszi, Hello. Szia. Hello. Köszönjük szépen még egyszer, Zoli. És akkor jöjjön az a film, amire mindenki várt az egész évben, a 249. képregényfilm 2017-ben. Az igazság ligája végre itt van. Jaj, srácok, meséljetek, hogy hogy, hogy tetszik nektek ez a film. Én, én nagyon kíváncsi vagyok. Hát lesz is, mit hallgatnak igazából. E, mert azért. Szájborgról meséljetek, lehetőleg minél többet. Meg akva aqua, Róla is, mint. Aquaman-kírhámunk. Mm -hmm. amúgy, amúgy ez tényleg egy olyan film, amiről már tényleg az is tud ki. Aki, aki, aki már meghal száz éve. Tehát, hogy a Csapból is ez a film folyt igazából. Mert, ugye, volt rengeteg, para a készítés során, ugye a Batman vs. Superman nem úgy teljesítette, hogy akarták. A Wonder Woman meg akkor átrobbant, mint a ház, és ezért az emberek elkezdtek abban, amikor egy színvonalas DC filmeket fognak látni. De közben ugye már botlott a stúdió folyamatosan, mióta csak hozzá láttak ehhez a projekthez. Időközben a rendezőnek, a X Snydernek ugye a, az egyik lánya vagy a lánya öngyilkost lett, és azt követően munkába akart emetkezni, de végül is inkább úgy határozott, ő és a stúdió közös megegyezés alapján erről viták folynak, hogy most mennyire volt ez közös, mennyire távolították el, és az utómunka közepén végül is van, amikor fél éve vagy nyolc hónapja kiszállt így teljesen a filmből, és átvette utána Jazz Webber, ugye, aki a az első két bosszú állókat összehozta ugye a Marvelnek nek meg megcsinálta a Fireflyt, meg megírt még egy jó pár amúgy eléggé kúj státuszban lévő filmet. És ö, hát nyilván az emberek azért eléggé megijednek, hogyha egy olyan filmről van szó, aminek ilyen háttere van. Tehát a Suicide Squadnál is ugye voltak itt parák, a Rogue is voltak hasonló jellegű ilyen mahinálások a készítéssel, és az ember valahol mélyen bízik, hogy ha már a Wonder woman meg tudták jóra csinálni, akkor talán ezt is meg fogják csinálni jóra. És hát ugye eljött a premier, ugye az embargó, a kritikáknak az embargója még a premier után két nap járt le, tehát a, a, a Rotten az átlagát nem is lehetett látni. És hát ez sose jó, mert az ember azért bizakodhat, hogy jaj, biztos azért, mert akkor a fordulatok vannak a filmben, hogy, hogy ezt akarja megőrizni a Warner, hát a lófaszt, Megjelent a film, ugye valami 46 ponton áll Metacritiken, amúgy magasabb, mint a Batman v. Superman, meg Ratten Tomatoes, talán olyan 40 százalékor, ami szintén magasabb, mint a Batman v. Superman. És hát nyilván az emberek azért nem számítottak sok jóra, de aztán ugye én speciál ugye, követek egy pár ilyen külföldi YouTube videós kritikus emberkét, és mindegyik azt mondta, hogy ez egy oké okay film amúgy teljesen, és ellentem a filmre Hát, premierkor nem tudtam, mert még hát annyira nem volt jó a szemem, nem láttam túl jól. de... Pedig jó de... pár filmnél ez előny lett volna Igen. A... Ennél különösen, mert akkor nem kellett volna látni azt a csodálta CGI-t. De hogy végül is. El... meg róla. <há> Fogunk még. Végül is elmentem rá, és hát ugye még volt ez a másik ilyen nagyobb. Ö... <hállt> hír a filmmel kapcsolatban, hogy egyrészt iszonyatos mennyiségű utolforgatás volt, tehát ilyen két több hónapos utolforgatásokról beszélünk, és mellette pedig ugye azt mondták, hogy a film két óránál több nem lehet. Tehát ezt így a, a stúdió kiadta. És hát ehhez tartották is magukat, 121 perces lett a végeredmény, és ez a 120 perc, hogyha most csak a fan részét nézzük, hogy mennyire szórakoztató a film, akkor át esik azon a bizonyos létszen Nem veri le azt a létszet, megrezekteti azt a létszet, de végül is átesik rajta, és, és úgy az ember KD úgy jön ki róla, hogy oké, okay, jól szórakoztam. De hogyha az ember azzal a mércével kezdi nézni, hogy ez most egy mennyire koherens film, akkor pedig, tehát most tényleg olyan, mint hogyha most egy tócsa húgyba lépne bele az utcán, hogy nem örülsz neki, de legalább nem szar. Tehát, hogy <gül> bocsánat a hasonlatért, Mert a, a sztori az röviden, hát röviden, röviden annyi ugye, hogy Superman meghalt az előző film végén, hogy gyászolja az egész világ, fel van borulva, a közbiztonság az emberek káposztákat rúgdastak az utcán, és közben megjelenik egy ilyen Pár, pár ilyen földön kívüli, rén ilyen szent János rénszarvasbogarak, nem tudom, kinek lehet ezeket nevezni. Igen, mi, azok rohadt, milyen, ilyen óriás ki. Ki. rohadt idétlenek. És ugye ezeket így vadászza a Batman már az első jelenetben, ami amúgy borzasztó. Tehát, hogy én ennyire rossz, ilyen szuperhősös képregény film nyitó jelenetet, én még nem láttam. Annyira rosszul volt megkoreografálva, vágva, animálva az a jelenet, hogy én, én, én majdnem sírva fakadtam, hogy úristen, és ez lesz még két órán keresztül, vagy bocsánat, még egy óra, ötven percen keresztül. De nem is ez volt az igazi nyitóját, mert az igazi nyitóját, hogy ez a szupermenes volt. Ami nekem majdnem tetszett. Tehát úgy, úgy, úgy valahogy olyan, olyan... A montázsra gondolsz? Nem, amikor ott a podcastesekkel beszélgetett a Superman. Ja, igen, igen. Gyerekekkel. Uh -huh. És ez úgy, úgy valahogy úgy közelebb hozta ezt az egész világot számomra, és akkor utána jött ez a Batman esenet, ami ügy, amúgy egy picit ilyen árkámos is lehetett volna, hogyha nem lett volna ilyen fosul megcsinálva, meg aztán így valahogy örültem, hogy, hogy na, a rossz fiú, akit elkapott, az a, a Mindhunterben volt a másik főszereplő, igazából. úgy valahogy örültem, hogy visszalátta ezt a csávot, de ez csak nekem volt élmény. És, és, és így Utána egy megmutatták a többi igazságligája szerepét is, ugye Wonder Woman, az ugye osztja az, az igazságot. Londonban talán? Londonban, igen. akkor Valami bankba Igen, igen, tehát hogy ott is így megállt egy bankrábást, az, az is szerintem borzasztó volt. Igen. Aztán utána jött a a cyborgot bemutatták, ugye, ő egy, ő egy teljesen új karakter, tehát őt ugye eddig korábban csak meg hírekből láttuk. Ő ugye valami nagyon súlyos balesetet szenvedett, és akkor a Az apja kísérletezik egy ilyen Motherbox nevű cuccal, amivel végülis életet tudja kelteni, csak hogy ilyen full gép lesz a flash, tehát, hogy alig marad benne valami organikus, hát kiborg lesz tényleg. Akkor bemutatják utána flash-t, Ő, ő ugye hát egy nagyon-nagyon gyors fiú, aki nem tudom, valami részecske gyorsító balesetet szenvedés közben belecsap egy villám, és akkor nagyon-nagyon gyors lesz. Ezt talán a filmben nem is mondják én is, ezt csak a sorozatból tudom, a CW-nak a sorozatából, de azt is csak a második évadig néztem, a harmadik évadig abba bajtam. De nekik kettejüknek van egy jó beszélgetésük, amikor azt mondja a Flash, hogy mi vagyunk a balesetesek. Tehát a csapatban azok, akik azért ilyenek, mert balesetet szemlettek. Igen, tehát Ezt nem a nagyszületnek. Igen, amúgy. Tehát, hogy ezek a bentörök, ezek tök jól működnek amúgy a filmben. És akkor, meg persze ott van még Batman, őt már mondtuk, meg Aquaman, oh, aki, meg, aki, meg, aki meg úgy néz ki, mint Jason Momoa, mert ő Jason Momoa. <gül> <gül> Ez a szüperképest. Surprise. Működnek. Meg, hogy tud a halakkal beszélni, és ezen viccelődünk is, meg tud halat hozni a... a éhező faluba, meg néha kiment egy pár embert a vízből, és akkor meg elvileg superman is kimentette a Man Steelben, de ez már csak ilyen kis apróság. És így megjelenik ez a Steppenwolf, ő, ő, a, ő a most a helyi kap a faszom, tehát, hogy ő így mindent szétver, meg el, összerabolja ezeket a Boxokat, és akkor utána így terraformálni tudja a földet, mert ilyet még nem csináltak korábban amúgy a, a DC filmekben sem. Na ezt a mondatot le fogom írni. Tűnök Tűnök a ő, a helyi, ő a helyi kap be a faszom, teramog, nem tudom micsoda. Terraformálás. Terraformálás és, és Motherboards. <gül> Motherboxok. De Motherbox, ja. Majd hallgass vissza, és aztán majd... Azért valad le, Freddy, hogy most egy, egy... picikét elkezdett téged érdekelni. Egy, edd egy edd rohadt szót nem értek itt, ér, hogy <gül> mi de... Én is hallgatom ezt a felvezetőt már egy ideje, és én is az volt, hogy igazából több szót nem értek, mint amennyit igen. <gül> Szóltan, beszéljünk már valami De nem olyan új szobát. A srácok, tehát, Igen? tehát az az igazság, hogy ez arról szól, hogy jön a nagy anyabaszó dög, Igen? ami nagyon erős, és, és nagyon és animált. Nagyon animált, ilyet se láttunk még, és több szuperhős kell, hogy megöljék. Ennyi. Annyira nem. primitív a történet, ennyi. hogy el nem hiszitek. Igen. Ez és ez, már ő ő ez és, és mit tud hozzátenni ehhez az, aki a halakkal tud beszélni? Az a legkirályabb csávó. Én az a de... király csávó, tényleg. Én ivágtam a, a Jason <laughs> Momoa a kurva jó volt. Meg amúgy van. mindenkit. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor kezdjük a jóval, a karakterek királyak a főszereplők, nyilván maga hmm. a Liga. Tehát, hogy a, a Cyborg is, én ettől tartottam a legjobban, mert ez tényleg nem ismerte ez a figurát, de egyáltalán, de neki úgy van egy háttérsztoria. neki úgy van egy ilyen kapcsolódása tényleg ez az egész Motherbox-os dologhoz. Ilyen USB portja, vagy mi? Igen, ő mindenhez rá csatlakozik. Ő az ő a ő olyan, cyborg... mint az <hítható> a, a Cyborg szerintem egy nagyon jó ígéret, amiből majd akár lehet is még valami, ha rendesen megcsinálják, hogy kinézzen valahogy, mert egyébként szerintem néha iszonyatos. Jó, ez már... Tehát igazából a filmben minden iszonyatosan nézett ki, majdnem, de, de tényleg, tehát, hogy vannak nagyon érdekes dolgok a Cyborg karakterével kapcsolatban, például rögtön az egyik első mondata, amikor így végignéz magán, és azt mondja, hogy nagyon sok ö, nagyon erős, nagyon gonosz lény jelent meg ugye a Superman halála után, és hogy nem tudja, hogy nem -e ő az egyik ilyen. Tehát ez például az egy tök érdekes. Gondolat, amivel aztán nem kezdtek semmit, és sajnos a film végére kiderült, hogy nagy valószínűsége nem ő az egyik ilyen, de akár ezzel még lehet is majd valamit kezdeni, tehát ezt mondjuk nem tartom kizárt meg, hogy ez egy tök jó alap. Egy. A lehet egy, egy nagy story még később. Egy uh, Justice League polgárháborúhoz esetleg mondjuk egy jó alap lenne majd öt év múlva. Igen, tehát ezt, a, ezt mindenképpen meg kell adni, hogy tényleg a, a cyborg az tök jól velet Annyira nem is veszett el a többi karakter között. Ha nem voltak annyira sokan. Igen, de így is, tehát, hogy itt azért tényleg ez kellett volna egy még egy plusz fél óra, vagy három uh -huh, egy óra, hogyha, hogyha mondjuk abban még tényleges történetet is mesélnek. Mert a, a, még ugye volt a Flash, őt, én, én amúgy bírom, tehát a a bírom, meg minden. Jó volt itt is amúgy, tök jó volt az Ezra Miller ebben a szerepben, jó volt a jelmez, egy tök jó mutatták be a képességét, ez a nagyon sokat emlegetett szupermenes jelenete is nagyon király volt. Az, ott, az amikor, tök jó volt, igen. Az, az, az nagyon fasza volt, tehát, hogy ez is egy olyan volt, hogy, hogy ja, itt is ez alapján, mert beülnék egy flash filmre, hogyha uh -huh, lesz igen, majd, de hát már nem tudom mióta szenvednek azzal is, Még hát de akármi lesz, de úgy is megnézed. Ezt úgy mondod, mintha szelektálni szoktál volna. Hát, ne, ne, de, de hogy itt nem is akarok szelektálni, a, oh. akkor inkább úgy fogalmazok, hogy, hogy itt tényleg a flash, itt is ez egy tök jó ígéret. Meg, meg, meg, meg aztán még ott volt, hogy az mert aki meg tényleg csak az volt, hogy ő bedeszt. Tehát, hogy, hogy, hogy megjelenik néha, aztán azt mondja, hogy nem vállalom, aztán még egyszer elmondja, hogy nem vállalom, aztán azt mondja, jó, akkor vállalom. Hát az roha eredeti. De ez mi a kurva jó a Jézus Momo ebben a szerepen? <gül> én, én minden mondatán röhögtem, nem tudom. Én nagyon bírtam ezt a fazont. Ő, Tényleg nagyon ezt a karaktert, behívták szerintem a meghallgatásra, akkor az volt, hogy te viselkedjél úgy, hogyha mindent leszarnál. Hogyha mindent leszarsz ténylegesen, akkor még plusz budget is kapsz, hogy bónuszt kapsz. Ő az, aki csak azért van itt, mert ingyen van a sör. Igen. Cimán, <gül> Iszonyatlan az amúgy a karakter, meg a, hozzákapcsolódik a film egyik legjobb poénja ott a Wonder woman amikor ott elkezd magáról ah, beszélni. Igen. Tehát, hogy... hogy a, így... a Momo az már a venice is ellopta a sót. Igen. igen. Nagyjából ugyanaz csinálja, tehát... Tényleg Aha. egy iszonyú süttyó, csak itt egy kicsit több, több várost áraszt el itt, mint a Volt Egyszer Egy ennyi, ennyi a különbség, tehát nagyjából ugyanazt csinálja, kicsit hülyév ruhában van. Pedig a Volt Egyszer Egy Venizben hogy hülyév Pedig, pedig is, is elég magasra tette a főleg az órában tudod, amikor mutatta az órát. Hogy hány óra van most? Az megvan? Nem. Ö, szerintem, igen. Na, jó van. Fredy, nekünk tényleg egy külön szobát kell nyitni, hogy beszélgessünk valahol ja, benne. Addig előtt... beszélgetek, hogy <sítható> volt egyszer egy venice Ennek semmi értelme, én itt próbáltam behozni valami érdekesebb témát, azt ilyen néma kus van. Hát, <sítható> hát, de, hát a Blackship is látta, nem? Láttam, persze. De most ja, Justice League látsz Nem lász, De emlékszem az óráspoényre, csak gondoltam, hogy beszélgessetek ti is egy kicsit. Ja. Én át akartam <gül> adni ja, kicsit. Bocsánat, nagyon. jó, tívesen. hallassuk. Meg, megőrülök, ha nem tudom meg mi volt ezután ja, a Justice League-ben. Ja. Ha, hamarabb érünk a végére legalább. Aztán, hát ugye még itt volt a Wonder Woman, az meg... Ő az... ugyanolyan, mint, a, mint az először filmben. Ő, ő így ra, ragyog így a DC-nek az egén, és tényleg amúgy még mindig a gágadott tök jó. És a következő a... Justice League filmet már vele fogják reklámozni, Hát, hogyha nem, biztos vagyok. hogyha nem hülyék, akkor igen. Tehát már ezt hogy... is vele kellett volna. Tehát simán fordíthattak volna az egész reklámkampányom még félúton, amikor a kiderült évelején, hogy a Wonder Woman, hát nem évelején, de mondjuk nyár elején, Ugye Van der Woman mekkora siker? Igen, és, és lehetett, tehát ő simán lehetne amúgy a, a DC Univerzumnak a vasembere, akivel mindent eladni. Ja, ja, ja. és, és, és szerintem egy kurva rossz szava nem lenne senkinek sem, mert ez tényleg egy, egy jól megírt, jól eljátszott, tényleg úgy, úgy általában egy tök, tök normális karakter. Szóval még itt volt a Batman, aki meg, akit meg, mint hogyha rebootoltak volna teljesen így a Batman-vers Superman óta. Tehát, hogy egy ilyen kis tök könnyed, ilyen kis tök laza csávó lett, így már nem tömeggyilkol, meg úgy, úgy nyilván van benne egy picit bűntudat, mert hogy főleg miatta halt meg Superman, tehát hogy, hogy, hogy azért fő, főleg az ő hibájába ered az egész. És de az most, egész ha ezt, elnézést, de most, ha meghalt, akkor kinek szedték le CGI-jal a bajuszt mindig? Hát a, azt nem mondjuk el vissza. Ez már kimondták izé korábban is, tudta mindenki, hogy lesz szuper. De nem a spoiler filmben. ez, igen. Tehát én is gondolkodtam ez, hogy ez mennyire számít spoilernek, hogy egyrészt, amennyire tudom, az előzetesekben nem mutogatták. Volt. E egy picit volt, de az egy kicsit csaltak. Ja, elékszer. azt el lehetett volna adni álom jelenetnek is, ja. Igen. De. És e aztán a pósztereken meg ott volt, tehát, hogy ez meg a, a, tehát nem titkolták, hogy benne van a Harry Kavill. Csak nem mutogatták, de tehát, csak nem, nem spoiler, mutogatták. van, van Superman Igen. benne, iszonyat idióta módon hozták, viszont én annyira nem értettem, hogy ez miért így kellett. Tehát, hogy a Batman, Superman végén ugye ott volt a kupósó, és akkor azon megemelkedett ugye egy picit a föld. Uh -huh. Ez egy tök ilyen kis, jó, ilyen, nagyon ilyen válböködés érted, érted, érted megoldás, de attól még arra lehetett volna építeni. A szemét kiderült, Semmit nem csinálnak vele. Én mintha elfelejtették volna, mint hogy így, így just on, így, így lepauzta volna az utolsó tíz-másot a filmet, és így kikapcsolta volna. És végy nem vettek volna róla tudomást. Ugye tök idétlen módon visszahozták, mondjuk az vicces volt, hogy ugye. Kiásták magát szuper, egy elég gyorsabb jelenetben, de, de itt is ez egy nagyon suta, hülye módon volt szerintem ez is megoldva. A másik pedig az, hogy egyszerűen kinyírták szuper nel utána a feszültséget, mert addig uh -huh. ugye volt az, hogy, hogy így mentek a harcok minden, és akkor hát azért eléggé bajban voltak így a tagok, és aztán megállt Superman, és ő 5 öt percenként így a főgonoszt, aztán ment tovább, és amikor megint felülkerekedett a, a Steppenwolf, akkor megint visszajött, és pofán vágta. És tényleg mintha így ez a, nem tudom, hogy hogy hívják ezt a játékot, amit így, tudom, hogy fellök, vagy fellök, és aztán fel kell, nem tudom milyennek, neve majd a kommentelők leírják, vagy majd freddy ek kijavítanak, vagy kisegítenek, de ugyanilyen jellegű volt az egész. De mindegy, de Mondjad Blackship, hogy ne, ne, ne. neked miért tetszett ez a film? Neked tetszett ez a film. Nekem tetszett ez a film, Ö, annak ellenére, hogy tisztában vagyok vele, hogy tele volt hülyeségekkel, mint ahogy az összes képregényfilm egy-két kivételtől eltekintve, és tele volt hibákkal, ami szintén elmondható jó pár képregényfilmről, meg szuperhősfilmről, de én azt szerettem ebben a filmen, egyrészt amitről itt beszéltünk, hogy, hogy tényleg nagyon jók ezek a karakterek. Tehát tényleg én úgy jöttem ki erről a filmről, hogy bármelyikükről megnéznék egy külön filmet a jövőben. Bármelyikükről. Simán. Tehát, hogy, hogy ennek a filmnek igazából ez volt a, a vállalása, hogy most összehozza itt ezeket a karaktereket, akiket majd bemutat annyira, hogy érdekeljen engem, hogy a továbbiakban mi van velük. És, és érdekel. Tehát ez szerintem tényleg működött a kémia, jó voltak a színészek, jó, jó volt a humor, vicces volt, nem tolták túl a humort. Talán a Flash néha... Ö, Kicsit úgy erőt, tehát nem tudom, Rémlik, amikor bement a Batman Barlangba, és akkor ott. Igen. De az egy kicsit idétlen volt. Meg hát ez egy az ilyen egész pillanat, gyerek, gyerek ilyen idétlen, szerintem. Igen, igen, tehát ez néha nagyon jól működött, néha meg nem működött, de hát Istenem, most komolyan, tehát ezen nehezen ne, ne, ne akadjunk már fent, hogy van egy-két poén, ami nem működik, ez teljesen normális. Tehát ez a része nekem abszolút elvitte az egész filmet. Ahogy láttam, hogy ez a csapat így elkezd működni, és hogy mennyire jól Jó közöttük a, a kémia. Ezt, és e, e, tényleg ez a film lényege, tehát ez egy Justice League film, hogyha működik a Justice League, akkor igazából én, én nekem ez így oké. Okay. A másik dolog meg, ami, amit nagyon élveztem ebben, hogy ez egy, ezt valószínűleg sokan nem élvezték annyira, mint én, hogy ez tényleg egy bot egyszerű szuperhős film. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy, hogy tényleg összejönnek ezek a tagok, és ezek zúznak. Ennyi. És nekem tetszett Ez az egyszerűsége. Nekem bejött ez a... Hogy nem, nem akartak ebből... Most, most tényleg nem akarom bántani a marvel mert ő nagyon jól csinálja, amit csinál, de hogy nem akartak űroperát csinálni belőle, nem akartak tini filmet csinálni belőle, nem akartak pszichedelikus filmet csinálni belőle, <gül> hanem ez egy klasszikus szuperhős film. Mint a bosszúállók. Tehát a bosszúállóknak bosszú állóknak se volt bonyolultabb története, mint ennek. Az is ugyanez volt. Más kérdés egy sokkal jobb főgonosszal. De... és sokkal jobb látványjal. <gül> és, <gül> euh, és pont ezért mondom, hogy ez a film meg se közelíti a bosszúállókat, Tehát a, a lába nyomát se tapossa, de szerintem önmagában... Ez, tehát nekem ez így működött. Én ezen tök jól elvoltam. Nagyon... Tehát tényleg nagyon jól szórakoztam ezen a filmen. Annak ellenére, hogy nem, tehát nem volt benne feszültség, de őszintén a bosszúállókban se sem volt feszültség. Tehát ez, ez nem arról szól. Tehát én nem izgultam ezen a filmen, de nagyjából egyik Marvel filmen se izgultam. Mert ez nem arról szól, ez, ez tényleg arról szól, But hogy látom... Jó, igen, Sorter megint bedobod a Logan bombát, minden adásra be kell dobnod a Logan bombát, én most az MCU-s filmekre gondolok, tehát a Cinematic Universe-re, amiket te nem nézel. Tudod? Értem. Tehát a logan azt kezeljük külön, mert a Logan az, az valóban nagyon izgalmas volt. Mert az jó ott, volt, azért? Eh? Ott volt súlya, hát ez, figyelj, a az, az reggelire megeszi ezt, ezt a Justice League-et. Na no hát. Már. Igen, meglepőt mondtam. azt hittem, hogy a Justice League-a sokkal keményebb. Na jó, hagynok titeket <gül> érvényes. Tán, ott, ott, itt, itt nincs súlya igazán a történéseknek. Tényleg, talán az elején, azt, én is nagyon sajnáltam egyébként, hogy visszahozták a Superman így a végére, és tényleg ő így, ő így uralta az egész jelenetet már, mint abból a szempontból, hogy onnantól fogva senki másnak nem kellett volna semmit se csinálnia. Mert nem volt tétje már a dolgoknak. Addig azért egy minimális volt, igazából azon ment a az inkább, hogy hogyan győzik majd le. Nem arról, hogy vajon legyőzik-e, mert hú, vajon legyőzik -e. Hát nem sejtenéd, hogy igen a Steppenwolfot, aki egyébként egy ugyanolyan dögunalmas klisés és nagyon cgi volt főgonosz mint nagyon-nagyon sok Marvel, illetve DC filmben eddig. Jön ja, a sötétségből, hogy e, elhozza a világra a sötétséget. Így, pontosan, tehát ez, ez, ez azért jön, hogy, hogy hozza a sötétséget. Tehát van ez a három kocka, amit össze akar gyűjteni, ezek az anyadobozok vagy mik, és akkor ezekből ő elhozhatja az apokalipszist. Ennyi. Tragédia volt. Ez a sötét Toronyból a Matthew meg igen, igen, igen. Vagy, a, vagy az X-Men apokalipszisből, az apokalipszis, vagy a Thor a a 2-ből. Igen, tehát ezt már nagyon sokszor eljátszották, ez nem, nem először történik A ah, Batman versus superman volt ugye a Doomsday. Igen, de viszont a Doomsday-en ellentétben, ami például nekem szintén kicsit szimpatikus volt, ez visszavezethető megint arra, amit mondtam, hogy ez egy tök egyszerű film, hogy itt Ez a film legalább nem hazudta azt, hogy többről fog szólni. Tehát tényleg a film elején megjelent ez a Steppenwolf, hogy ő majd elhozza az apokalipszist és vége a világnak, és ennyit csinált. Tehát, hogy nem az volt, mint a, a Lex Luthor például, akiről így a 250. percben se tudtad, hogy most mi a jó Isten akar, <gül> És nem a semmiből dobták oda azt a Doomsday-t az utolsó 20 percre, ami tényleg borzalmas volt. Nekem imponált ez a, ez a szimplassága, és hogyha hogyha normálisan meg lett volna csinálva ez a film, akkor én komolyan azt tudtam volna mondani, hogy ez egy baromi jó film. Minden további tehát minden lelkiismeret furdolás nélkül azt mondtam volna, hogy ez egy király film, hogyha nincs ennyire elszarva a látvány, és ezen csúszott el az egész. Tehát mármint, jó, nem ezen csúszott el az egész, ez túlzás, de ez volt az, ami nálam, tehát én nagyon szeretném imádni ezt a filmet, de nem tudom, mert szarul néz ki. És nem csak arról van szó, hogy, hogy ronda a háttér, mert amúgy borzalmas a háttér végig, és rondák az effektek, mert ez mondjuk nem teljesen igaz, tehát a, azért például, amikor a flash begyorsul, azok jól néznek ki. Szerintem igen, de. igen, ott az áprázolás módot, a koncepció a jó igen, igazából, igen. ahogy, ahogy az, az el van készítve az utcai jelenetek. Tehát a, én nem hiszem el, hogy nem lehet kimenni egy utcára, és akkor fölvenni azt Tényleg. a jelenetet. Miért kell ahhoz zöld háttér, és miért kell egy öt éves ötéves kisgyereknek a rajzait utána felhasználni? Minőségben a referenciának, hogy, hogy ennek így kell kinézni. Tehát ez valami tragédia. És, és ez ugye, egy arra is láttuk már példát, hogy nem, úgy utcára nem tudtak kimenni, nem hogy egy szarvas nem bírtak, vagy egy nem szarvast elnézést, őzet nem bírtak szerezni. És animálni <gül> de kellett. De jó, az, az egy Walking Dead, ez egy 300 milliós gigafilm hogy ezt a, ennek a filmből a harmadát se nézném ki, és nyilván ebben benne voltak az utóforgatások, meg Harry kevő bajusza, ami szintén borzasztó, ahogy kinéz. Tehát így nem bírtam másra figyelni, mint a. Én akkor az még or... nem láttam jól, amúgy, amikor ez a bajszos volt, és akkor én nem vettem észre. És az Objant Express-t, akkor ne nézzük meg. <laughs> nagyon ad? látszott a, a furcsa arca, hogy... Igen, tehát amikor. amikor Én egy valahol... képkockát láttam, azt ki is akartam Igen, kisroktam. igen, tehát amikor valahol azt hiszem, talán nain engem olvastam, nem, vagy Twitteren írta ki valaki, hogy uh, fogod a Photoshopot, és abban van egy ilyen ecset, ahol, ahol, vagy marszatolóizé, amikor át tudod lopni a színt, meg a, a felület tartomány részét, át tudod lopni a kép másik részéről. Hmm. Ez nem tudom, megvan-e úgy nagyjából. Igen. Aki használta a Photoshopot szerintem tudja, mert ez egy nagyon látványos eszköz, és akkor át tudod vele színezni a kép bizonyos részeit. Na, ezt megcsinálták a leg, leglustárd módon minden frénen, és ennyi. Ez a nagy 300 milliós ötlet. Tehát, te, te, te, te, Ennyire no save november volt, hogy még esse, sem <gül> nem <gül> lehetett hozzágyolni, nem, CGI gyerekek. Én erre nem tudok semmit, én informatikus vagyok, nálunk no november van. <gül> <gül> Pó, de hülye vagy. <gül> <gül> nem saját Ez más találtok itt. Na mindegy, tehát a, tényleg a filmnek a vége, ami iszonyat király volt, amikor... Ilyenkor annyira ég az arcom, miatt, hogy <gül> <gül> de nem, amikor, mit tudom, én le, a szájborg elkapja az akvamént és így ledobja, és a, rádob egy ilyen, ilyen két az épületre, és az egész így összedől, és tudod így le kiszörfözik belőle. Vele. <gül> Tehát ilyen rohat menő dolgok vannak, de iszonyatosan néz ki. És az a baj, hogy néhol láttam valamiféle koncepciót, például az Aquaman, amikor bemegy a vízbe. Igen. Arra emléksz, hogy ott is Igen. a háttér mennyire fura volt? Igen. Hogy minthogyha hogy ott kezdtem azt érezni, vagy, vagy akkor még, inkább úgy mondom, hogy akkor még talán reménykedtem ebbe, hogy itt volt egy olyan koncepció, hogy megcsinálják az egészet kicsit ilyen rajzfilmesre. Igen. Mint a régi a Cartoon network rajzfilm, ami ha valami olyasmit akarnak összehozni, mondjuk az kézzel rajzott volt, de, de érted, hogy, hogy mire gondolok, hogy, hogy próbálják egy kicsit, tehát hogy ha az egész egységesen úgy nézett volna ki, akkor az még lehetett volna valami, de ez így nem rajzfilmes volt, meg nem koncepciózus, hanem szar. És az a baj, hogy 300 millió dollárból ezt összehozni, ez botrányos. Még utófurgatásokkal együtt is borzol. Tehát az annyi pénz, amiből meg lehet venni egy kisebb országot. És tényleg eszméletlen szar és a film egyetlen valóban nagyon jó akció jelenete, ami volt nem a Liga tagjaihoz köthető, amikor az Amazonok menekültek a step volt felől és a igen. kockával üzletek. Az egy kurva jó jelenet volt. Szerintem. Búl, az Tehát. nagyon elvetemű volt. Ezek a hülye kunsztok, minden, amiket csináltak, amiket is értettek. Annyira csinálsz, jó akit, koreográfiája volt, de <laughs> leugrott a háttérről. Igen. Tehát, annyira sajnáltam, hogy, hogy tényleg ezen nálam tényleg ezen csúszott el a dolog, mert egyébként ez nekem így működött. Nekem működtek a karakterek, működött ez az egyszerűség, nem bántottak a hibák annyira, hogy tehát ezt leszámítva, nem bántottak a film hibái. Én, én nekem ez így teljesen összeállt egy ilyen tök jó kis két órás agyeldobos hülyeségé, amit nagyon tudtam volna élvezni. Így is élveztem, mert tényleg voltak tök jó pillanatai, meg ami még nagyon tetszett, az a Batmannek a uh, ahogy belengedték a múltját. Tehát ja, szerintem igen. ez egy tök jó ötlet, hogy, hogy mit tudom, megemlítették a pingvint, meg a, a, amikor <gül> mondták, hogy, hogy uh, már hogy megint jól dolgozol társakkal, tudod, tehát hogy mm -hmm. már ezt, ezt korábban is említették, hogy volt Robin, és hogy megint egy kicsit a robin -t. tehát és ez már ez az, amit következetesen visznek a Batman vs. Superman óta, mert ott is voltak ilyen utalások, meg a Suicide squad is voltak ilyen utalások, tehát ez nekem például tetszik, hogy kapunk egy öreg batmant és fokozatosan utalgatnak arra, hogy mi történt vele. Tehát ez például szerintem tök jó, mert most persze lehetett volna azt, hogy megint csinálnak egy Batman origin story-t, de mi a francnak? Hát azt Tehát már abból... láttuk a Batman vs. superman igazából, nem, hogy lelővik a családot. Ja, annyit láttuk, annyi, annyit mutattak. <gül> de azt hogy... meg kellett mutatni. <gül> <gül> jó, igen, az nagyon fontos volt. Jó, a Batman vs. Superman hibái nem itt kezdődnek. Hát nem, nem. De... Nekem ez volt, ami miatt én azt tudom mondani, hogy igazából Nekem mind, tehát a látvány, látványtól eltekintve is működött ez a film. Meg tudom érteni azt, aki, akinek nem annyira tetszett. Valószínűleg az is benne volt egyébként, hogy egy picit már stockholm szindrómám volt a, a filmmel kapcsolatban, mert annyira sokan fikázták előre. Hát meg tényleg Köztük... eléggé le, le voltak adva az elvárás. Igen, és azért persze. tényleg ez, ez egy sokkal jobb, tehát so, vagy nem azt mondta sokkal jobb, de sokkal szórakoztató film, mint a az előző négy DC film, az előző három DC film nyilván a Wonder Woman kivéve. Tehát az mondjuk jobb film, mint ez. De mondom, nekem működött, de ez egy ilyen szubjektív vélemény, úgy. Úgyhogy... Nem amúgy, tehát működik a film, tehát az, hogyha, hogyha te úgy vagy vele, hogy oké, okay, én bírom ezeket a filmeket, minden bejössz rá, tényleg jól fogsz rajta szórakozni, én is jól szórakoztam rajta, így volt pár párdjált nekem például az a közepén az az első ilyen közös akció is úgy tetszett, a hogy csatornába. Szerint... Igen, egy szerint Szegény Batman pedig mindig felrúgták, és így annyira tetszett, hogy olyan kis csíra lett a Betmenik mindenki között, ezek között az istenek között, mert hogy hozzá képes tényleg mindenki az. És szegény Beth-vel ott egy és folyamatosan menekülni akar onnan, meg a gépei mögé bújni, meg minden, mert ez ugye egy esélye sincsen. És ezt annyira jól bemutatták, hogy Betmennek tényleg a tekkel kell érvényesülnie, meg meg tényleg a, a vala, valamiféle ilyen morális összetartó erőnek lenni, amit végül ugye átadtak a Vandalpumnak. Nagyon helyesen a... egyébként. Tehát nekem ez is egy tök következetes döntésnek tűnt Igen, így a filmben. Igen, mert, mert az ő, ő karakteréhez ez jobban élik, de hogy a, a Batman tényleg, amikor ott van az action, akkor magában nem szabad betenni, mert akkor tényleg olyan, mint egy ilyen, tehát, mint, mint egy ilyen csupasz ideg. Tehát, hogy, tényleg, hogyha Batman ben van egy akciójában, akkor minden arról szól, hogy őt ki kell onnan menteni. <laughs> és Mondjuk, ami viszont nagyon jó volt, amikor mondta a flash hogy csak egyet hoz ki. Tehát az pedig egy tök jó pillanat volt. Igen, ott, ott viszont úgy, úgy, ott a Batmannél az a tapasztalat jött át. Igen, hogy, hogy látta hogy a srácon, hogy mi a gond, és pontosan tudta, hogy hogy kell orvosolni. Tehát azonnal tudta, hogy mi ebben a szituációban a megoldás. Tehát tényleg megvannak ezek a kis karakterpillanatok, ezek nem olyan hűde dolgok, de, de ezek miatt lesznek ezek a karakterek olyan nagyon, át, vagy hogy mondjam, tehát szimpatikusak. Innen látszik, hogy nem veszett az ügy, tehát, hogy, hogy ez még lehet mentem. Hogy lelke van a filmnek. Annak Na. ellenére, tehát ez olyan, mint a kvazi módó, hogy ilyen ritka ronda, és nem nagyon akarsz a közelébe menni, de amikor így megismered, akkor rájössz, hogy azért ő egy kedves srác, aki, aki nem érdemli meg, hogy ennyit ennyit dobálják sárral, amikor nem is ismerik. Tehát nekem kicsit ez volt az élményem ezzel a filmmel. Nyilván az előzetes elvárás, az minden, is benne meg, van. Meg a hírek, meg Ez a másik, ez már nem a film, nem maga a film. Tehát, hogy szerintem azon már túl vagyunk, hogy elkezdték az emberek rádni az zöglüket, hogy biztos a Just Wedon baszta el ezt a filmet, Olyan és ne, ezt a Snyder kitalált egy 170 perces filmet, és hogy az állítsuk vissza, és hogy az mennyire jó lesz, mert mennyire jó volt az, amikor Snyder csinált egy háromórás filmet ugyanezekkel a karakterekkel. Uh -huh. Nem volt jó. Az a film, igazából az meg a teljesen másik véglet volt, ez ugye egy bot egyszerű. Ezt lehet bántani azért, mert egyszerű, az meg egy annyira túlírt, annyira túl bonyolított kacvas volt, hogy, hogy az ember egyszerűen elveszett benne, tehát hogyha én már nem tudnám nektek visszamondani a story pedig úgy, hogy én ezt szerintem háromszor láttam a Batman vs. superman -t. És nem tudnám nektek visszamondani, hogy mennyi minden történt benne. Hát hogy annyira ész nélkül minden bele volt abba dobálva, ami éppen eszükbe jutott, hogy egyszerűen elvesztél benne. Itt viszont ez meg egy tök egyszerű dolog volt. És Szerintem Just Wadden ezen a filmen mentette, amit lehetett. És Én is ezt tudom elképzelni. Összelegúzta, ugye abból, a, abból az ezer dalabos puzzleből összerakott egy 120 puzzleből álló kis-kis valamit, ami, ami igazából kicsit béna, kicsit ügyetlen, kicsit esetlen, de legalább elkészült és nem bánt. Meg, meg, úgy, ja. meg, meg, meg, meg úgy tényleg köthető hozzá egy pár kellemes pillanat. És szerintem, hogyha most egy alternatív univerzum lenne, és elkészült volna Zack Snyder filmje, be tudta volna fejezni, és teljes nyugalom lett volna mindenhol, szerintem rosszabbul jártunk volna ennél. És... szerintem is, és egyébként én kíváncsi lennék, hogy uh, mi lehetett az, amit a Joss Vedon újra forgattak. Tehát Nekem van egy tippem, hogy... A bajszás inkább... ellenetek biztosan. <gül> <gül> hát az nagyon fontos. Hanem, hogy, hogy inkább ezek a karakterpillanatok, mert ez az, amihez a Vedon ért. Igen. Hogy hogyan kell kohéziót rakni karakterek közé. Tehát ezt már nagyon sokszor megcsinálta. És most nem feltétlenül a bosszolálokra gondolok, hát a a sz be is ez volt. Igen. Tehát ott is volt egy csomó, tehát ott is annyira sok ö, interakció volt a, a különböző szereplők között, és nagyon jól működött. Úgyhogy no. én, ez csak az én tippem, mert nem tudom, hogy ez nyilvános-e, vagy lehet -e erről tudni valamit, de én csak ezt tudom elképzelni. Tehát a, a karakterek párbeszédei meg a, a ez a poénkodás között én annyira éreztem ezt a, ezt a bosszú állók feelinget, ami nekem mindig jöhet, hogy hasonló volt ez az egész, hasonlóan volt megcsinálva, és, és igen, tehát Azok, akik tényleg azon gondolkodnak, hogy, hogy sokkal jobb lett volna, most nem akarok bántani senkit, de hogy tényleg ez, ez a sokaknak a, a vágya, hogy lássunk a Zack Snyder rendezésében egy ilyen három órás filmet. Baszos, látták ezek az álomháborút? <gül> Zack Snydernek nem szabad forgatókönyvet írni. Nem szabad eredeti ötleteket kitalálni, a Zack Snyder nagyon jól tud már kész és már jó forgatókönyvekből jó és nagyon látványos filmeket csinálni de neki nem szabad írni, szerintem. Nem, nem, abszolút nem. Tehát, hogy a legtöbb rendezőnek amúgy van egy pici önkritikája, hogy jó, én ebben nem folyok bele. Spielberg összesen talán egy forgatókönyvet írt egész karrierje során. Scorsese szerintem még annyit se. És, és, és nem muszáj mindenbe belefolyni. Az embernek ismernie kell a korlátait, és a az Snyder az egy tök jó ilyen momentum rendező. Uh -huh. Tereket, ja. tök nagy pillanatokat össze tud hozni, és, de nem csak abból állnak a filmek. Tehát, hogy... hogy Kell hozzá tényleg egy jó író, például a Jazzvedon pedig sokkal jobb író, mint De. rendező. És, és ez se, tényleg lehet, hogy, hogy hogyha most odaadták volna egy sokkal jobb rendezőnek a bosszúállókat, és csak az ő forgatókönyvéből dolgoznak, lehet, hogy még jobb lett volna a dolog. Uh -huh. és, és, és tényleg a Snydernek én kívánom neki, hogy, hogy szedje össze magát, hogy tényleg heverjek egy tényleg borzasztó tragédia, ami bele történt, utána pedig keressen magának más filmet, nem kell DC filmet csinálni, most már harmadik alkalommal próbálkozik ezzel, tehát, hogy most már tényleg három ilyen film kötődik az ő nevéhez, és látjuk, hogy nem lett meg ennek az eredménye. Folyamatosan a szabadkozások mentek, hogy jaj, most ez volt a baj, jaj, most az volt a baj, jaj, most kreatív különbségek, jaj, nem volt rá időnk, jaj, mit tudom én, valamiért mindig ilyen fura viha viharfelhők vannak e fölött, és És lehet, hogy rá kéne jönni, hogy, hogy nem megy ez a dolog. Amikor még háromszázat csinált, amikor még holtak hajnalát csinált, úrj, de mennyire jó az a film. Az nagyon én. jó filmek. tehát hogy, hogy meg, meg a Watchmen is. Tehát, hogy az, az is a, nagyon e, jó. Igen. Ezt még Fred is tudja mondani, hogy ez is egy tök jó film. Ott is volt uh -huh. egy tök jó kész alapanyag, azt tök jól vászonra tudta vinni igazából, és, és látjuk, hogy ilyet is tud a, a Zack Snyder. Itt viszont most már lehet, hogy pont maga egy ilyen cikket, hogy elég komoly kreatív kontrollt kapott a, a, már a Man of Steel idején is a Snyder. Aztán utána pedig a Batman v. is végigvitték, és akkor most arra jöttek rá a, a ügyszerek, hogy nem biztos, hogy ennek jó vége lesz. Nem mindenki egy Christopher Nolan, akinek akire rá lehet bízni egy 250 millió dolláros projektet, és akkor írd meg, csináld azt, amit akarsz, és utána megreformálod az egész képregényfilmű faját. Mert konkrétan ezt csinálta a novel, és azóta is ezt próbálják és nem, nem. Egyszerűen el kell fogadni, hogy nem mindenki olyan. És nagyon remélem, hogy a, a dc re rá fog jönni. Pontosan ez volt a Batman v Superman egyébként, amit mondasz. Tehát azon ez tökéletesen levezethető, hogy milyen rendező a Snyder, mert az egy, az egy összegányolt katyvasz, amiben vannak embertelenül jó pillanatok. Igen. Tehát tele van olyan pillanatokkal, amik, amiket látszik, hogy a Snyder mennyire tudja, hogy olyankor mit kell csinálni, csak az egész nem áll össze, hanem egy, egy katyvas, egy, egy nagy salak az egész. Úgyhogy igen, tehát én is nyilván nem örülök annak, hogy így kellett a Snydernek lelépnie a színről, mert ez, tehát nagyon sajnálom ezt az embert, amiatt a tragédia miatt, amiért ez egyértelmű. De, de az biztos, hogy ezt így nem lehetett volna tovább csinálni, Tehát ez, ez tényleg nagyon... Tehát, hogyha most tényleg elképzelem ezt a filmet, az igazság igazságligáját egy olyan tónussal, mint a Batman v Superman, akkor így összerándul a gyomrom, hogy az milyen lett volna. Már nem illettek volna bele egyáltalán ezek a karakterek. Tehát, hogy, hogy a, már maga a Wonder Woman karaktere is sokkal jobban működött már ugye a nyári filmben, amikor egy picit könnyítettek rajta, amikor egy picit úgy át átformálták az egész karaktert. A Flash az meg, az meg full kiesett volna belőle. Tehát mm. hogy azt meg még annyira sem lehetett volna betuszkolni egy ilyen filmben, hogyha tartják azt a, azt a hangulatot, azt a hangvételt. És most ugye milyen ugye jövőre jön az Aquaman, azt már ugye talán egy picit ilyen könnyebb, könnyedebbre akarják venni, akkor a Wonder Woman is be van már jelentve, ott már ugye tudjuk, hát ott már az kész van. Tehát hogy az, az ennél az csak jobb lesz. Ennél csak jobb lehet akkor a Green, Green lantern jelentgették be, arról nem tudunk még semmit se, ugye folytatni akarják az igazság légáját, mert ugye Dark side ot már nem tudom, most említették először, de hogy már készülünk rá egy ideje, és olyan lesz, mint a Thanos valószínűleg, meg... Igen. Jó, hát ugyanaz a klisé és gagyi főgonosz lesz, aki biztosabb, tehát, tehát azért így, mit tudom én, nyolc filmenként van egy emlékezetes főgonosz ezek között, tehát Remélem, hogy az lesz a nyolcadik akkor. <gül> Reméljük. Tehát én nem tudom így, a, nem láttad a tréler, hogy a Tenos-ból se nézek ki sokat a, a következő bosszú állók ah. filmre, hogy most egy kicsit arra is majd, találjuk. Majd a lesz a film, akkor biztos jó lesz, nem azt mondom, már mint a film, de hmm. hogy a Tenos nekem egyelőre ugyanaz, mint itt a Stephen wolf úgyhogy... Uh, az mondjuk gáz lenne, akkor lenne. én, én nem. Hát annyi, hogy a Josh Brolin játsza, tehát az mondjuk ja, az. Lehet, le, hogy picit nagyobb arc. De, ja, meg hát hogy Suicide Squadot is már mondogatnak, ugye, folytatást annak meg, ugye, ennek a filmnek a végén belegették a gazság ligáját, ezen én röhögtem csak, mert hogy nem tudom, hogy... <gül> <gül> <gül> csak nem olvastam másorért, úgyhogy elmertem sütni, mert, <gül> Atyom, úristen, jó vagy. vagy igazságtalanságligája vagy, vagy, Öz, össze vagy maga, végzett végzett ligája, vagy... Ez nem nem magamit. Végzet ligája, nem a, tudom, mi amúgy a magyar fordítása, de én, én ezzel röhögtem, hogy, hogy akkor itt is volt már a Luthor, mert van Lex Luthor, Beszartok, meg Deathstroke, akinek mm -hmm. szintén filmet akarnak csinálni, és az biztos jó lesz, mert a Gareth Evans takarják az Én pont éljére. akartam mondani, hogy na az viszont az nagyon ott lesz. Na, tehát, hogy, hogy, hogy a, a, azt még Freddy is megkapja karácsonyra, hogyha azt Igen. a azt Evans megcsinálja. Azt ott a kell egy kivételt tenne Freddy Maja. <gül> <gül> Igen, tehát a raid rendezője csinál egy ilyen filmet, akkor így oh my god, tehát, hogy hogy a pénzem meg az egy, Egy ilyen zsódosról, aki kardokkal vagdalja le az embereket. A ez ez... harcfővészes dolog ez is. Igen, ez valahogy passzol a Garrett evence tehát én ezt így. És az egy tök nagy Ugyanadó. belépő lenne neki, azt, a, azt úgy én is szeretném. Most elvileg még nincs bejelentve, még elvileg tárgyalnak vele, de hogyha ezt így tényleg összebírnák hozni, akkor a Warner megfogná vele az Isten lábát. Tehát, hogy az lenne az ő James gunn vagy Jasper donn vagy mit tudom én, vagy és Jones-szóljuk. Egyértelmű, hogy ez folytatódni fog, de ugye azt lehet tudni, hogy azért ez a film nem olyan nagy siker, mint a, az előzőek, sőt. Hát mondjuk buktál, de ez nem fog megbukni, tehát ez egyértelmű, hogy egy ilyen film nem bukik Nullára meg. ki fog jönni biztosan. Igen, ami viszont a stúdiónak rossz, de ez tehát itt azért ne reménykedjen senki abban, hogy ez ennél majd most megállnak. Tehát itt nagyon sok ilyen film lesz. Még én abba bízom, hogy most már így, hogy Snyder kint van, a képből így hát, ha egy kicsit összekapják ezt az egészet most már, és nem ő lesz a kreatív ember, hanem, hanem találnak valakit, aki így... Mint a Marvelnél van egy ilyen csávú, a... ja, Kevin Feige, tehát Azaz. Na, aki, így, aki így nagyon látja maga előtt, hogy hova kellene az egésznek mennie, és ismeri a, az állomásokat, ahol, hogy hol minden kell történnie, és ezt így tök jól viszi előre. Tehát a Marvel... Na, hogy hogyan kell egy filmet szórakoztatóra csinálni? Igen. Az most már itt is megvan azért, mert a Wonder Woman is szórakoztató volt, mert szerintem ez is szórakoztató volt, de, de kell az az ember, aki, aki elvisz, elkezdi ezt most már vinni. Igaz, hogy ezt nem a hatodik filmnél kellene elkezdeni, de oké. Okay. Tehát elviszi ezt egy olyan irányba, ami, így, ami így következetes. Mert ez az egyébként, ami engem a legjobban idegesített a DC-nél, hogy ez nem következetes, hanem csinálnak egy ilyet, aztán csinálnak egy olyat, aztán csinálnak egy amolyat, hanem csináljanak következetesen valamit, ami, ami magából épül, magától épül fel. És ez az, ami itt nincs meg. Nyilván, itt nagyon sokat lehetne még erről beszélni. Tudom, hogy Freddy nagyon örülne neki, de szerintem most annyira ne Nem inkább ja, bele. Ja, kitárgyaltuk szerint a dolgot, szerintem lehet a hallgatók is úgyják a dolgot, ennyi igazából tényleg egy fanfilm, egy szórakoztató film, jobb, mint amire én számítottam. Igen. És, azért és az év nem kell várni tőle. Nem, de nem az év csalódása, mint amilyen például a volt, meg a Batmanverse ja. Superman. Tehát, hogy ott azért, ott azért volt honnan leesni. Most itt már nem Hát és a Solicicex nem, nem is beszélve, ami hát az, az meg. volt, úgyhogy Hát azt, na, azt azért úgy szeretném kitörölni tényleg azt a filmet, hogy soha nem készült volna el, csak egy ilyen nem létező álom lett volna. Igen. thriller szintjén létezik. Igen, és olyan volt a film is, mint egy ilyen, mint egy ilyen fura álom, ilyen rém álom, hogy minden ott van és semmi, sincs semmi értelme. Sok kokóval biztos elvisel. Biztos, igen. hogy bizonyos mennyiségű kokóval össze lehet hozni egy ilyet. Pont most próbáltam kitalálni, ez egy poént, de akkor köszönjük <laughs> Na. Koko, az új Pixar film, ezt csak Gergővel láttuk, ha minden igaz. Így van, Ugye? De Milyen? én kell? csatlakozni fogok a csapathoz majd. De uh -huh. én, én, nekem van egy olyan új szabályom, hogy animációs filmet és horrort moziban nem, illetve premierkor nem. Tehát ez a közönséggel, mindkét közönséggel nekem már annyi tapasztalatom volt, hogy hogy nem, jó nyilván vannak kivétel, tehát a Pixar filmeket meg fogom nézni moziban, de, de ezzel is várok még, majd majd egy, egy vagy két hét múlva megnézem, mert egyébként rohadtul érdekel ez a film. Uh -huh. <coughs> jó, hát ezzel sokan nincsenek így egyébként, Igen. Fura. elég kis nézettsége van, de valahol szerintem érthető, mert, mert nehezen promotálható szerintem egy ilyen mexikói halottak napi story. Hát ez hát a kulturális a... különbségek, ez, ez, ez egy rohadt szakadék amúgy. Hát ez olyan, mint az a tavalyi Pixar film, amire senki nem emlékszik. Melyik? Az a, <gül> <gül> a havai izé... Ja, az nem Pixar, az Disney volt a vájánál. Vagy Disney, de ja, az, az, az ugyanolyan olyan bukta volt. Úgyhogy... Pedig az egy jó, jó. film volt. Na, akkor Kokó. Gergő, te láttad ezt kettőn közül először. Igen. Akkor mesélj a filmről. Mennyire volt ez a film, jó? Hát, hogy hogy miről szól egyáltalán, mert... Aha. Hát ugye tényleg itt új Pixar filmről beszélünk igazából, tehát nem kell nagy megfejtéseket várni, és... És pont olyan, mint a pixárfilmek, a jó pixárfilmek. Igazából a történet maga annyi, hogy ugye itt a, a, ugye ez a mexikói hagyomány, nem tudom, hogy milyen hónapban van ez, amúgy ennyire nem készültem fel belőle, az lényeg, hogy itt ugye van ez a Halottak napja jellegű ünnepség Magyarországtól eléggé eltérő, Ez nem az, ami a James bond volt, a volt? De őben? de az, de Aha. az, ami... Tehát... Én, én, tehát én kicsit meglepődtem, hogy akkor ez egy ilyen élő dolog. Igen, <gül> tehát én azt hiszem, ez valami én... kitalált akármi, de... Nem, nem, egyszer fejénk, tehát, hogy ez, ez létezik tényleg, és uh, tényleg az a lényeg, hogy, hogy egy ilyen mexikói családról szól, ugye a főszereplő egy Miguel nevű kisfiú, akinek így nagyon messzire nyúlik vissza a családi, hát a, a vérvonal tulajdonképpen, hogy ugye... Ők, ők, ők, nagyszülőknél kezdenek talán, ahol volt uh -huh. egy házaspár, és ott a férfi, a férje az elhagyta a családját, a gyerekét, meg a feleségét azért, hogy ő, hogy ő egyszer nagy zenész legyen, nagy zenész is lett, mint kiderült, és Ennek hatására így a, a család azt teljesen kiirtotta magából a zenét. Tehát, hogy a zenét tették felelősség mindenért, és mindenki cipész lett. És ez egy ilyen családi hagyomány lett, hogy, hogy mindenki cipész lett, és mesteri szintre fejlesztette a cipőt, mint közelharci fegyvert. Ezt a filmet egyszerűen használják, hogy dobálják, vernek vele, amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy még jó, hogy egy ilyen cipő puskájuk nem volt nekik. Éppen nem volt, az majd a folytatásban lesz, szerintem. És... Tényleg, akkor, ugye? Ha a cipő puskájuk lett volna, akkor amikor lőnek, akkor mondhatják, hogy sót! Oh, oh, te Jó, folytassuk, ezt nem hallom. Ezzel -e, ez készülnöd kellett. Tehát, ezt elképzelem, nem tudom, hogy ez fontos. Nem, mert nem tudom, hogy miről szól a film, úgyhogy ez most jön. Ezt a cipőt soha nem mondták el senkinek, tehát ez ez most jött. Hihetetlen. E, ez hihetetlen. Ez egy olyan jött. beteg ember, hogy nem is na igen, és, és Ugyan, ugye sok-sok generáció eltelik, és ugye eljutunk Miguelhez, itt is teleg mindenki cipész, viszont a Miguel azt szeretne zenész lenni. Ugye egy nézi, van ez a... Nem tudom, hogy hogy hívták a zenészt. Pillanat ott kinyomozom kinyomozunk. Elvejte valami el... Ernesto de la Cruz, bocsánat. Az tele, az de az de, de az la Cruz. Az... Tele, ilyen, nagyon nagyon mexikói néva, ugye ez már sokszor van, És... És ő egy nagyon nagy zenész, és nagyon-nagyon szereti ezt, és tényleg így autodidakta módon megtanult zenélni, van, aki is gitárkája, meg nézi tévében, így vhs Igen, tehát, hogy, hogy tényleg ezt a család nem tudhatja meg, és hát végül is eljut egy olyan pontra, hogy, hogy ő mégis szeretne zenész lenni, ezt ugye felvállalja a család előtt, amit ők meg ugye azonnal élből elutasítanak, és dolgok-dolgokat követnek, és ellopja ennek a nagy zenésznek a És ugye ez a Hallottak napja van, ugye az a lényeg, hogy ilyen virágszírmokkal ugye felszórják ugye az utcákat, amik a temetőből elvileg elveszettnek ugye a családi otthoni oltár. Az, kint van a, annak az adott személynek az elvesztett családtagnak a képe, meg egy hozzáköthető tárgy. Meg ételt szoktak talán még ott hagyni. És tulajdonképpen, amikor kiteszik ezt a képet, akkor így a, a holtak visszatérhetnek a családjukhoz. Legalábbis így ez a tradíció, ez a babona, így hiszik, hogy, tehát így elhiszik ezek a családok, hogy így ápolják a hagyományokat, a, hogy tartják a kapcsolatot a, a felmenőkkel. Ez egyébként egy mennyivel egészségesebb hozzáállás az egész szép. tabu témához. Tehát, tehát a halált, én, én még mindig ilyen tabu témaként élem meg Magyarországon. Abszolút így van. És, és, és így a film alatt így, mondom, én nem ismertem ezt az ünnepséget különösebben, Itt, itt jöttem rá, hogy ezek szerint akkor tényleg egy létező dolog, és, és így bele hogy banyek, hogy, hogy mennyivel szebb lenne, ha, ha nem, nem feltétlenül kell, hogy ilyen ö, fiesztásan, mint ahogy itt, de, de mennyivel jobb lenne, ha, ha mindenki egy kicsit átgondolná ezt a Ezt, a, ezt az egész hagyományt, meg hogy hogyan viszonyuljunk el ez a témához, meg a, a halott csalást. Oh, Freddy, és, ezt a, én, és ezt a film mennyire jól kezeli. Én abszolút. most legszívesebben visszavonnám a Bordogzot, ezek után, amit mondasz, és más ajánlanék a... Volt egy hasonló animációs film, talán találkoztál a is, book is mert, a Book of Life, igen. Ami, hát, uh, hát az Deltorosz köthető film Igen, delt, az egy... Hogy... És az egy nagyon-nagyon imádnivaló film. A és az ugyanerről az innenbről szól. Fölfogom, de, ja. de nézd meg addig nyugodtan, mert, mert vannak még a Elvileg fejlőték. amúgy innen van az ihlet is, tehát hogy Book of Life, mert a Pixárosok, jár, ja, tehát ez amúgy? Én nem, de szeretném. Ez egy nagyon aranyos nézni. film. tehát az, uh -huh. Én is úgy kezdtem el, hogy nem igazán tudtam mire, csak hát egy Del Toro neve nevére azért ugrani szoktam. És az egy fantasztikusan, nagyon látványos, és nagyon szép színes, és És ott is ez van, hogy a, a halált nem a tradicionális, nyugati módon kezelik, és, és ez tényleg tehát, tehát, tehát ilyen szívmelengető kisztori. Uh -huh. Amennyire így olvastam, azért a Koko egy jobb film, de. Uh, minden bizony. De, de, de, de tehát ez, ez egy, ez egy jóval könnyedebbnek tűnik uh -huh. így nekem láthatlanul, de. De azt mindenképp érdemes megnézni, ha tetszett ez, a, ez az egész hozzáállás, meg ez az ünnep, akkor meg aztán pláne. Uh -huh. Úgyhogy ne Mert... várj jövőre karácsonyi hanem azt, azt jó. szerintem, ja, mi úgy van rá. Nézz utána a tradíciónak, és amikor ez van, akkor te is meg ezt a filmet. Ja, ja, jó. És tehát, hogy tényleg ugye ugye a családdal itt tényleg így akarják tartani, vagy a felmenőkkel tartani a kapcsolatot, és a kisfiú amikor ellopja ennek a nagyzenésznek a gitárját, akkor átkerül ebbe a holtak világába, a holtak földjére. Nem, nem igazán van megnevezve, hogy ennek most milyen neve, de azért, mert ugye ilyenkor mindig adni szoktak a holtaknak, és viszont ez a kisfiú most elvenni akart. És ilyenkor automatikusan átkerül, és hát így találkozik tényleg a Az el, elhunyt családtagokkal, és hát igazából erről szól a film, hogy vissza kell jutnia így a, az élők földjére, mert minél több időt tölt ott, annál inkább ugye eltűnik róla is így a hús, és tényleg ilyen, ilyen meg, meg ennek a csontjai, meg minden ilyen elég hardcore módon néz ki a dolog. És ez meg csak ugye úgy valósítható meg, hogyha egy családtagjától az áldását megkapja, Viszont ez az áldáshoz feltételeket lehet kötni. És nyilván uh -huh. ki lehet találni itt a feltételt, hogy a család gyűröli a zenét, kisfiú zenélni akar, azt a feltételt kapja, hogy nem zenélhet többet, és csak akkor kerülhet vissza. Tehát, uh -huh. hogyha ő, ő most visszakerül, és megszegi ezt az ígéretét, akkor azonnal visszakerül a, a holtak földjére. Yeah. Tehát ezt, ezt tényleg meg kell tartani, ez egy ilyen tök ilyen kis kis szaválya mitológiában. Tehát, hogy ez, ez egy tökökos kis dolog. És tulajdonképpen ja. erről szól a film, hogy meg akarja keresni a kisfiú ezt a, ezt a nagyapát, aki ugye egykor annó elhagyta a családot, akit ugye borzasztóan gyűlöl mindenki ugye a, a kisrácon kívül, és egy ilyen nagy egyesítő sztori az egész. Uh -huh. Nekem, ami ebben a filmben, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó film, Viszont valahogy, mint a kulturális szakadékot én már emlegettem korábban, az elején annyira nem kapott el ez a világ. Az első fél órában valahogy úgy úgy nem éreztem magam énak ezt az egészet. És nagyon szép a világ, meg nagyon jók a karakterek, meg úgy minden tök jól működik a zenei, és nagyon szép a filmnek. Én azt hittem, hogy ez egy musical lesz, de nem egy musical. Nem olyan, mint a Disney filmek, vagy ha már emlegetik a Váján át, hogy hogy így random dalra fakadnak, és elmondják, hogy mit éreznek, hanem zenészekről szól, akik néha zenélnek tényleg, dalokat adnak elő. És, és valahogy ugye zenesek kapott el, aztán ahogy így egyre jobban feltérképeztük ezt a dolgot, találkoztunk tényleg a, a, a csontvázakkal, meg hogy elindult a zene, meg minden, és egyre jobban belekerültem, és eljutottunk a film végére, és én annyira a hatás alatt voltam, így annyira nem tudtam már, hogy most Hol van egyáltalán a kezem én most? Összekulcsoltam magam előtt, vagy a székem van, vagy már így valahol a föld, vagy nem tudtad? Annyira elolvattam tőle, így annyira elvesztettem a kapcsolatot a világtól, hogy még a körülöttem lévő gyerekeknek a kis vinyogása se tudott kizökkenteni. Pedig én azt nehezen viselem, de egyszerűen azzal se tudtam foglalkozni a film során. És akkor beszélj, Freddy. Abszolút. Tehát én, én annyiban még eljönt is mondanék neked, hogy nekem már az elejétől kezdve nekem tökre tetszett. Tehát nagyon szépen bevezette a történetet, nekem nagyon tetszett az a, az a, az a környezet, ahol voltak az a kis falu. Tehát mm -hmm. Mexikóról beszélünk, tehát ott állandóan ö, zenél valaki. És az a nagyi, az ö, kompromisszumot nem tűrővel mindenkit helyre tett, aki, aki, aki zenével próbálta megkörnyékezni az unokáját és nekem, nekem tökre átjött, hogy tényleg a tradíció és az egyéni érdek az ott valahol konfliktusba került. Onnantól kezdve, hogy átkerült a, a sráca holtak világába, ott kicsit más lett a filmnek a stílusa. Igen. És nagyon-nagyon és fantáziadús volt. Tehát Ráadásul olyan szín pompában is volt az egész, hogy, hogy őre. Tehát én, én ilyen ennyi színkombinációból álló karaktert még életemben nem láttam, mint azokat a, a túlvilági, nem is tudom, minek nevezzem, démonok, vagy nem az, az inkább gonosz karakter, de tudod, mire gondolok azok a... I, azok lélekállatok, vagy nem tudom mik. Valami olyasmi, nem? Tehát az az, ami beszarás volt, hogy, hogy néztek ki. Tehát ilyen elképesztően jól nézett ki. Tehát Egy, ilyen kis külön világot felépítettek, mint legutóbb az agymanóknál. Igen. És, és látszott, hogy tényleg filóztak dolgokon, meg, ott, meg az, hogyha valakire nem gond, tehát valakire már nincs, nincs emlék, akkor az is a, a holtak világából is eltűnhet. Mert, igen, hú, azt nagyon kemény volt. Igen, tehát ez is egy tökéletes gondolat. Tehát megcsinálták volna egy ilyen-olyan szuper happy izé, hogy jaj van ez a túlvilág, és igazából itt sincs semmi bajod. De nem, tehát ott, ott, ez a, a holtak napi tradíció, ez is egy, egy fontos dolog. Úgyhogy engem tökre lekötött nagyon szerethető volt a fő fű karakter. Meg, a kis, a... meg aki hozzácsapódott, az a kis ágról szakadt fazon. Tehát a... Igen. Már a He Hektornak hívták az Hektar, arcot. És basszus, szerintem ő talán az a legszerethető pixár karakter, akit én szerintem láttam. És nagyon sokat gondolkodtam utána. Hogy Pedig ott ez... azért magasan van a lényszer. Oda én nem mennék. Én, de, én de igen. Tehát, hogy én Aha. engem annyira el tudott kapni az ő háttér története, meg az, ahogy tényleg ott a, a kisráccal volt, meg ahogy tényleg végigvitték a, a, az egész karakterét a történetre. Én annyira annyira annyira magaménak éreztem valahogy így, annyira, annyira tudtam valahogy ezzel a karakterrel azonosulni, és annyira uh -huh. láttam, hogy mit érez, és annyira hitelesnek éreztem, hogy, ja. hogy egyszerűen, egyszerűen teljesen, teljesen szétvitt a film, mert igen, sírtam rajta, nem is keveset, Háromszor sírtam ezzel a rohat filmen, és, és nem megaláza, hogy ott ülsz, 24 éves fejjel 40 ilyen kis 8-9 éves formakörkök közül, akik vinyognak a kis színes állatoknak, te meg ott hallod a szakálladról szárítod fel a könnyeket. Tehát, hogy, yeah. és, és nem a film. Nyilván most halottaknak, a halálról szól a film azért hmm. sejtet, hogy lesz olyan téma benne. De ezt is annyira jó ízléssel, annyira jól kidolgozva, annyira jól kibontva adták elő, hogy Hogy nem lehet rá haragudni, hogy most ezt tényleg ilyen kusztustalan módon csinálnám, mert nem. nem, nem Na, ez nagyon elegány. Ez szép volt. Igen, amíg a, a szépségtől, jó, bevallom, nálam is <gül> elszakadt a, a mécses, a, hogy eltörött a mécses, tehát nagyon, tehát ott van a, van a filmben egy pillanat, ahol, ahol rájössz, hogy úristen, erre fog kivezetni, és így szitkozódom magamon, hogy de sunnyi rohadék film, hogy ezt fogod velem csinálni, és nem, nem, akkor sem fogsz megríkatni, aztán persze aztán. Ott, de tényleg annyira gyönyörű volt, és, és, és nem, nem szabad szégyelni az életet. Meg, meg néha, tehát így, így túl is mutat egy gyerekfilmet, tehát hogy tényleg gyerek gyerekfilm. Nem, gyerek. ez, ez egyébként egyáltalán nem gondolnám, hogy ez, ez tíz év alatt különösebben ajánló. Tökfölösleges, tehát hogy ez nem. még szerintem annyira se való gyereknek, mint mondjuk az agymanók. Tehát, hogy nem, itt, itt nem. azért tényleg komolyabb a téma, meg van egy olyan dark fordulat a sztoriban. Igen. Hogy, hogy én van, úristen! És én... milyen, milyen jó, én kifejezetten örültem neki, mert egyáltalán nem vártam ezt a fordulatot, és kifejezetten gratuláltam a filmkészőknek, hogy Hú, banyek, ezt így, ezt így Tehát, hogy és... ilyet Egy animében egy azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ott azért hogy mm. mernek bazírozni az idősebben. Oké, okay, Gergő, már, már érdekel a filményomban, hogy nem kell tovább ajánlani, de így is nehéz lesz kiúzni. <gül> nem, de tényleg. Tehát tartogat fordulatot a, a, a történet. Pedig, pedig nem lett volna szükség erre szerintem. Tehát ő magában az az egész történet száll, hogy ő próbál visszakerülni. Szerintem bőven elég lett volna egy jó filmhez. De még, még nem akartak ennyiben megelégedni. Ez Úgyhogy... a pixár. Ez a Igen. pixár amúgy. Ja. Ezt ez tényleg nem is lehet másképpen jellemezni. És, és szép. Tényleg, ahogy Freddy mondta, nagyon szép, nagyon érzelmes, és annyira jól ö, bemutatja ennek az egész halának a jelenségét tulajdonképpen, hogy, hogy mi történik ilyenkor, hogy tényleg az egyszerűen egyszerűen csak megszűnik valami, és hogyha már egyszer nem emlékszel rá, akkor utána nem marad nyoma a világban. És, és ez nagyon sok mindenre rá lehet húzni, hogy té tényleg amit fontosnak tartasz, az, azzal foglalkozzál, az tartsd életben, hogyha egy, egy hagyományról van szó, egy, egy barátságról van szó, bármiről van szó, hogyha te azért teszel, és te azt meg akarod tartani, mert neked az fontos, akkor akkor csak rajta tudik. Nem várhatod el azt mástól, hogy na majd ő akkor, ő, ő akkor majd cselekszik helyet. Tehát nem, ez soha nem lesz így. És hogyha ez, ez, egy, ez egy nagyon pici gyereken, ez csak át fog menni, őt ez nem fogja megfogni. De hogyha egy ilyen 10-12 éves már valaki, akkor talán már jobban fel tudja ezt fogni, és nagyon ö, pozitív irányba tud formálni ez a film szerint egy személyiséget. Uh -huh. Ez fontos, hogy az ember ezt fel tudja fogni. Na jó. És És én se számítottam rá, gondoltam, hogy oké, okay, érzelmes lesz meg mindent, de ez a fajta üzenet, ez a fajta ábrázolásmód, ez, ez, ez, ez, úgy, ez úgy most verem a melkasamat, és mondom, hogy ez, ez deep down, ez legbelül el tudott kapni. Uh -huh. Jó. Én két dolgot azért kiemelnék, ami, ami egy kicsit on, on, Nem, Tehát én többet vártam, az egyrészt, te mondtad, hogy neked tetszettek a zenék, az engem egyáltalán nem fogott nah, meg. tehát én egyáltalán, de Én egyáltalán nem éreztem egy pillanatosan, hogy a, a, a sláger gyanút, vagy ilyesmi. Euh, tehát a pixás lágerek nem is nagyon van. <gül> az a Disney-nek a reszortja. Nem tudom, azért a, a Toy Story, meg uh -huh. az. Yeah. Tehát hát nem tudom. Ez ahhoz képest, hogy tényleg ez a, a zene itt egy központi elem kellett volna legyen, uh -huh. ahhoz képest egy kicsit gyengének éreztem. Meg a, a humor is szerintem egy kicsit a. Alulreprezentált volt. Volt pár nagyon vicces rész, tehát itt a túlvilági casting például, nem tudom. I szerintem igen. az volt a csúcs. Meg a, a Skrillex, a halott Skrillex is, ez durva az. volt. Ja, ja, ja. <laughs> ja. meg a, a, a Frida az is többször ja, igen. többször szerepelt. Üm, úgy, halott Skrillex? Igen, igen, volt, volt halott szírex is, ahogy az előbb van. Ez ilyen apró segítség része, hogy bakerez, ez ező. ez ő. Tehát vannak ilyen felülcseknek szóló vannak, részek, igen. igen. Szóval volt mindig pár vicces rész elszóródott, hogy az elején a, a nagyin, az a pankrátomaszk. Oh. Hát meg úgy általában tényleg a, a, a nagyival az a mondás, az a nagyi mindent meghallgat, és így. Istenem. istenem tehát, ja. És ez, ez is olyan kis gyermeki -gyermek volt, valójában. Ez, ez úgy most megfelel az életkoromat, vagy elharmadoltak, és akkor így teljesen visszatudtam venni amúgy abba a korszakban. Jön. Nagyon szép volt, tényleg. Tehát ez tényleg ez a legjobb szó szerintem erre a filmre, hogy, hogy nagyon szép. És, és én most megkockáztatom, hogy szerintem a Toy Story három óta nem volt ilyen jó Pixar film. Tehát szerintem ez az agymagoknál is azért lényegesen jobb. Szerintem az agymanoknál az összkép talán egy picit egységesebb volt. Mondom, itt nekem az eleje úgy nem kapott el. Ez az, az uh -huh. első fél óra volt, addig, az, addig egy jó film volt, és akkor utána váltott át arra az azt a mindenitre, míg a, a, az Inside Out az végig azt a mindenit volt. Tehát uh -huh. az, az nálam mindig egy masszív 10 per 10 es film, az számomra tökéletes. Itt, itt van, van amivel bele tudok kötni, de ez is, ilyen, ez is most megint nitpikkelünk, tehát, hogy, hogy, hogy apróságokba kötünk bele, de amúgy egyetértek, hogy tényleg, hogyha, hogyha nagy Pixar filmeket vesszük, akkor tényleg ott van a Toy Story, ott van a hihetetlen család. Tehát, hogy inkább akkor azt mondom, hogy a, vannak a jó Pixar filmek, vannak a kevésbé jó Pixar filmek, meg vannak a nagyon jó Pixar filmek. Ez a nagyon jó közé tartozik. De ebből lehet a vajon akkora film, mint a Toy Storyból, vagy a Némo nyomában, mert már hmm. úgy értem, hogy nem lesz, tehát én, ahogy így érzem, ide ebből, ennek nem lesz akkora... Nem, nem. nem. ez Kúr. inkább e, egy ilyen egy lesz, mint ez, egy a éjjjel... Igen, igen, tehát a kultúra itt ez, ez eléggé így az átlag mm. nézőtől szerintem. Nem lesz olyan, mint mondjuk a Hihetetlen Család. Hogy, hogy, hogy az, egy nagyon, az egy szörnyen, könnyen megfogható történet, azt is nagyon-nagyon szeretem, ez egyik kedvencem. Ez, ez, ez nem, ez ez nem. Ez tényleg egy olyan film lesz, amit, amiről így majd beszélni fognak, és akkor az így kis underground szülők megmutatják a kis underground Miha? gyerekeiknek. Ha belegondolsz, így tíz évente a Pixar húz egy művészét, mert 2007-es volt a lecsó, uh -huh, amikor nem azt akarják, hogy most szakítsák szét a mozikasszákat, hanem, hanem, hogy egy kicsit most, most valami dípet, valami mélyet, valami váratlant húzzunk uh -huh, elő. Egyébként uh -huh. azon gondolkodtam, hogy milyen jó cím lenne ennek is, hogy boldog halálnapot. <gül> <gül> Szép vagy. <volt. gül> <gül> <gül> Igen, úgyhogy úgy, ajánljuk. Nagyon-nagyon jó szível ajánljuk. <gül> Meg szerintem akkor a rövid filmről is egy pár mondatban, hogy. mindenhonnan hallottam, hogy ez mekkora szar, ez az olaf karácsony, vagy én nem tudom, mi volt a magyar Az ment a izé előtt. Igen. előtte én. Én nem láttam a jégvarást. Késedtek egy fél órát a vetítésről am. Igen. Tehát én érvezem egyébként sofszintybe kérem a jegyet, és simán kések fél órát. Hát én direkt ö, úgy terveztem, hogy van egy elintézni a város másik felén, és képtelenség, hogy én időben odaérjek, úgyhogy nagyon jól összekötöttem. Még így se tudtam eleget késni, és láttam 10 percet ebből a, a, a rövid filmből. Hát... Az még az istenesebbik része amúgy. Tehát, hogy az eleje a sokkal rosszabb. Igen. Hát én nem tudom. Tehát, ez így teljesen... Ez, ez így éneklés, mi? és ilyen, ilyen Béna poénok, tehát szöges ellentétben áll azzal, amit a kokó később művel. Tehát mind minőségben, mind mondani valóban. az egyik Disney, a másik Pixar, tehát szerintem... Hát az egyik egy gyerekfilm, a másik pedig egy, egy Pixar gyerekfilm. Tehát <gül> nagyon-nagyon hatalmas ilyen különbség van a kettő között. Na jó, és... de azért gyerekfilmben is vannak jók, meg rosszak. Igen, persze ez, ez a nem jó közé tartozik. Ez tényleg tipikusan az, amit hat éves kor fölött nem lehet ha. élvezni. Tehát, hogy kizártnak tartom. Így, én, így, én így néztem meg, én pírtam a jégvarást amúgy, tehát, hogy, hogy tavaly is ment a tévében, és akkor így tesommal végignéztük a dolgot. És van meg benne nagyon jó dolgok, csak pont ez az Olaf, ez a kamiklív -like karakter, és akkor őre felhúztak most egy sztorit, amit tök, tökre nem volt érdemes amúgy. Tehát, hogy annyi minden Képzőre, izgalmas lehet. Á, tényleg, tényleg ilyen Vannak benne, amúgy ebben is jó részek, tehát amikor így ilyen... Hát nem tudom. Nem is tudom, hogy hogy fogalmazom <gül> meg, hogy mi fújt. volt. <gül> Ezt a... trof, ha ha nem nem tudod, hova így... passzolt volna? volna ez Már. a rövid film? Hogyha csinálnak egy matuka spin-offot. Oh. Az elé. Ja. Tökéletes. Ja. Oda mert oda ez az olaft, ez a Pixar-nak, vagy ez olyan, mint a pixar a Azt azért nem lehet Black Sheep, mert megnézem az Egy Olaf kisfilmet, utána meg egy Matukaszpirófot, az olyan gyilkos kombó, hogy arról ez egy lobotövény. Jó, de én nem érzem lehet egymást, utána kaptárhatott, meg a tripla ez a... x2-t. Ez az egyéni defektet, hogy te ilyet csináltál, de ilyet nem lehet minden emberre megcsinálni. De azért, mert... jó, ez jogos egyébként. Van, vala, aki egyestel alatt meg tud inni 20 rövidet, plexi egymást né... után végignézi a kaptárhatott, meg a tripla x 3 Még nem találkoztam emberrel, aki utána csinálta volna és túlélte avújtél tényleg. Hát mert senki sem ilyen elmebeteg, már nem van a kutyák. Black rá, a rossz filmek Chuck Norris-szal, tehát hogy, hogy rajta semmi nem fog. Oh, stop it, you! Ne ja, mm -hmm. hízenek így. de mm. De javít egy Olafról későttek egy húsz perc az egész. Én azt hittem, hogy itt tartják ezt a pixál hagyományt, és akkor így átlag ilyen 7-8 perc szokott mm. a zenni, stábistával együtt, és akkor itt én ja, nézem, hogy Vakker, tehát egy agymenők epizód nem tart eddig, és te. Mondjuk, nem. Valószínűleg így is emészthetőbb volt, mint a láb. Legsípré, Jaj, ne, ne, ne, ne, nem beszéljünk arról, kérlek. Akkor inkább a kaptár Na jó, azért, azért én volt Gergő, közés. te uh, ott voltál a kezdő, kezdésre, akkor gondolom. Igen, persze én az uh, először. Volt, volt előtte a reklám? Volt, Vagy nem tréled. is kerés. Volt, hát 10 perc. Csak meg legalább, furcsa, mert 16. én Én kiszámoltam, hogy utólag ö, valószínűleg minimális reklám lehetett, és utána egyből nyomták ezt, mert, mert ahhoz képest még 10 percet kellett élveznem ebből a rövid filmből. Nekem sok animációs filmek leadták az előzetesét. Aha. Ugye a Cinema City-ben más reklámok vannak, mint egy városi mozgó. Tehát, hogy Éh, például... Jó, hogy a ban voltam, úgyhogy az kicsit más... Mária, mit néztem ott utoljára be a belvárosiban? Hát jó, a majd a következő filmünket, azelőtt szerintem kettő reklám volt összesen. Még egy Cinema azért 15 percet ott malmoztam volna. Mm -hmm. Jó. Okay, szerintem akkor, kell. Szerintem akkor ki lehet uh, mondani, hogy nyugodtan késsetek, mert az égvilágos nem maradtok le. Az Olaf Olaf-t Jó. Na, akkor a következő film az te vagy, ha már mondtál, a belvárosi mozit. Igen, de akkor ezt látta más is, igaz? Én még Sorter, Bel, igen, látta a szorter. Na, akkor inkább szortert mesélj, mert most már ez a negyedik film, amiről hofázni írok, <gül> és akkor így most már beszéljen a szorterinkkel. Jó. Tehát a Boldog Halálnapot nevű, egyébként egészen hangzatos magyar címe van, vagyis hát az eredeti cím is ez, Tehát ez a film gyakorlatilag engem azért kezdett érdekelni, mert elolvastam a sztoriát. Azt hittem, hogy egy ilyen, most ez a cím, hogy Boldog Halállapot, gondoltam valami Slasher baromság, az mondjuk ahhoz képest meglepően jó kritikákat kapott. Gondoltam, hogy akkor egy ilyen színvonalasabb Slasher baromság, és aztán elolvastam, hogy ez miről szól, és hát rájöttem, hogy én morhára tévedtem, ugyanis a Boldog Halállapotnak az a sztoria, hogy van egy. Van egy csaj, hogy hívták főszereplőt? Mi a, a, a lánykát? jó Mi volt a neve? Trí, szerintem Trisha, Trisha volt valóban. Mert mindegy. Szóval van a főhősünk egy ilyen picsa. Tehát ez a legrosszabb értelembe vett. Beképzelt, önelégült, nagypofájú, mindenkit szarba se néző, flegma picsa. És ő. Gyakorlatilag ott a egyetemen tengeti a mindennapjait, éppen valakivel összekerült így egy éjszakára, akit ilyen lúzernek tart. A... Nem... És csak megy csak én hallom, hogy az egyik meghallgatóki mellékállásban orvos, és vele így... <cio> most, <coughs> hanem, most jobb. Most film, igen, most jobb. Igen. Jó, valószínűleg a mikrofon az óvatott ki. Hol el a forró? Mint az internet kapcsolatod ja. volna, de legyen igazad. Onnan kezdve, hogy egy lúzerrel összekerül. Is. Egy lúzerrel összekerül, azt ott hagyja, akkor utána elmegy a tanárához, aki egyébként orvos is, és akkor azzal meg titokban kavargat, akinek amúgy meg felesége van, de az se érdekli a csajt, meg a lakótársát is állandóan baszogatja, apjával nem tartja a kapcsolatot, pedig az apja nagyon szeretné. Tehát ez a Tipikusan nem kell ezt a figurát bemutatni senkinek, és éjszaka van egy buli, és ott megjelenik egy ilyen babamaszkot viselő gyilkos, és a csajt igazából kinyírja, és itt jön a fordulat, hogy a csaj nem meghal, pontosabban meghal, de abban a pillanatban, ahogy meghal, felébred, és megint újra ezt a napot éli át és aztán megint történnek a dolgok, kicsit máshogy, mint ugye először, mert ő, ő ugye emlékszik arra, hogy mi történt ezen a napon, de senki más nem. És aztán meghal megint, és újra éled megint. És megint ezt a napot éli át. És gyakorlatilag, hát ez ugye egy ilyen ismert csablon most már a filmek mm. tárházában, tehát az időtén, játszotta be ezt ugye először, akkor a forráskót, tehát voltak azért ilyen filmek a holnap bőven. határa legutóbb. Például a igen. holnap határa, igen Csak mondjuk, itt annyi a különbség, hogy itt uh, egyáltalán nincsen megmagyarázva, hogy ez miért van. Tehát mm -hmm. abszolút semmiféle módon nincs, és uh, igazából nekem azért tetszett nagyon ez a film, mert én, én abszolút nem mondanám, hogy uh, hogy mondjam, horror lenne. Egyáltalán nem az. Tehát én azon döbbentem meg, hogy most hogy hülyén fog hangzani, hogy egy ilyen filmre, hogy, aminek az a címe, hogy Boldog állapot, és, és horrornak van titulálva. Én a legjobb jelző, amivel ezt a filmet illetni tudnám, az az, hogy szerintem hogy tök aranyos. Tehát ez olyan dolgok voltak ebben a filmben, hogy így végig így, így mosolyogtam az egészet szinte. Tehát, hogy tök jó viccek vannak benne a poénok nagy része az teljesen jól működik. Ezek a szituációs pillanatok, amik ugye kialakulnak ebből a helyzetből, hogy a Csajszi az már 180 szorra éli át ugyanazt, és részek Gergő ezeknek biztos ennél szól, amikor az egész napja abból áll, hogy rohangál össze-vissza, mint egy ideg, és már mindennel tele van mindene. Mindenki másféle csak így néz rá, hogy ennek mi az Isten baja van. Tehát ezeket nagyon jól kiaknázza a film. És ami még szintén nagyon-nagyon megtetszett benne, az az, hogy a storyt sem vették félváról, nem kell nagyon nagy megfejtésekre gondolni, de nem akarok spoilerezni, annyit mondok, hogy a fináléban, tehát azt hinnét, hogy elérkezik a filmnek a legvége, és nem, hanem ott még egy picikét még így ráhúznak, és azt hinné az ember, aki már látott ilyen jellegű filmeket, vagy akár slasher filmeket, hogy jaj, most jön majd az, hogy szándékosan túlbonyolítják, meg hogy feleslegesen túlhúzzák, és oda meg egy olyan fordulatot, ami egészen jó. És ott egy kicsit tényleg úgy meglepődtem azon, ami volt, meg ahova végül kifutott az egész, úgyhogy nagyon jól össze van rakva. Tehát engem, megmondom őszinte, tényleg nem nagyon érdekelt ez a film, de abszolút nem bántam meg, hogy rááldoztam ezt a másfél órát, mert nagyon jó kis ilyen műfajmix, és ö, színvonalas. Nem is Kicsit, úgyhogy nekem a abszolút mértékben 5. Uh -huh. Gergő? Én amúgy élveztem. Igazából ez a legjobb szem, amit tudok rá alkalmazni, mert hogy tényleg. A, tehát ez tényleg az az időhúrkos, ez a lupos dolog, amit ugye már láttunk, nem tudom, hogy hány száz ezerszer, Igen, ez nem olyan új dolog már. Ugyanazokat viszi végig. Igen. Tehát az első nap az nagyon részletesen mindenre ráközelít a kamera, hogy felismerd azt a részletet, ami majd később változni fog, vagy ami fontos lesz. Ugyanezt csinálják végig. Nekem annyi volt a vajon, hogy engem még a film végére is idegesített a főszereplő Csaj, viszont a színésznő nagyon jó volt. Tehát, hogy annak a Csajnak minden ő... jól álltam, hogy amit csináltak szerintem. A, szerintem a karakternek a változását azt szépen érzékeltették. Nekem é, ez az, volt a benyomásom, hogy az, a végére egészen szimpatikus lett. Nekem még akkor sem volt az, de a csaj viszont tényleg jól csinálta. Nagyon Tehát, jó hogy, volt egyébként a főszereplő. Hogy, igen. És tényleg nem azért nem csak azért, mert csinos volt a csaj. Nem, tényleg úgy minden helyzetet tök jól eladott volt Hát a. a, a, a van itt is montás, meghalós montás, amikor így, így Jó, egy próbál igen. kideríteni, hogy ugye mégis ki lehet az, aki mindig megöli, az annyira szenzációs, tehát azon annyit röhögtem, amikor így tényleg így követgeti az embereket minden, és, és egy ilyen majdnem itt egy rajzfilm amúgy alkalmanként olyan, és aztán utána ilyen, mondjuk ilyen volt a holnap határámban is, hogy amikor itt tényleg a... volt egy montás, és mm -hmm. akkor mindig lelőtték az izét. Meg az idét lelőtték ő... ő... is. Igen. É. Ja, volt, volt. És ott a A, ami szerintem ilyen hatalmas poém volt annak a montázsnak a végén, amikor ezt tényleg láttad sokáig, hogy szegény csaj meghalt vagy 30-szor már, és mindig ugye újra fel kell, újra éli az egész napját és utána volt ez, hogy föl kell, ugyanúgy, és a srác mi? Jönne oda hozzá köszönni, hogy jó reggelt felkeltél, és egy mozdulattal így rászol, hogy csendet. Az rohadt nagy volt. Ha, té tényleg amúgy a csaj sokszor nagyon jól lereagálta ezeket a, a pillanatokat, meg a kedvencem az a rendőrös volt, tehát, hogy... Jó, ja, hát hogy, az ho ho ho Hogy ott, azt, ott, ott aztán tényleg elgurult a gyóca, és akkor úgy láttam, hogy va van itt azért önirónia, van itt humorérzék, van itt azért valamiféle is. Tetszett. valami kis, igen, valami kis alkotói szándék itt volt mögötte, és, és úgy, úgy, úgy, én nem sűrű láttam még tényleg ezt, hogy ilyen slasher filmbe oltják bele ezt a formátumot, és tényleg működött, és ez is megint egy Blumhouse film, tehát, hogy megint semmi pénzből csináltak egy nagyon-nagyon sikeres filmet, ugyanilyen volt a Get Out, ilyen volt a, tudom én, még a Széttörve is, meg Sinister. tényleg... Igen, a szinisztel is. Tehát, hogy tényleg te most már Dunát lehetne ezekkel a Blumhouse filmekkel, amik semmi pénzből hatalmas sikeréválnak válnak, és kb. a világ egyik leggazdagabb filmesévé fogják tenni rövid úton ezt a csávót amúgy, ezt a producer arcot, és a ez a Boldog Halánapot is hozzá fog ez járulni. És főleg ez abból adódik, hogy tényleg ezek ezek szórakoztató filmek, és tényleg nem, nem, nem egy olyan szándékot vállalnak magukra, mint például a tudom én, az It Comes At Night, meg a, a, a Sinister, out, meg a, a, get, a volt. igen a Get Out, hogy jó, akkor néha van egy-egy van Get Out. Tehát, hogy a, a Get Out azért az tényleg jóval túlmutatott a saját műfaján, meg ugye általában az egész stúdión, ami csinálta az egészet. És itt viszont tényleg nem ez volt a szándék, látszik, hogy nem is akarták elkomolykodni, egy fánfilmet akartak csinálni, és az sikerült is. Én nem akartam rá különösebben elmenni, csak felszabadult egy péntek estén, és akkor úgy voltam vele, hogy oké, okay, akkor pont te a belvárosi moziban, nem is voltak amúgy sokan a filmen, és így tök simán eltelt az estén vele, meg, meg utána amúgy, tehát a lehet, hogy ez az egyén rossz ízlésebb, de utána a stábistalapéda a zene annyira megtetszett, hogy azóta is hallgattad. Hintem, te... te... hogy már nem, megint kiszúrtál volt. Jó nem, Jószlát jó ne... most nem láttam. De... <síthat> hát az volt az egész film alatt végig egy. Igen. Hogy igazából de igen az volt. Egy kérdés, hogy ö, ez hogyha spoiler, akkor nem kell válaszolnatok. Ha spoiler spoileres a válasz, hogy akkor ő minden nap végén meghal. Vagy... Igen. Igen, igen. Tehát mindenképp a végén. Nem, nem éli meg. Tehát olyan nincsen, hogy lefekszik aludni, és akkor utána mégis felégyed. Olyan, amit a Bill Murray-nek volt. Meghalt. tehát ő azért is próbálja kideríteni, hogy ki a franc öli meg őt állandóan, mert tudja, hogy egyedül akkor fog kiszabadulni ebből az egész körforgásból, hogyha megtalálja a gyilkosát és legyőzi. De miért tépte le a maszkját egyszerűen? Nem bírta. én nem mondtam, hogy nem volt olyan. Nem tépte le ja de, hát, jó, bocsánat, uh, bocsánat. bocsánat. Jó. Volt olyan, volt olyan, úgyhogy uh, nem árulunk el semmit konkrétan, de okosabb ez a film, mint aminek elsőre tűnik amúgy. És mm -hmm. nek én, ezt, én ezt nagyon benne, hogy, hogy uh, érződött, hogy, hogy az alkotói szándék az, az nem annyiból állt, hogy jó van, dobjuk össze az egészet ezeknek a barmoknak, majd megnézik, ezt jól lesznek rajta, ezt kész, leszarom mindentől, úgyis már várottan az asszony, meg a söröm, a szarok rá. Nem ez volt a indítatásuk, hanem tényleg ezzel a sztorival akartak ők kezdeni valamit, uh -huh. és, és tényleg egy szórakoztató filmet tudtak belőle kell Egyébként Amiben a... voltak nagyon jó ötletek is. Ezért jók ezek Igen? a Blumhouse filmek, volt egy nagyon jó boxos cikk erről, pár hónappal ezelőtt, Olyan. talán a Get Out kapcsán, vagy a, Olyan. nem is tudom már melyik, valamelyik filmnek a kapcsán idén volt egy cikk, és ott leírták, hogy itt ö, nagyon nagy limitek vannak a büdzsében, tehát itt tényleg az van, hogy egy-két millióban, max. 10 millió dollárt adnak egy filmre, viszont cserébe teljes kreatív szabadságot adnak. Tehát ezért, ezért ilyen jók ezek a vagy jó nyilván vannak kivételek, de, de ezért van az, hogy ezek a filmek megmernek játszani olyat is, amiket a nagyobb költségvetésűek nem, mert itt, itt ez a szabály, hogy kevés pénzt adunk, viszont cserébe azt arra vered el, amire akarod. Nyilván itt is vannak bizonyos keretek, tehát mondjuk pornót nem forgathatsz, <gül> most mondjuk egy példát, de, de hogy ezért van ez, hogy ezek ilyen frissnek hatnak, és vannak köztük ilyen jók és gyöngyszemek. Hát uh -huh. meg Például A Get Out igen. is ilyen volt, hogy soha igen. nem tudtam volna elképzelni, hogy a Get Out-ot egy nagy stúdió megpénzelte volna. Ah, hát olyan forról ahogy az elképzel Sőt, tehát úgy biztos, hogy nem. Gondolj, csak az utolsó 20 percére. Hát, mm. hát azt most jól az, az életbe nem be? engedte volna. <gül> Megijedtek meg volna a is... PC-től. Még a Franz tudja, a Logent is engedték, tehát a Fele tudja. Jó, van a, a, a Logan azért az egy bejáratott franchise De volt. De igen, meg, az egy, egy franchise. Szállt, hogy ott ott jó, lehetett. most már szarunk rá, akkor itt van a finálé, akkor csináljuk meg valahogy. De itt viszont a Azért azt is figyelembe kell venni, hogy ezt talán még a Sam Raimi mondta, hogyha, hogyha be akarsz törni Hollywoodba, vagy tényleg valahogy el akarod kezdeni a karriered akkor csinálj horror-t Mert a horror olcsó, a horrorral igazából nem lehet mellélőni, mert általában a közönség zabálja is. Nagyon kevés film, olyan film van, ami, aminél a közönség a legkevésbé finnyás. Tehát, hogy ennyire nem finnyás de talán. Gergő, most akkor szerinted a boldog halálnapot az horror volt? Mert szerintem egyáltalán nem. Hát most de a műfajívasorolásra lehet rakni. Tehát, de, hogy slash meg tudnám de, nevezni leginkább. Hát de, de hogy, hogy tehát ebbe még csak a szándékot sem vettem észre, hogy ez horrorisztikus akart volna lenni. Néha az azért, hogy amikor eztek effektíve... az elején. Hát én nem tudom, tehát pont ezt akartam mondani, hogy amikor azok a részek, amikor horrorisztikus lehetett, volna, akkor se volt az. Mm. És nem azért nem volt az, mert bénák voltak a készítők, szerintem nem is szánták annak. Tehát, de én ezt nagyon értékeltem benne, tehát ez, ez sokkal jobb volt így, mint hogyha ugyanebből az, ugyanebb az alapötletből csináltak volna ezt Lesört, amit mondjuk még esetleg a ha hangvédelét is komorabbá teszik, vagy ilyesmi, tehát ez, ez szerintem sokkal jobban tudott így működni. Természetesen értem én azt, hogy horrornak van titulálva, meg vagy az a műfai besorolása, de tényleg abszolút nem éreztem úgy, hogy ez helytálló lenne. Ennek ellenére én nagyon ajánlom mindenkinek Aki bírja ezt a műfajtát, most tényleg ezeket még nem jön ki a fülén, ez az időlupos dolog, akkor én ismerem mondani amúgy, hogy hmm. be lehet próbálni. Nem kell nagy dolgokra számítani. Um, nem, nem az évfilmje, nem korszakalkotó mestermű, nem egy tűnnyel, mondjuk, mert amellett labdába se rúg, de a maga keretein belül, és... A maga. Tehát azt, amit vállal, azt szerintem el tudja hozni, és igazából ennél többet egy ilyen filmtől nem kell elvárni. Úgyhogy mm -hmm. euh, tudni kell, hogy mire vállalkoztok, tudni kell, hogy mit euh, várhattok tőle, és azt fogja tudni teljesíteni. Oké. Okay. Ez hangulatfényes kész. Tehát azon kívül nem lehet más. <gül> más egyre felkészülni. Jó. A black Blackship szeretni fogja, abban biztos. És hát tényleg a, az év legviccesebb rendőrös ö, igazoltatása az ebben van. Igen, Jó, de <laughs> az, az, az biztos. <laughs> Jó, akkor a történelem legviccesebb rend, rend, ez, ez rendőrös no. igazolása. <laughs> Mindjárt jobban hangzik. Hát ha, miért a Baby az tényleg... sem volt rossz. Bár az nem a klasszikus igazoltatás volt, de. Hogy mondod, Fredi? Hát a babysitter. Ja, jó, hogy akkor... az is izmos volt. Akkor ott jó, a második. Na. Jó. Jó. na, akkor most jön a dokumentumfilmblokk, és ezúttal nem egyedül leszek, mert Gergő is látta a Spielberg című dokumentumfilmet. O, akkor kérem, hogy minden filmhez hozzá tudok ma szól. Na, mit szólsz? Ez is visszajön. Jó, <laughs> oké. <Okay. laughs> Black sheep ti nem láttátok ugye a Spielbergöt? Nem, de, de meg akartam nézni. Valamennyire úgy ismerem, úgyhogy Aha. mondjatok róla a videót. Hát olyan rettentő sokat nem, nem fo fogunk meg. tudni erről mondani, mert Steven Spielbergről szól, milyen meglepő. Ő róla mint személy, és mint filmrendező, Ez egy 2016-os vagy 7-es HBO dokumentumfilm. És hát gyakorlatilag a Spielberg gyerekkorával kezd, és szülei is beszélnek benne, meg a testvérei, hogy kezetektől gyakorlatilag mindig is filmben ez akart lenni, amikor meglátta a Lawrence of Arabia című filmet, ami, ami benne, Nyomban egy, egy ilyen jelzőt bekapcsolt, vagy oda rakott, és, és kész, innentől kezdve csak rendező akarok lenni, és sok ilyen kis rövid dokumentumfilmet is csinált, vagy rövid filmet is csinált, így a barátaival legprimitívebb ilyen trükköket használva, meg ilyenek, de egész vállalhatók szerintem, tehát egy párat így mutattak, bejátszás szintig, és teljesen rendben volt az képes, hogy egy, egy tínédzser csinálta. Ö, és hát gyakorlatilag az első munkálatait is lehet látni, hogy ugyebár a párbaj, meg a cápa, hogy ez a cápa volt neki az első igazán nagy ilyen mérföldkő, aztán a harmadik típusú találkozások, IT, meg stb. És később még két darab filmre van nagyobb fókusz, nagyobb filmre van fókusz, az egyik értelemszerűen a Schindler listája, és később a Jurassic Park. Az előbbi a Schindler listája az inkább ilyen személyes okokból ö, volt neki fontos, mert hát ő is zsidó, és megtudtuk a filmből, hogy a, a egész zsidó létét sok ideig megtagadta, mert kívülálló volt emiatt, mert ott, ahol ő volt, ott nem voltak ilyenek, és később aztán a vallásához, és hogy miért, miért volt neki ilyen rettentő fontos ez a film. És hát a Jurassic Park meg értelmszerűen a technikai szempontból volt neki is nagyon fontos, meg gyakorlatilag az egész filmuniverzumnak úgy, ahogy mert nagyon szépen Gergő biztos emlékszel arra részre, amikor a, megmutatták neki az ILM-nél azt a részt a Jurassic Parkból, mint animáció, hogy az futnak azok a kis dögök. Igen, igen. igen. És, igen, és igen. ott a, arra jelentre nagyon ráfókuszáltak, hogy, hogy onnantól kezdve, ahogy látták azt a, azt a mozdulatsort, így tudták, hogy úristen, most már semmi nem lesz az, ami eddig volt. Mert mostantól nincs az, hogy trükközni kell ezzel, trükközni kell azzal, kellnek milliók, hogy felállítsanak bábukat, nem, számítógépen keresztül meg lehet oldani. És ez, ez szerintem a film egyébként egész jól bemutatta, hogy tényleg ez egy, ez egy mérföldkő volt. És ezek után gyakorlatilag filmről filmre ment a, a doksi, hogy az állomásokat mutatta, hogy gyakorlatilag három részre osztható a Spielbergi filmográfia, hogy az elején a a kis uh, személyes filmjei, mint az IT, meg a... Párbaj. Hát a párbaj, igen, hogy ezekre mindén talált ilyen alegóriákat, Csápa. hogy, uh, hogy uh, állandóan, kirekesztett volt, meg ilyenek, meg, meg szivatták a gyerektársak, meg iskolában, meg ilyenek, és, és hát a is gyakorlatilag egy ilyen, ilyen metafora erre, meg uh, utána jöttek az ilyen stílusváltásos filmek, mint a, a... Hogy hívják azt a Christian Bélest, a nap... A napirodalma. A napirodalma, napirodalma az. az, az igen. Napirodalma. Meg az a... A, a, a szín. A szín, igen. A purple... A, az Amisztár az, Ami, az, az későbbi. De hogy ott így mindenképp próbált stílust váltani, és sokan nem is nagyon fogadták el, hogy ő, ő ezt most tényleg komolyan gondolja, és utána hát jöttek az ilyen, ilyen bombasztikusabb sikerek, és ja, úgyhogy gyakorlatilag így, így három felé lett tagolni. A film nem, nem rövid, tehát 2 óra 26 perces, ha jól emlékszem, de nézeti magát. Ennek elnére én azt kell mondjam, nem tudom, Gergő, te is így vagy vele, hogy én sokkal jobban szerettem volna egy ilyen spielberg szóló filmet. Tehát én sokkal jobban szerettem volna Steven Spielbergöt mint ember megismerni, mintsem mint, sem, mint ilyen verkfilm a filmjeihez, mert a sokszor az a volt... filmjeiről beszél csak. csak nem hát, hogy... hát nem csak, de, de leginkább. Tehát... Hát minden egyes történet a filmjehez kapcsolódott szerintem, amit igazából elmondtak. Az egyetlen dolog, vagyis ami nekem igazából a legjobb volt, hogy hogy láttuk a nagyöregeket együtt, tehát a Martin scorsese Igen, a Brian short. de palma akkor ki volt még ott? Mert ötem voltak, hogy jól emlékszem. Meg a Coppola, meg ugye a Spielberg, tehát ilyet voltak itt. Valahol vártam a kubrick de aztán rájöttem, hogy az valószínűleg mindenki tudt rajta kívül, tehát így magán kívül, úgyhogy valószínűleg nem folyt bele, de például az, hogy a ja, meg a George Lucas, hát hülye vagyok. Ja, George tehát, Lucas hogy, persze. A, a George Lucas persze, és hogy tényleg így, így meséltek a, a Spielbergről meg minden, hogy hogyan találkoztak ezekkel a sikerekkel, minden, és tényleg ott volt ez az öt vagy hat fenegyerek, akik fejre állították egész Hollywoodot. Mert tényleg ez volt, hogy... Hát a 70-es években gyakorlatilag egy, egy új generáció felnőtt az ilyen, ö, ilyen merészebb rendezőkből, akik tojtak így az eddig bevált receptekre meg hasonló, és sokan nem is örültek ennek, tehát a, a régi rendezők közül. Ami nekem egyébként új volt, tehát én tudtam, hogy van, vannak ezek a, a új, azt hiszem nem is tudom, van erre valami kifejezés, hogy New... Newcomers, New vagy mire gondolsz? Nem, van, van valami kifejezés erre a New Hollywood, azt hiszem ez az, igen, hogy, hogy felült egy ilyen, ilyen új korszak, és rontókezvény, teljesen másfajta filmek születtek, és tudtam, hogy például a Spielberg meg a George Lucas, azok nagyon szorosan összedolgoztak, de ez nekem új volt, hogy speciál a Brian de Palma is ennyire velük lógott, vagy a Coppola is, Tehát tényleg az az ilyen tök, tök izgalmas volt, hogy tényleg ennyire szorosan néha így együtt lógtak napokig, meg, meg egymás filmjeit nézték és véleményezték, meg ilyenek. Ez tök, tényleg tök érdekes volt. Meg a Scorsese is persze. Jó, ja, úgyhogy ez, ez tényleg nekem tetszett, meg... meg hát ez, a, ez a, a zsidóság körüli téma, az is érdekes volt ott a sinnelista kapcsán de tényleg én több ilyet szerettem volna. Tehát az, hogy most mesél a, a, a cápa forgatása, hogy andon elsüllyedt a cáp, meg ilyenek. Erre Vannak akiknek, már van a digibookja. <gül> Igen, tehát én, én, én megnéztem a cápának egyébként egészen fantasztikus verkfilmje van, az is másfél órás. Tehát ha a te, engem ezek érdekelnek, akkor megnézem azt. Tehát én nem a Stephen Spielbergről szóló doksiban vártam volna ezeket az infókat, de nem tudom, tehát Kicsit szerettem volna egy, egy ilyen, ilyen személyesebb beszámot. Főleg, hogy olvastam, hogy 30 órányi interjút készítettek a Spielbergből. Tehát ahhoz képest meglepően kevés jött át a filmben. Igen? Spielbergről, mint személyről, mint magánemberről egyáltalán nem beszélnek? Hát tehát de, de. Milyen de nagyon tárgyal, tárgyilagosan. Igen, tehát ez, ilyen... ez olyan, mint hogyha a Wikipédiáját elolvasnám. Igen. Igen. Én, ilyen, ilyen borzasztó nagy mély betekintést nagyon ritkán kapunk, szerintem. Hát szerintem a Spielberg nem engedte azt amúgy. Szerintem. Nem. Nekem nem úgy tűnt, hogy ő nagyon elzárná magát. Mondjuk az már furcsa volt, hogy a, a felesége, a mostani felesége nem nyilatkozott. Nem tudom, lehet, hogy meghalt, vagy én ebben nem, nem Nem, én amennyire tudom, hogy az... V vagy például ott a vannak ilyen, ilyen képkockák, hogy hogy én tudom, hétfős családja van már is, és ilyen fekete gyerektől kezdve, mint hogyha Ázsia is lett volna. Tehát én szeretem volna tudni, hogy, hogy, hogy akkor most ez hogy jött létre, meg ilyenek. Tehát nyilván a gyerek jókat nem akarta teljesen kihasználni, tehát ott nem akarta a gyerekeit fókuszba állítani, meg ilyenek. Csak nem tudom, valahogy nem éreztem, hogy hűha most most aztán nagyon mélyen ismerem Steven spielberg -t. az képes, két és fél De most odásod, annyi mindent, meg, most úgy nem, hogy annyi mindent megtudtál volna, amit egy, nem tudom, verkfilmből nem tudnál meg. Hát a, a filmjeiről, nagyon... filmjeiről igen, tehát nyilván a szóba került, hogy ő például a szülei elváltak, és ő ezt nagyon nehezen emésztette fel, Hát is, hogy a filmjeiben ennek azért magamit. Igen. Tehát ez mondjuk lehet, hogy magamtól nem jöttem volna rá, mert nem tudtam volna, hogy a Spielbergék elváltak, de ilyen, ilyenből szeretne volna még többet. Tehát az ilyenfajta betekintést. De kicsit a felületesnek éreztem pár szempontból. Va, van egy nagyon, volt egy nagyon vicces rész, nem tudom, lehet Gergőd emlékszel, amikor ö, meséli, hogy az anyja az ilyen teljesen fura volt, hogy, hogy ö, Nem, nem volt az a klasszikus anya, hanem ugyanolyan hűlős volt, mint a gyerekek, mm, mm. és egyszer csak meglátott egy ilyen egy teljesen rossz állapotban lévő cirkuszmajmot, aki nem tudom, siratta a meghalt gyerekét, vagy én nem tudom, és a cirkuszban nem tudtak mit kezdeni vele, és hazaállít egy majommal. <gül> és utána mondja az anyukája, aki még él egyébként, hogy hát minden más anyuka valószínűleg megőrült volna, hogyha gyereket csinálját, ezek után én, én csinálom ezt, és hazahoztam egy majmot, és utána ott van mellette a, a még élő apja, aki egy ilyen hót komoly fazon, mint a filmen kiderült, tehát egy nagyon keményen dolgozó, de szigorú apuka meg ilyenek, és utána ő hozzászól ez a témához, I like that monkey. <gül> <gül> az, az ilyen, olyan viccesen jött ki, hogy utána nem, az nem az szó, ezt vártad. Egész. A szülei, amúgy borzasztó aranyos randyos voltak, igen. hogy őket meg tudták végén. venni, igen. Jön. Tehát az. Valahogy úgy, annak úgy volt, egy ilyen ott talán egy picit közelebb került Spielberg, mint ember. Na, de, de talán abból, tehát az, a, a film az, az tényleg a, a film rajongóknak szólt. Akik uh -huh. szeretik ezeket a filmeket, és akkor azok megtudtak róla egy csomó mindent. Na, jó. Ami jó, mert én is egy csomó új dolgot hallottam belőle. Tényleg Spielberget hallgatni, így saját filmjeiről valahogy olyan vala, valamiféle alázatot hallottam, hogy sose láttam rajta azt, hogy így olyan elszállt arc lenne vagy valami. Tehát búj... inkább mások meséltek róla állandóan, mint sem ő maga. Tehát egyébként nagyon-nagyon állistás embereket szereztek a filmhez. Tehát a Scorsese-től kezdve Tom Hanksig, DiCaprioig Christian Bale is beszélt, Liam Neeson, Christian Bale, tehát mindenki, aki azt szerintem valahol együtt dolgozott, JJ az nyilatkozik. És ő, ő különösen vicces volt, így, mert ja. ugye őt szokták azt mondani, hogy igen, az, igen. aki kb. mostában a Spielberg filmeket csinálja. Ja. És, és igen, tehát hogy ő is, meg Jeff Goldblum is beszélt, hogyha ja. jól emlékszem, Dusty Hoffman is talán. Mm -hmm. meg, tehát a, a, a, Aki úgy általában dolgozott a spielberg őt itt azért láttuk. Meg tal talán még a münchen volt az, ami úgy, úgy érdekes. Ja, igen. Volt. Az, én azt, azt a filmet sose láttam a majd fel. én sem láttam, de egyébként most már tervezem sem. megnézni. Most majd felkeltem az érdeklődésemet ez a dokumentum ja. vele kapcsolatban, mert így, így látod, hogy paker, azért ez. Az, ez ezzel volt munká. És lehet, hogy ez tényleg egy ilyen jó szpiárvány. Ja, ja, ja. És nem, nem az a típus Spielberg film. És így a. Egy a Spielbergnél azt nem lehet igazából szerintem letagadni, hogy ő neki valahogy így, a, hát talán így a műntyen után egy picit így hát nem lehet menetbe kapcsolt a karrierre csak ilyen nagyos lett. Hát, tehát a Spielberg nem, nem igazán, tehát jó most sokan mondják, hogy ez az a, jó volt, Igen, de. igen, arra mondják, a hogy az, az mondjuk nem lett rossz, a Tintin se volt rossz mondjuk, de én is bírtam a Tintint a, kémek így járul, meg csak hallottam, hogy mondjuk az tényleg jó lett állítólag. Például idén volt neki, azt hiszem ez a barátságos óriás. Jaj, tavaly jaj, volt, hát jaj. az egy iszonyatos tavaly szakul volt szakul és, és, és hát kb. én emberről nem hallottam, aki hallott vonalról a filmről. Tehát, uh -huh. Pedig ez egy Spielberg film. Jaj. Tehát jó. Hát nem olyan státuszban már egy min... Steven Spielberg nem, film, Nem, mint, Tehát mint ma már, volt. hogyha azt hallott, hogy hú, Steven Spielberg új filmje, de nem hiszem, hogy sokak nem bal így elkezden növekedni a pulzus. Hát, uh, most lehet bemutatva az az erő... új fia, ami ez a Pentagon titkai, ez a uh -huh. The Post, ez a Marys Streep-es dolog, mindenki Streepről beszél, nyilván nem Spielbergről, uh -huh. egyértelmű, hogy minden erről a nőről kell, hogy szóljon, de whatever. A uh, Mario ismét jelölve lesz majd ugye az oszkára. Hát most persze, mert neki nincsen éppen elég, de whatever, meg, meg ugye jövőre lesz majd a Ready Player van, ami elvileg, hogy ez egy, engem is érdekel, csak Én nem olvastam a könyvet, tudom, hogy egy ilyen nagy kocka, orgazmus az egész, csak ez meg nem biztos egy Spielberg, amelyek, nem? Tehát, I hogy jön. ehhez egy just uh, kellett volna, igen. szerintem. Vagy a, hogy hívják, aki az. Azaz, köszönöm. Gondolat olvasó, vagy szórt -e? Edgar, Edgar Wright, Edgar Wright. Mm -hmm. Igen, igen, igen. Ö, azt akartam, ez lehet, van az új Scott Azt akartam csak az előzőből kihozni, ugye, amit, amit elkezdtem mondani, hogy a Spielbergnek a karrierje azért a Tényleg azt lehet mondani, hogy szerintem talán hogy a München után, így, így egy ilyen nagyon nagyos üzemmódba kapcsolt, erről a dokumentumfilmben így beszélnek, Há, hogy, nem. hogy a főnek az utolsó nem erről, film, amiről nem beszélnek egyáltalán. Jó, ja, hát az nem, utolsó film. Nem, hát azért a Lincolnról is. Hát, jó, de az jól. is olyan, olyan keveset szerintem. Lincolnból nem. is egyébként a tenisz. Amennyit ez van, mert mindenkinek nagyon jó. Tehát a Lincoln az tényleg nem, nem volt egy túl jó film. A film az kerülgeti a témát, hogy azért ő nem. Nem csak jó filmeket csinált. Tehát a, a hadakutyánt, azt pár snitereig a, a, a szépen vágott részeket, az, azokat néha betekintést nyerhetünk, de azt, azt kerülik. ami A terminát például egyáltalán nem mutatták, uh -huh. amit mondjuk nem értek, mert azt szerintem egy egész kedves kis film. a, de, a én, sem nagyon Hát arról pár izé jelentetbe vágtak, de a az Amistad, amiről alig hallott valaki, arról is csak pár, pár részt mutattak. Tehát tényleg inkább az ilyen, ilyen nagy blockbustereket próbálják. Tintin is talán há három másodperce rejéig, ha mutattak valamit. Tehát jó mondjuk, a... egy, egy ekkora filmográfiával azért nagyon nehéz egy ilyen nagy egységes képet adni, főleg, hogyha ilyen Te... beszélnek Igen. róla. De ezért nem kellett volna szerintem egy ilyen nagy filmográfia maratont csinálni. Tehát vagy, ki akkor... kellett volna vagy ilyen epizódosan pár... megcsinálni. Ja. Azt is lehetett volna. Ja. Vagy akkor csinálni egy olyat, hogy egy dokumentumfilmet a Spielberg kevéssé sikerült filmjeiről, és akkor csak azok vannak benne, tehát hogy felejtsük el a cápát, a Schindert, meg a Ryan-t, yeah. társait. Szerintem abban nem szerepelt volna Spielberg. Egyébként a Spielberg, ilyen kifejezetten rossz filmet készített egyáltalán? Amire azt lehet mondani, hogy a Hát a hadakuttyán szerintem az, az jó, nagyon jó, Ez Szerintem az is nézhető egyébként. Az sem volt azért nézhetetlen. De, amire, amire tényleg egyszer rá lehet mondani, hogy szar. Hogy egyéb az egyébként ő készített volna, Amit én szerintem már itt mondtam, mondtam, ez nem. 1941, ez a Messzernek és Bolondok. Jaj, az a Messzernek és Bolondok, az, az, az nagyon én... szar. Az Én nem láttam, én csak az azt, is azt is tudom, hogy ez, hogy ez, ez Aztán... ilyen szörnyen rossz hírű az film. Az egy ilyen, ezt nagyon régen láttam, mert, mert, mert azt hittem, hogy mivel Spielberg rendezte, ezért az csak jó lehet. És az a Doctor Strange Ravnak egy ilyen nagyon fura, mm -hmm. idióta, Tehát engem arra emlékeztetett a Doctor Strange-lábra, és így néztem, és így nem hittem el, amit mondott. Ergyő a film. Ilyen gondos szar az egy. Háborús tehát... szatíra végén. Háborús szatíra, de tényleg tehát nekem de... abszolút az jutott róla eszembe, és nagyon gondi volt. És ezt a filmben is, amúgy. Itt, tehát... itt a Spielberg ezt beismerte, mint kudarc. Hogy azt, az mint nagyon azt... rossz volt szatíra. Várj, hogy is volt, hogy azt mondta, hogy ő tud, vagy van humorérzéke, és tud így játékot csinálni, Jö. és kiderült, hogy nem tud. Aha. <laughs> ezt Jö. ő mondta ki talán, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy azt gondolta, hogy ez menni fog neki, aztán utána egy rohadt nagyot befürdött vele. Jó, igazából szerintem simán nézhető, tehát nem, nem mondanám egyáltalán, hogy rosszul megcsinált film, vagy, vagy nem érte volna mi megnézni, mert, mert egyébként szerintem simán. Tehát meg is lepetejéként a Spielberg az ennyire fit még. Hát uh -huh. én nem, nem tudom, engem kicsit ledöbbentet, hogy ez az ember szerintem 25 éve nem öregedett. Pedig <gül> ugyanúgy néz ki, mint a Jurassic parkos promóknál. Hát amúgy én... 71 éves az annyira nem sok. Szerintem. Hát én nem tudom, hogy én szeretnék 71 évesen így kinézni. Mint hát már úgy, úgy értem. Hogy... Rendez egy gyurasszik parkot és meg? <gül> <gül> <gül> <gül> tehát, hogy nyilván ő is, de azt hiszem, skorsz az még fiatalabb is. De hogy. hogy, hogy Jó, Ilyen. de rajta meg is látszik, szerintem. Időmulás elég rendesen. Hát szerintem ő többet is szerezett azért, mint a Spielberg. Valószínű. Valószínű. Ő azért, látható, azért lógott ő... a, a készügy csárcékkal, tehát szerintem. Uh -huh. Estek le a <gül> dolgokkal az asztal alá. <gül> ja, meg ugye az alá, látszik. hogy... Igen. Szerintem ott egy picit durvább substance abuse volt, mint a Spielberg esetében, mert van. a Spielberg ne, nekem ilyen eléggé kiegyensúlyozott fazonnak tűnik. Mármint jó, a, fi, a filmben mondták, hogy azért így érzelmileg nem mindig volt a toppon, hogy ez a filmén is látszik, hogy mikor milyen lelki nem. állapotban van, de én azért úgy általában nekem mindig úgy tűnt, hogy nem ez a hisztérika, nem az, aki rosszul jön ki valakivel, mert mert ez, ez viszont nagyon tetszett, hogy mondta, hogy ő kb. 30 éve ugyanaz a dolgozik, és csak néha-néha vált le egy, -egy operatört, mert az éppen nem ér rá, vagy egy zeneszerzőt, mint olyan. Ja. John Williams is amúgy beszél a filmben, tehát az sem ja. kell felejteni, hogy ő is ja. van. A másik a agenda. A igen, az is, operator. tehát... Hogy, hogy így elmondta, hogy direkt ő, ő kialakított egy ilyen kört, és akkor úgy igyekszik mindent velük csinálni, és ezért tud gyorsan dolgozni, ezért tud sok filmet csinálni, mm -hmm. és ezért van azért egy ilyen általános minőségi görbélye a filmeknek, amit maximum a forgatókönyv tud lehúzni, mert hogy nyilván azért nem lehet 60 éven keresztül ugyanaz a forgatókönyvíróval dolgozni. Ja. Tehát hogy az azért egy elég ilyen cserélődő szakma, de de ez például azért egy jó képet adott arról, hogy milyen az, amikor Spielberg filmet csinál. Na jó. Jó, úgyhogy szerintem végső nézzétek meg, hogy érdekel titeket a téma, szerintem filmszerető embereknek mindenképp megéri. Persze, tehát azért mégis egy olyan emberről beszélünk, aki Nagyon kevesen, vagy talán senki nem alakította annyira a filmtörténelmet, mint Spielberg. Tehát, Nagyon. hogy hozzámérhető az maximum az Alfred Hitchcock, a Stanley Kubrick, a Martin Scorsese. Tehát, hogy ezek azért tényleg olyan nevek, amik, hogyha már az ember, ember egy minimálisan is érdeklődik a filmek iránt, tudja, hogy kik ők. És a, a Spielberg az pedig tényleg. Most beszéltünk arról, hogy egy kicsit langyik mostanában a filmje és a többi, de azért, azért tényleg olyan filmeket hoztak le, amik hozott el a közönségnek, amik ilyen hatalmas élmények, akármilyen uh -huh. korban nézett meg őket. Például nem régen pont a Spielberg dokumentumfilm előtt aráltam le így az Indiana Jones filmeket, és bámulatos, hogy abban is mennyi kreativitás van, mennyire, mennyire jól össze vannak rakva. Na jó. Jó. Úgyhogy Spielberg mindenképpen ajánlatos megnézni azért. Igen. Jó, a következő film az Te Gergő, és most elvárom, hogy kimond a teljes címét. Wille Nance. Összeszedem a bátorságomat, meg elolvasom még egyszer a címét, hogy rendesen a mondani. Ez egy Netflix dokumentumfilm, viszonylag friss, aminek a címe... Jim en and Andy, The Great Beyond, featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton. É, és el is voorzitter. az ben hier, a Ik ben hier, voorzitter. Ik ben hier, voorzitter. Ik ben hier, voorzitter. Ik ben hier, a film op twitter voorzitter. Ik hogy hier, voorzitter. Ik ben hier, voorzitter. Ik ben hier, voorzitter. Ik Ik Hát ez a filmbarátok szempontjából is pontos filmhez kapcsolódik, ugyanis ez az Ember a Holdon című filmnek tulajdonképpen egy ilyen visszatekintő dokumentumfilmje. Ugye erről beszéltünk a századik adásnál. Ez volt a népakarata, pakarata, mm -hmm. vagy csak megbeszéltük, nem. hogy beszélünk róla? Csak soha nem beszéltünk róla, és egymást áradoztam róla. És akkor ez egy jó apropó volt a századiknál az emberek előtt. Így van, tehát, hogy a, aki részt vett ezen, a, e, ezen az eseményen, vagy visszahallgatta azt a kicsit embert próbáló hangfelvételt... De... <gül> Mit akarsz ezzel mondani? <gül> Főleg az én hibám volt, nekem volt ugye a vacak mikrofonom, de hogy, <gül> hogy erről készült tulajdonképpen, mert mint kiderült, ennek a filmnek a forgatása egy pokol volt. És ez főleg egy embernek volt köszönhető, ezt az ember pedig úgy hívták, hogy Jim Carrey. Tehát maga a főszereplő. Ugye Itt egy Andy Kaufman nevű pasiról szól a, az Ember a Holdon című film, aki tulajdonképpen egy világrosszist troll volt. Nem egy nevettető, nem egy humorista, nem, itt egy, nem egy Louis C.K. szerű arcról kell, vagy arra kell gondolni, vagy egy Eddie Murphy-re, aki filmen vicce vicc, nevetteti meg az embereket, vagy nem, mint Jim carrey aki meg az Ace meg a stb. műsoraiban ugye hozott nevetést és boldogságot a nappalikba, hanem ez tényleg így mindig a, a kizökkentésre, a megbotránkoztatásra arra ment, hogy az ember egyszerűen kényelmetlen legyen, tehát hogy, hogy egy ilyen nagyon abszurd helyzeteket teremtett. És hogy az ő életéről készítettek egy filmet, ugye Milos Formannak a rendezésében, ugye Jim Carrey eszméletlen nagyságú óvációt kapott ugye ezért az alakításért tényleg, ugye Golden Globe-ot kapott érte, Tehát, egy, de, egy az egyben Andy Kaufman volt. Tehát ezt a családja is elmondta annak idején. Hogy... Ez annyira Andy Kaufman volt, hogy a saját nevére nem hallgatott a forgatás alatt. Tehát, hogy... És erről szól az egész dokumentumfilm. Hogy, hogy egy tévéstáb, vagy hát bocsánat, egy ilyen dokumentum filmestáb követte a Jim Carreyt, amik amíg ezt a filmet. És ez majdnem 20 éven keresztül ott volt így Jim Carreynek így a kis irodájában. Ugye tudjuk, hogy azóta azért, vagy azután még volt neki egy pár nagyobb szerepe, tehát a Truman Show is ugye ezután volt, vagy ez volt. Az volt a csúcs talán, Igen. Az, azután volt. Meg én. a makulátlan elmérők ragyogása, tehát hogy én ezeket tartom így a nagy Jim Carrey filmeknek. Ugye tényleg ezek a, nem biztos, hogy a leghíresebbek, de a legjobbak az biztos. Legalábbis szerintem. És utána így, így elkezdett ilyen fura szerepeket vállalni, Le, lehet ő maga is már ki akar törni ebből a Jim Carrey szerepből, és voltak ilyen 23-as számok, meg Dickie Chain trükkjei, meg Mr. A... Popper pingvinjei, az, az igen, igen ember, mondjuk én azt úgy nagy az kedvelem, kis a kis págyó hülyeségével együtt, akkor volt az a fantasztikus Burt Thunderstone, a... na abba a Jim, azt láttátok? Nem, na. abba a Jim Carrey nagyon vad. Tehát, az, az, a, az melyik? Az a, az a bűvészes, a Steve Carell a Steve Carell, Steve jó, semmiség. Semmiség. Abba a Jim Carrey annyira brutálisan elmebeteg, hogy nem fogjátok elhinni. Tehát azt a Jim Carrey miatt érdemes, amúgy nem jó film, de a Jim Carrey miatt érdemes megnézni, mert nem normális. Tehát amit ott az az ember csinál, az... Atya úristen! Ha jó, a Jim Carrey-től láttunk már ilyet. Amúgy voltak jelentek, Nézd meg, az én és meg az is. Hasonló, tehát valami olyasmit képzelj el. Fú, ez nagyon durva, amit az az ember művel ott. Tehát amúgy abból is voltak jelentek ebben a filmben. Tehát azért így egy pici ilyen, ilyen karrieráttekintés is neki valamennyire ez a film. És tehát azóta azért eléggé jelentint a Jim Carrey. Most volt, hogy ez a Dunbar és ugye ez a, Dumb a Freddynek volt nagy esemény. Én még mindig nem ugrálok annyira érte, és amennyire emlékszem, te se szeretted annyira ezt a Dunbar és folytatást. Kettő. A kettőt. Nem akartam kimondani. <gül> hát <gül> nem. nem volt olyan szar, mint mint gondoltam, de nem volt túl jó. És szerepelt, ő, az... a, szerepelt a Bad Batches kannibálos filmben is Jason de moe val az... Ez micsoda amúgy? Nem, ismer, nem, nem ismeritek? Ez egy, eh... a, a plakátot most felismerte. Ez a, egy a nagyon hogy... furcsa film. Aha. Ö, kicsit a Mad max meg egy ilyen delíriumos rémálomnak a keveréke. És klagédia, a Jim Carrey vagy... egy koldust játszik benne. Nagyon fura. Ez egy ilyen rívsz is benne van egyébként. Tehát de egy jó gárda és egy. Hát semmilyen sem hasonlítható, nagyon fura valami. De jó, vagy. Nem. Nem, de, nem, de nem is olyan rossz. Tehát nem jó, de nem is rossz. <gül> nem tudom, az adás végéig kitalálom, hogy mire hasonlítanak. -e <gül> <gül> ez de, de tényleg, ez itt nagyon vad. Elnebeteg hülyeség. Mm. Na no, mindegy, tehát így. Va valami valószínűleg történt a Jim Carrey-vel azóta. Tehát most is voltak ilyen hírek róla, hogy most nagyon, hogy a festésben menekült, tehát megállás nélkül fest a Jim hát carrey Meg szemben. ilyen nagyon fura nyilatkozatokat tesz, meg ilyen, tényleg ilyen majdnem egy Jaden Smith szintű hülyeségeket beszél néha. És hát lehet, hogy picit úgy meg kaptam szerencsétlen, mint a Shelly Duval. például, hogy erre róla is lehetett olvasni a, ugye mm. a ragyogásban, ő volt a főszereplő, hogy mm. valami kis elhagyatott városkában, el, k ott felalá járka és motyog magában. Na, ott még azért nem tart a Jim Carrey, de de valahol valószínűleg itt indult el, mert hogy annyira átszeremült ebbe az Andy a Jim Carrey, tehát nem hallgatott a saját nevére, Andy-nek szólítatta magát, és nem, nem csak a kamera előtt volt Andy Kaufmann, a kamera, tehát a kamerán kívül is fúlba a Matthew letting amit ugye a Jared Leto szokott, meg a tudom én még kik szoktak ilyet csinálni, mindegy, majd még eszembe fog jutni egy pár ember, és És alapjára ez egy tök jó dolog, tehát hogy egy, ez egy ilyen karakter, mint az Andy Kaufman. tehát hogy ez, ez egy jelenség volt, ez egy sávó, és ezt visszaadni hitelesen, amihez hasonló, senki más nem volt, ez egy hatalmas teljesítmény. Csak mellette az Andy Kaufman egy kibírhatatlan fej volt. Tehát hogy én nagyon sokszor, hogy néztem ezt a, ezt a dokumentumfilmet, én egy akkora pofont lekevertem volna, A dzsinkelyek, hogyha nagyobb vagyok nálam, meg mindent, tudom, hogy elbírok vele, akkor talán, de amúgy nem. De hogy, hogy... csak keményen enged. De, de, de, de egy egy, egy, egy, egy hólyag volt, egy sektelj volt, tehát hogy ott nehezítette meg az embereknek az életét, ahol csak tudta. Mert hogy tényleg ő is ráment erre, hogy akkor kiborítja az embereket, hogy, hogy idegeik nem megy. Tehát ugye volt ez a pankrátoros rész például uh -huh. a, az ember a holdonban. Na most, Azt a pankrátort játszó színészt megállás nélkül insultálta. Tehát, hogy már. Tehát ne, nem csak akkor ment a teremtőre. Igen, ott szóban? Igen. Az, az az igazi volt. De utána a Jim Carrey is így csináltatta. Ja, igen, hogy meg is ütötte. Tehát, ilyen ja. volt a, a forgatását, is többször le kellett fogni ezt a pankrátort arcot, hogy ne verje Róma a Jim Carreyt. Hmm. Tehát, hogy tényleg kóstolgatta megállás nélkül. Aztán néha ugye átment a Tony Cliftonba uh -huh. is, és és volt egy ilyen, hogy a Hugh Hefnernek a villájába elment így, a, az aztán pont nem a Jim Carrey volt, hanem a, a bűntársa az Andy kaufmann ugye ő is egy, egy prominens szereplője volt a forgatásnak, és, és így elkezdtek így együtt ilyen hülyeségeket kitalálni meg, meg a, ugye megjelentek az Andy Kaufmannak a családtagé, tehát a lányával, például volt ilyen, hogy félre vonultak, és egy órán keresztül beszélgettek, és a lánya is úgy kezeltem, hogy Jim Carrey az apja lett volna. És, és így elmondták, hogy, hogy most le, hol lehet az Andy, és hogy, hogy mennyire boldog, hogy újra találkozhatnak, meg találkoztak, találkozott az Andy Kaufmann nak az apjával is, és így, és így tényleg, mint így, így a Jim Carrey-t kiszállt volna az autóból bejött volna a hátsú ülésre, és az Andy meg beengedte volna a sofőrülésre. Mint például a hihetetlen Háknál van. Most bocsánat, hogy szuperhős ízét veszek elő, de hogy tényleg a Bruce Banner olyankor így hátra vonul, és olyankor teljesen átveszi a, a az irányítást a Hulk. És teljesen ennyire átment a Jim Kerry ebbe a figurába, és, és nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan zajlott így a forgatást. A, a, a Danny DeVito, a, a rendező, a Milos Forman, meg hogy mindenki más egyszerre nem tudott mit mondani, egyszerűen nem tudták lereagálni, meg a Paul Giamatti is, hogy, hogy mi mindent művel itt a Jim Carrey, Vagy hát uh -huh. Andy Kaufman, tehát hogy Andy is szólította magát, és És nem esett ki a szerep, folyamatosan ott volt benne, és közben a, a mostani Jim Keri, nem tudom mikor lehetnek ezek az interjúk, valószínűleg idejek, és kommentálta őket közben folyamatosan. És, és folyamatosan Jim Keri-re ismét egy harmadik személyként ö, hivatkozik a forgatás idejére. És... Itt szégyelé, hogy mit csinált? Én úgy láttam, hogy igen, nagyon zavart voltam úgy folyamatosan, és erre akartam most kitérni, hogy egy annyira rossz élmény voltam úgy nézni ezt a, a dokumentumot, annyira szomorú lettem tőle, hogy ott volt ez a Jim Carrey, ő volt a világ legnagyobb sztárja. A 90-es években. Tehát, hogy szerintem ezt vita, vitán felül mondhatjuk, hogy ő uh -huh. volt a, a legnagyobb színéstillag. Hogy ott volt neki ez a hármas, ez a Dabésdánben, a Maszk és az Észmentúra. Tehát, hogy ő, ő ezekkel így zsinorban akkor durrantott, hogy más színész egy ilyennek örülne, más színész erre egy egész karriert föl, fölhúzna egyetlen egy ilyen szerepre. Ő három ilyet egyszerre bedurrantott. Valami kis, no-ném kis kanadai, senki volt ugye korábban, ilyen hülye műsorokban szerepelt, aztán egyszer csak Hollywood felkapta. Ugye szent Apjaival meg se a sorozat szerepeivel. És ő három ilyet durrantott, és utána igazából nem volt olyan, amit nem tehetett volna meg a csimkerés, ott volt mindennek a csúcsán az ember, és valahogy kicsúszott a lába alól a talaj, és láttuk most ezt az embert erről beszélni. És volt a tekintetében valami olyasmi, valami elveszettség, valami olyasmi, ami miatt egyszerűen így, így azt éreztem, hogy őt nem szabadna egyedül hagyni. És nem azért, mert kárt tenne magában, hanem azért, mert egyszerűen egy annyira, szomorú volt, annyira elveszett volt, mintha keresné a helyét a világban. Úgyhogy mm. egy egyszerűen. egyszerűen egy annyira Sok minden érte volna már ő, ő, őt így az életben. Ugye volt ez a történet, ugye arról is, hogy, ő, hogy öngyilkos lett a, a kedves. Nem tudom, hogy felesége vagy barát. Szerintem volt. feles vagy barát, mindegy. Lehet, hogy barát. Lehet, és, és utána még a családja be is perelte, ugye, a Jim Kerit, uh -huh. mert hogy, izé, hogy az ő gyógyszereit adagolta talán túl. És hogy ez biztos az ő hibája volt, és akkor tényleg ilyen terheket, ugye, rányomnak a, a Erről szerencsétlen emberre, és nem csodálom, hogy megroppant alatta. És, És nyilván tényleg beszélnek itt a filmről, meg, meg látjuk a Jim Kerryt is most jelenleg. Tehát például ez egy sokkal őszintébb betekintés volt a Jim Kerry mögé, mint például a Spielberg dokumentumfilm. Ez inkább az emberről szól, mint hmm. sem a filmről. Nyilván nagyon sok mindent meg tudsz a filmről is. De nagyon, én mondjuk annyira nem repültem el ugye annól a filmtől. Tetszett, meg érdekes volt, meg tényleg, tényleg tetszett a karaktert látni de hogy mellé, mint hogy az Andy Kaufman beszélt volna róla tényleg. Uh -huh. és, és amilyen állapotban volt ugye a filmen az Andy Kaufman, ugye a végén már ugye beteg volt, tehát ugye, hogy azt a részét is bemutatták, és ahogy ott tologatták a Jim carrey ott a tolószékben. Tehát tényleg, nem nagyon bírt volna, szerintem felkelni, még hogyha akart volna se. Hogy annyira benne volt a karakterben. És valahogy olyan nagyon emberi volt, de mivel ugye egy, egy ilyen történetet mesélte, pont azért borzasztóan megrázó volt az egész. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó film, nagyon jó dokumentumfilm, nagyon részletes, nagyon bársőséges, és, és, úgy, és úgy minden a helyén volt benne, csak mivel egy ilyen történet, ilyen szinten előadva, ezért nagy na kétszer is gondoljátok meg, hogy leültök elé. De ha vevők vagytok rá, szeretitek ezt a filmet, szeretitek Jimkeri, tényleg érdekel, hogy, hogy mi van vele, akkor mindenképpen érdemes belevágni. És Előtt, eb... Előtte érdemes látni az ember a holdon. Né nem? Nézzétek meg, kell hozzá. Uh -huh. Tehát hogy té tényleg azért róla szól, és, és tudni kell, hogy miről van szó. Viszont a film az egy tökéletes képet ad arról, vagy, vagy látod ezt a filmet, és utána pedig ez a dokumentumfilm nagyon-nagyon sokat mélyít rajta és más megvilágításba helyezi az egészet. Nagyon ritkán látok ilyet, vagy találkozok ilyennel, hogy, hogy egy dokumentumfilm teljesen felráz egy, egy addigi képet. Jó, ez a lényeg a dokumentumfilmeknek, de itt, itt, itt úgy csinálták, hogy ezt a műfajt megköveteli. és ami ennek egy dokumentumfilmnek lennie. Hát... Úgyhogy úgy, mondom, Freddy Jó. mondta, hogy ő, ő, ő ezt nem akarja látni, mert hogy így teljesen hazavágna számára ezt a filmet. Lehet, hogy hazavágja az embereknek. De... Hát Én nagyon-nagyon szeretem az ember, ahol... tehát sok ideig a kedvenc filmem volt, és, mm. és amikor megjelent ez a, ez a hír, hogy lesz ez a film, én teljesen oda voltam, hogy úristen, ez olyan, mint egy folytatás. Azt mm. jobban elkezdtem filozni ezen, hogy basszus, én nem akarom ezt látni, mert Teljesen elrontaná nekem mostantól a filmet, mert tudom, hogy minden őszinte barátságos beszélgetés a Jim Carrey-vel vagy az Andy kaufmann a filmben, amögött meg milyen 25 őritően brutál felvétel lehetett előtte, mert ő így viselkedett. Hogy én ezt az egész method acting-et egyébként úgy, ahogy van, szerintem én, én nem tudom elfogadni, mert egyszerűen egy akkora hülyeség szerintem, mert mert azért színész a színész, hogy, hogy gomnyomásra megcsinálja ezt. Nyilván fel kell készülni egy szerepre, meg ilyenek, de amit Jared Leto is csinál, vagy nem tudom én ilyenek. Meg Daniel nem... Day-Lewis. Ja, ő is. Igen, is. Ő ő is. Ő Jó, ő csak az. a Daniel Day-Lewis legalább nem, nem ilyen extrém szerepeket csinál, mint hogy nem tudom, női maskarákban van egy hétig, mint a Jared Leto volt, meg, meg ilyenek. Nem tudom, szerintem ez, ez, ez már kicsit olyan tényleg ilyen, ilyen divás hozzáállás. Igen. Nyilván nem vagyok színész, nyilván ö, lehet, hogy ez a ö, legjobb felkészülés, ami létezik. Nem tudom, én, mint, mint kívülálló, én ezt rohadtul hülyeségnek tartom. De. Meg a Hitchcock mondtam, úgyhogy ő nem hajlandó ilyen metodektorral dolgozni. Neki az kell, hogy a színész akkor legyen karakterben, amikor, uh, amikor forog a kamera. Utána lehessen vele normálisan beszélni. A, a, a, a Jim Carrivel nem lehetett beszélni. Tehát tényleg véget ért a felvétel, és még továbbra is nyomta ezt, és nem lehetett vele értelmesen kommunikálni. Uh -huh. Jó, és, és ez, ez is egy, tényleg egy ilyen nagyon kipírhatatlan És Pont úgy voltam vele, hogy én akármilyen filmnek elmennék a forgatására. Hallod, még a, a Lizzy Bordenes hülyeségnek is megnéztem volna az izé a, a forgatását. Az bizonyos okokból. De akárminek elmennék a forgatásra erre nem. Ki van zárva, hogy én az, hogyha lenne egy időgépem, és be kéne állítani azt, hogy milyen időszakra nem akarok visszamenni, meg milyen helyszíre, akkor az az ember a Holdonnak a forgatása lenne. A másik meg a fantasztikus négyes reméknek. Azt megnézném, is. Igen? az érdekelne, az fú érdekelne, hogy hogy lehet ekkora szart csinálni, meg ekkor ekkora katasztrófát összehozni. Na ott is lehettek nagy bunyók, mindenki megsértődött mindenkire. Igen, de, de, de, de hogy ott, ott legalább úgy, úgy, annak a végeredménye egy rossz film lett, tehát hogy azt annyira nem de sajnálom. Nem össze, de itt, itt viszont egy, egy jó filmről van szó, csak hogy ennek milyen ára volt. Tehát de hogy Milyen a... munkakörülmények voltak ennek az ára? A, a Danny DeVito, ő is szenvedett a forgatáson? Uh -huh. Mert ő, ő ismerte az igazi Andy kaufman És ő mondta, hogy fullba nyomja a Jim Carrey, de igazából a, a, a Danny DeVito az leg, legtöbbször csak tanástalanul állt és nézett. Uh -huh. Tehát, hogy amúgy a Jim Carrey-n kívül, meg talán még pár ilyen, pár ember leszámítva, aki az Andy kaufman kapcsolódott, a forgatásról mások nem beszéltek, tehát hogy a Milos Forman őról a aktuális felvétel nem volt, a Denis DeVito-ról uh -huh. aktuális felvétel nem volt. Mindegy, uh -huh. ami, ami a filmhez kapcsolódott, az mind, az mind archív abban az időben 98-ban uh -huh. meg 9-ben felvett dolog volt, aktuális, az nagyon kevés van. Uh -huh. Te ez azért fura egyébként, mert az Andy kaufman nem volt mindig ilyen. Tehát a filmben is látni, hogy ő egyébként Kamera mögött tök értelmes volt, és, és lehet, meg lehetett dumálni, hogy miért, miért készül arra, amire meg ilyenek. Tehát a, a Giamatti karakterével ott teljesen normális párbeszédek is voltak. Uh -huh. Tehát így, így ezért furcsa, hogy miért nehezítette meg mindenkinek a dolgát. Jó, hát, hát nézzétek meg, én, én még nagyon vacilálok, hogy megnézzem -e, mert tényleg nagyon tartok tőle, hogy hozzavágja nekem ez, a, ez az ember a Holdent, és én ezt egész egyszerűen nem akarom. De... Mindenképpen amúgy, tehát definiálja az embernek a nézeteit, a, vagy a, a, a képet, ami kialakult benned a filmről. Uh -huh. mert, mert tényleg kemény, de, de viszont azt mondom, hogy, hogy az, a, sajnálnám, hogyha nem láttam volna. Uh -huh. Mert, mert megint csak az van, hogy én, én miért nézek filmet? Azért, hogy kiváltson belőlem valami érzést, valami, valami élményt tudjon nyújtani. Ne az a, az a se, se íze, se bűze film, ami így átmegy ajtad, és akkor hello, szia, hanem úgy, úgy ki tudod belőlem valamit váltani. Aha és ez hihető módszereket, tehát nem ilyen hatásvadászata, meg hülyességekkel, meg minden, hanem uh -huh. nem egy őszinte emberi történettel, egy olyan ember történetével, aki, akiért én is tudtam rajongani, és nagyon-nagyon sokra tartom a munkásságát. Uh -huh. Jó. Hát nézzétek meg aztán, ha más nem, akkor az ember a holdon, nézzétek meg szerintem, mert ez is egy egészen kiváló darab, de akkor el is érkeztünk a ma, mai felvétel utolsó filméhez, ami a Nép akarata. Legutóbb ugyebár a Katyn című film lett kisorsolva, ez egy jó tíz éves lengyel ö, dráma, amit ö, az Oszkára is beküldtek annak idején, mint legjobb idegennyelvű film. Gyerülték is. Igen. A legjobb ötbe is bekerült, igen. Aha. Ö, és Andrzej Vajda rendezte, a lengyel színész, leg vagy a rendező rendezőlegenda és ezt megnéztük. Igazából a, a Katyni hát tömegmészállást dolgozza fel, ahol a, hát a, a Lengyel Országot érintett megszállást követően el deportáltak több tízezer tisztet, magasabb rangú katolai vezetőt, illetve tanárokat is egyetemekről, tehát az értelmiséget, illetve a Katonai vezetést, és hát, mint utólag a történelem bebizonyította, hát több tízezer embert ott. 12 kegye... ezer embert emlegettek a filmben. Igen, de az, az a személy hozzájött a későbbiekben, bár. Mm. Tehát hogy akkor rosszul olvastam, Más erdőkben, de... erdőkben is voltak egyébként ilyenek. Igen, tehát, tehát én... Mint tehát a Kátyimba 20... volt a legnagyobb, de más akárhányat is. olvastam volna, de teljesen mindegy, ha egy, akkor az egyen is több a keleténél. Szörnyű dolgok zajlottak ott, tehát a szovjetek azok nácikat, nácikhoz hasonló módszerekkel... A nácikat megszégyenítő. Megszégyenítő. Hát talán... Megondolta. Hát nem tudom. A párhuzam az nagyon adott, igen. hogy tényleg egy ilyen ipari igen. mennyiségben gyilkoltak. Megutóbbi, hát ha láttunk a Sófiába. egyébként ott volt hasonló. Igen. Igen. igen, igen. És hát ezt láthatjuk két különböző szempontból, egyszer a, a tiszti szempontból, illetve a családi szempontból, akik elvesztették az érintetteket. És hogy hogyan boldogulnak abban a megszállt Lengyelországban. No, hát uh, ti, ti ismertétek ezt a kátyini nem. történet? Hát én csak, hogy mondjam, amit az iskolában tanultam róla. Nekem hát, ez egyáltalán egy nem volt. Nekem ez ilyen ez én sem tudtam. Azt tudtam, hogy volt egy ilyen. Ennyi. Kerdünk? Én abszolút nem. nem. De, és nem, nem durva ez, hogy történt egy ilyen, nem is messze tőlünk, És nem igen. tudnak róla az emberek. És ez egész egészen felfoghatatlan. Tehát igen, tényleg egy film kell ehhez, hogy, hogy egyetlen haljál róla. Mert én és is ez a film is. Igen. igen. Nem, gyere, én, is gyere, csak gyere. A, én is csak a film kapcsán hallottam róla először És hát a filmről se hallottak sokan, tehát ez nem egy ismert, hogy hát, hát jó, Lengyelországban biztos az már, hát... A nem, a itt is azért promozták, tehát én nem emlékszem rá, hogy én annak idején meg is akartam nézni, mert, mert tényleg, tényleg nagy, nagy promója volt, én emlékszem, ja, hogy a... Ez volt magyar mozikban? Ez volt magyar igen. mozikban, ez igen. Ez van, ez az az az Urániában ilyen óriási molinója is volt, így emlékszem is rá. Nem tudtam. Így kívülről... Én én meg akartam annak idején nézni valahogy nem sikerült aztán, úgyhogy én, én különösen örültem, hogy itt kiett sorsolva. Csak azt akartam uh, mondani, hogy a film de. maga is egyébként, főleg a második felébe, hogy milyen erősen ráment erre, hogy persze akkor éppen még más világ volt, de hogy hogy mennyire nem, nem engedték ezt, hogy erről beszéljenek meg, hogy ez ki legyen szivárogtatva, meg hogy akármilyen úton, módon ennek legyenek nyomai. Igen. És hogy tényleg, amit mondtál Freddy, hogy a mai napig nem igazán tudunk erről, tehát ez nem igazán lett, úgymond. Tehát, pedig a, a második világháborúban voltak olyan népírtások, és olyan mészárlások, amik azért, azért az emberek tudatában ott vannak, tudnak róla. De ez valahogy mégse annyira. Hát ez ilyen, ilyen lengyel nemzeti tragédia, és, ilyen, ilyen. és fel is dolgozták. Tehát ez a lengyeleknek nagyon fontos projekt volt ez a film. És hát főleg annak tükrében, hogy a, a szovjetek, ugyebár később ők ott maradtak, és próbálták a nácikra kenni az egészet. És utána a nácik annak idején meg ellenpropagandaként, amikor feltárták a tömegsírokat, ők ezzel büszkékedtek, hogy hú, hát lengyerek miatti pártatokon vagyunk, és uh, segítőnektek a feltárásról meg ilyenek közben, hát ők is azért masszívan benne voltak egy ilyenben pár a arrébb. Tehát ez a ez gondolító ilyen, képmutatás. Volt is a filmben egy ilyen bicska nyitogató mondat, amikor azt a dokumentumfilmet mutatták, hogy ott, hogy a Igen. németek tárják fel ezt a Kátyéni tömegsírt, és ez volt, hogy hátjátok, testvérém, hogy hova jutottatok volna, hogyha a szovjet kommunista izé száll meg benneteket? Igen. Bazz meg, baz meg. Azért ez, ez nagyon durva. Igen. Egyébként, hogy magáról a filmről is beszéljünk, akkor elkezdem én. Jó. Ö, tulajdonképpen jó volt, Ö, hát jó, hát most nem volt jó Nézni. Amennyiben jó egy ilyet nézni. Egyáltalán nem volt jó nézni, tehát ez olyan lehangoló, olyan depresszív volt az egész film, hogy elképesztő. Tehát egy vidám képsor nem nagyon volt az egész film alatt. E Nekem igazából tetszett, csak azért voltak vele problémáim, tehát engem például e zavart az, hogy kicsit szerintem több történetszálat szőttek ebbe a filmbe, mint kellett volna. Nagyon adott. Sokszor, sokszor éreztem azt, hogy Húzza az időt a dészekkel, a olyan dolgokkal, olyan karakterekkel, amikről nem nagyon voltam kíváncsi. Most mondok egy példát. Így a film vége felé kb. 20 percig behoznak egy ilyen fiatal fiút, aki hirtelen főszereplő lesz arra a 20 percre, aztán történik vele ami, és aztán meg már nem, nem is szerepel. Tehát, most akkor mondom, ez, ez... És az előtt sem nagyon szerepelt. Csak mm -hmm. így behozták. És felvezetnek meg egyszer elmiszállat, aztán meg az is eltűnik. Tehát, hogy aztán igen. meg az is megy a fasírba. Tehát, tehát kibe. Hát ez, ez az megy a inkább viszkibe. arról szólt, hogy ez a, ez a mozdatás, hogy ezt igen. hogyan kezelték annak idején, meg milyen korszakot éltek annól a háború után. Ezt ez ezt úgy Ez néztem, annak persze, szólt, csak kicsit túl volt húzva. Igen, ezt szerintem másképp is lehetett. Volna. Én ezt úgy néztem, ezt a filmet egy idő után, mint egy ilyen történelmi tabló. Hogy Hogy itt, nem, nem, nem, itt mindenki mellékszereplő, szereplő, itt a főszereplő, az maga az esemény. Az esemény, igen. Tehát, hogy meg volt nagyon, ez a... nagyon steril voltam amúgy az egész igen. film, ha belegondoltok. Talán az elején az a nő a gyerekkel, ami, ami még úgy, úgy tényleg érdekelt, tehát az ő sorsa úgy érdekelt, uh -huh. akinek ugye elment a férje. Hát És igen, akkor utána utára A nő volt a főszereplő, talán az a nő. De aztán ugye ő is eltűnt. Tehát, tehát hogy mondjuk így... a film végén meg valami szerepelt. Tehát, Igen, ezt mondom, hogy ilyen. így van egy esemény, és akkor az esemény bizonyos részletét akarja bemutatni a film, és ezt most ezeknek a szereplőkön vagy ezeknek a szereplőknek a segítségével teszi meg, de ők mind csak mellékszereplők. Tehát mindenki lecserélhető, senkinek sincs úgy igazán karaktere, mindenki egy karakter prototípus e Tényleg, talán a film elején voltak még ott, tényleg, amikor ott a nő nőbújtokat, és akkor ugye elbújt abba a lengyel házba, és ott kapott egy ajánlatot, meg mindent. Tehát ott még uh -huh. úgy tűnt, hogy ez egy olyan film lesz, aminek így lesz egy sztoria. Van egy ilyen egységes szerkezet. Igen, fel, de nem nincs, nem hanem nem. Ez, ez az esemény különböző pontjait mutatja be, más szemszögekből. Annak egyébként szerintem kiváló volt. Uh -huh. Egyébként tudjátok, hogy mi volt eléggé hasonló ehhez? A Dunkirk. Az volt ilyen. Kicsit. Kicsit hasonló, de azért... voltak hát, főszereplők, ja. hanem volt egy konfliktus helyzet, és a köré csoportosultak bizonyos arcok. Hát csak a, a, a Dunkirk ki kicsit feszesebb volt. Hát a dánkör sokkal feszesebb volt, és a Dunkirk nekem is jobban tetszett. Tudjátok, hogy én a Dunkirkért nem ugráltam, nem ugrálok most se, de azért az persze jobb film volt ennél, de a szerkezete az, az hmm. azért hasonló, csak ez nagyobb pomó. Ez nagyobb dolgot akart bemutatni. Tehát ez, ez be meg ez nagyon politikai... időt is lehet föl. Igen, az meg az több be... Igen, a politikai részét be akartam mutatni, a társadalomra gyakorolt hatását, a gyászt, a bűntudatot, ugye magát a, a cselekményt, amit a végén be is mutat, de te jószak úristen, ez, ezeket jön. a képeket ő, sem fogom kitörölni soha a büdös években. Hát az majdnem annyira kevén rá, volt, hogy... az az az az nagyon nagyon sáófia. Ki is akartam télni rá, hogy viszont az utolsó tíz perc az kegyetlen. Az kegyetlen. Na jó. Az és egyébként durva. már nem először fogunk ki ilyet, mert volt az a tárgyalásos film, tudjátok a nürnberg igen. Pál. Abban is voltak ilyen képsorok, amiket így a büdös életben nem fogok, és olyan jó, hogy vannak, kapjuk ezt. Én még a nem láttam, de ezek után nem is akarom megnézni. Hogy így <sessz> kisoroljuk ezeket a filmeket a népakaratába, és megkapjuk a magunk kis, kis, kis, kis lelki Egy démonjainkat veletek. Hát hogy az legyen, az legyen az. nekünk réválló. Igen. Igen, és nagyon jó húzás volt szerintem a. Igen Katyintól, hogy a, a film legvégére tette ezt. Igen, Tehát egyébként. ugye, ha úgy vesszük, ha a, az időbeliséget nézzük, akkor ennek ugye nem a film végén kellett volna lennie. Igen. és De én ezzel ezzel egyébként, egyébként ezzel a szerint... Igen. Én, én kritizálni akartam ezt sok ideig, mert szerintem ez pont egy ilyen kronológiai sorrendet kívánt volna. Azáltal, hogy, hogy fontosnak tartották bemutatni azt, hogy hogy uh, hogyan próbálták meghamisíteni a történelmet, így ez a fajta bemutatás teljesen logikus volt. Úgyhogy nekem ez, ez jó tetszett. Volt. igen. Ötletes volt, hogy hogyan mutatták be, miért film végén. Igen. Igen. Igen. Az nagyon jó volt. És azt, azt olvastátok, én is csak egy kritikában olvastam a filmről, hogy a Vajda nagy apja azt hiszem igen. volt ebben a ja, igen. háborúban, és hogy az ő Hú, ő, ő a el. Igen? Én nem, nem nálam nem. Nem? Akkor csak nálad akadok szólt. <gül> mit? Hogy az, hogy az, úgy, az a rendezvénynek a nagyapja, semmit. vagy az apja, nem tudom, mesélte erről neki, és hogy ez egy nagyon személye, tehát ő ezt egy nagyon személyes élményként akarta elmesélni, és az volt a célja ezzel a filmmel, hogy gyomron vágjon mindenkit, és az sikerült. Tehát én nem állítom, hogy ez egy jó film, az biztos, hogy ez egy nagyon erős történelmi látkép, És egy nagyon durva gyomros. Tehát egy fontos eseményről készített egy látleletet, és aztán a végén bevitt egy kegyetlen gyomrost, és igazából ez volt a célja, és ezt elérte. De egyébként filmként nem annyira jó szerintem. Nem, mert az a baj, hogy minden estül nem annyira köt le szerintem. Én is folyamatosan másra akartam figyelni, mint a filmre, mert nem volt, igen, tehát a közepe nem túl érdekes. Hmm. Nem, nem, nem. Egyáltalán nem. Ott, ott vannak üres járatok. Ö, olyan porszagú egy picit az egész. Olyan nagyon-nagyon távolságtartó, nagyon ö, merev, ö, nem Ti igazán engedik egész, közel magához a nézőt, ilyen nagyon steril, mint ahogy azt már mondtuk. Tehát ö, kicsit olyan, mint hogyha egy dokumentumfilmet néznél. Egy de egy ilyen, egy ilyen nagyon ö, ö, papírszagú dokumentumfilmet. Vagy mintha olvasnál egy történelem könyvben erről az eseményről, és aztán valóban a film végén az utolsó kb. 10 percben jön az, ami jön, és hát az elképesztő. én Most olvasom, hogy, hogy a rendező apja lett megölve uh -huh. apja. a mészárlásban, amikor 13 éves volt, és soha nem találták meg a maradványait. Nincs, hogy valamit a szerintem Black Shape akkor Vagy csak ebben volt érintett. Tehát ez egy fiktív történetszálló. Akkor érintett volt valamit. Azt tudom, hogy, hogy személyesen kapcsolódik. Ja. Uh, most olvasom, hogy 22 ezer ember töltek meg április uh -huh. és május között 1940-ben. Durva. De amúgy a filmnek, a, amit én ki akarok emenni, ez a rendezése volt. Tehát, hogy én ha annyira... Uh, Például volt az a barakkosjánat, amikor itt az nagyon sok ilyen emeletes át között Na, Az a, volt. A, a, Ugye az emberek össze voltak hívva, és akkor ott, ugye ott volt köztük a Tiszta, így próbálta a lelket uh -huh. bennük tartani. Az például eszméletlen volt, és nem csak. Az az egész képi koncepció, hogy akkor mindenki ott nyomorog lent a földön, és ugye az ágyak pedig ugye egy magasodnak föléljük, föléjük, tehát olyan volt, hogy ez az egész, mint egy kicsi város talán, de. Vagy mindegy, részárok. Vagy az, uh -huh. és, és nagyon, tehát az vizuálban borzasztó erős volt, meg, ugye ezt már az előtt beszélgetésben előkerült, hogy hát én, én youtube on néztem meg a filmet, és hát ugye szinkronosan megy. Ment, viszont a, az orosz részeknél ott oroszul beszéltek, és lengyel felirattal ment. És még így Ez volt a hardbód. Igen, ez, ez volt tényleg a Dark Souls módja a dolognak, <gül> <gül> hogy úgy mondjam. És még így is azért úgy nagyjából lejött az, hogy, hogy miről van szó. Nyilván kult szavakat így elkaptam egy pár szót, megértettem nem tanultam oroszul. Nyert! de... Ja, azokat értettem. <gül> e, hát egy pár, pár dolog úgy, úgy megakadt, és abból simán ezt tudtam amúgy rakni, hogy, hogy kb. most itt mire megy ki a játék, hogy mi lehet itt a fő téma. Főleg azért, ahogy voltak vágva a jelentek, ahogy a kamera el volt helyezve, tehát úgy mindig ki lehetett találni az erőviszonyokat például, uh -huh. meg hogy, hogy, hogy, hogy ki milyen oldalon áll, kinek mi a szándék a kb. És hogy hát kikerült ki végül is győztesen abból a párbeszédből, tehát hogy azért hogy, hogy látszik, hogy itt profi volt, nagyon a rendezés volt, itt egy koncepció, egy nagyon rutinos ember rakta ezt össze, és hát tényleg a, a finálé az pedig ahhoz nagyon, nagyon kevés dolog mérhető, megrázóság szintjén. Nem. Ja. Úgyhogy egy kicsit vontatott volt nekem sokszor, de ezékként nagyon átjött, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon ez fontos film a lengyeleknek, és nem is póroltak semmit. Tehát látványilag, tehát mind díszlet, mind jelmeznek, minden nagyon nagyon szépen megcsinálták. Korkép az nagyon szép volt. Igen. Úgyhogy igazából tényleg egy, egy, egy fontos film, és két órával szerintem nem is nem is annyira szenvedős még a bontatott részeknél sem, de igen, ez egy, ez egy kicsit, kicsit lehetett volna talán jobb is, de, de mindenképpen egy, egy, egy fontos film, amit szerintem meg kéne nézni. És, és biztos, hogy nagyon sok ilyen tragédia van, amit, ami filmre vár, hogy jelent le tudjanak róla az emberek bármit is. Úgyhogy ja, Katyin. Reméljük, ez hogy a következő az könnyebb lesz azért annél. Az ez egy feel good, film <gül> volt ez az is. a Szeres ha az azért egy picit irányomra Hát egy, az egy romkom lesz gyerekek, Igen. tehát. egy, egy, egy picit bizakodom, hogy... Végre valami ilyet is kapunk. Azután tudom, tudom majd aludni. aludni. De egyébként ja. akár csak a fiatal korú esetében, most is azt tudom mondani, hogy tök jó, hogy kisosoltuk, mert én speciál lehet, hogy nem néztem volna meg egyébként. Ja. Nagyon. És szerintem a következő is ilyen lesz, amit amúgy nem néztünk volna ja. meg. <gül> ja. Elképzelhető, igen, igen. Jó. Na, hát akkor ennyi lettünk volna mostanra. Legközelebb talán egy-két mozis <gül> premier lesz, kibeszéléseknél, és utána jönnek a, a még karácsonyi filmjeink. Jó sok lesz, úgyhogy 12 darab, úgyhogy várhatóan nem lesz egy túl rövid adás, és utána meg uh, Star Wars is élvős szegzés, megpróbáljuk ismételten a filmbarátok tiszteletbeli ötödik tagját, Szerőskáig Gábort is visszahívni, bár nem tudom, mennyire ér rá a 10000 Vox adás felvétele közben, de, de azért... De gonosz. De gonosz. A kettő Vox rádió között átugrik a filmbarátok. Ebben <síns> a Úgyhogy Gábor, várunk téged sok szeretettel, és titeket is legközelebbre, küldjetek mindenféle szép e-mailt, visszajelzést, és... Mivel blacksheep el még jelentkezünk a közeljövőben. Ja, vagy? így van, így van. Les Stranger Things kibeszélő. Ez is most tudtam meg megadás előtt, úgyhogy következő adásunk adásunkig is lesz köztes tartalom egy jó kis filmbarátok, Express Stranger Things 2. Ez a Timókátok lesz. Jó, rösszeveszünk maradik... majd Gárgővel azon, hogy mennyire egyetértünk. Igen. Oh. Jó, én három résznél az, tartok. Igen. Attól Igen. Jó, úgyhogy ez is várátok és akkor találkozunk majd decemberben a 134. adásnál. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.